Hidas Judit. Fehér vitorlás a kikötőben. Felolvassa Német Kriszta. A lázadóknak. A történet egy kitalált Balatonparti kisvárosban játszódik. A szereplők és a város is a szerző fantáziájának szüleménye. Előszó Gabi pontosan tudta, hogy ha megiszik még egy pohár boroskólát, nem fog tudni hazamenni. Hajnal három körül járt az idő, és az osztály javarésze már felszívódott. A banket éjszakája hajnalba, Gabi gyomra pedig görcsbe csavarodott. Aki korábban csapott bele a lecsóba, már kidőlve feküdt otthon, vagy a diszkó Balatonpart felőli oldalán valamelyik padon. A gyermekkor utolsó éjszakáját alaposan kielvezték. Annak ellenére, hogy az egész társaság pontosan tudta, a szüleik nem hülyék, és tisztában vannak vele, hogy a banketten mindenki alaposan elfogázni, mégsem voltak felkészülve a hajnali szembesülésre. Valahogy senkinek nem akarózott még hazamenni. Lassan zárunk, szóval... Nézett rá a pultos Gabira, aki nem tudta eldönteni, hogy igyon-e még egyet. A farmerja zsebét tapogatta, vajon van-e még nála pár száz forint piára. A feje kótyagos volt a hangos zenétől és az éjszaka élményeitől. Na és persze az elmúlt órákban elfogyasztott alkoholtól. Talán tényleg Évinek volt igaza, és meg kellett volna ennie azt a lángost Béla bánál a sárgában. Bambán nézett a kocsmárosra, aki már halálosan unta a részek téniket, és nagyon ment volna haza. Közönös hangjára magyarázat volt ez is, na meg hogy Gabi percek óta állt, és nem tudott dönteni. A lány legyintett, és úgy döntött, inkább megkeresi Évát és Nórit. Talán még mindig kint beszélgetnek a padon. Nem kell semmi, köszi. Mogyokta inkább magának, mint a pultosnak, aztán kiment a friss levegőre, mert már nem igazán volt energiája ugrálni a smooth kriminál rokkos feldolgozására. A fiúk pedig olyan vállalhatatlanul részegek voltak, hogy Gabi jobbnak látta, ha nem kéri meg egyiket sem, hogy kísérje haza. A parton egy lámpa is lákolt, pont annyira, hogy Gabi ne essen hasra, miközben lebotladozott a vízhez. Ösztönei jók voltak. Nori és Éva a fűben ült. Egy cigin osztoztak. Melléjük kuporodott ő is. A hajnal lassan belesimult a párás reggelbe. Eljött tehát ez a nap is. Vége van a giminek. Éva pedig hamarosan elindul Amerikába. Annyi mindent akart még vele megbeszélni, és mégis a legjobb, amit tehettek, hogy csöndesen pöfékeltek és bámulták a vizet. Nóri egyébként is ramatyul nézett ki, Pont úgy, mint aki bármelyik pillanatban elhányja magát. Még a sötétben is látszott, hogy elég sápadt. Gabi kivette a kezéből a cigit, és rátaposott. Erre rohadtul nincs szükséged, mondta, aztán átölelte a vállát, és hagyta, hogy Nóri kifújja magát. Ha hánynod kell, szólj, Léci. nem szeretném, ha a nyakamban landolna a cucc. Oké, suttogta a szőke. Csak nem leges, mert forog velem a világ. Évi csöndesen elvigyorodott. Tudta, hogy Gabira mindig lehet számítani. Ő az, aki, ha kell, ölben is hazaviszi órit, vagy őt. Hármuk közül mindig is Gabi volt a leggondoskodóbb, akinél mindig volt zsebkendő, és aki mindig megállt egy lépéssel azelőtt, hogy hülyeséget csinálna. El sem hiszem, hogy elhúzol, mondta Gabi hirtelen. Biztos tök jó lesz Amerikában, de azért remélem hiányzunk majd. Ha, kizárt. Előletek menekülök, mert már elegen van belőletek, vigyorgott. Tényleg? Én azt hittem, anyád elől menekülsz. Meg az is, ja. Egyébként hogy viseli? Mit? Hogy elmegyek? Végül is ő találta ki. Válaszolta Évi, hosszan bámulva maga elé. Ezt értem, de bőg miatta? Zsuzsa, soha életemben nem láttam sírni. Most biztos fog, szólt közben Nóri, de a fejét nem emelte fel. Gabi tanácstalan volt. Tudta, hogy a barátnőjére élete kalandja vár, és nem akarta elrontani a kedvét, de szerette volna elmondani neki, milyen furcsa lesz ez a nyár nélküle. Elvégre az elmúlt években szinte folyamatosan együtt voltak. Minden nap találkoztak a suli után, ha csak egyikük nem volt épp beteg, vagy nem rángatta el a családja felé. Olyan függőségben éltek ők egymással, mint minden tinédzser, aki megtalálja a legjobb barátait. Gabi sokkal inkább tekintette a lányokat testvéreinek, mint barátnak. Mindent elmondott nekik, és mindig ott állt mellettük. Most mégis tétovázott. Nem tudott teljesen őszinte lenni Évához. De ebben az is közrejátszott, hogy Nóri egyre nehezebb lett. Valószínűleg elnyomta az álom. Éva levette a dzsekijét és összehajtva a földre tette. Gyengéden a Gabi válláról a szőkelányt, és lefektette a földre. A két barátnő aztán összenézett, és felnevettek. Szerintem hagyjuk aludni mondta Évi. Nem fázol? Nem, még fűt a pia. Fél négy felé járt. Ideje volt lassan hazamenni és véget vetni a napnak. A tanévnek. A gimnáziumnak. Gabi nem tudta volna egész pontosan megfogalmazni, mit érez, mert egyszerre érzett nagyon sok mindent. Anyukát táboroztat a nyáron? kérdezte Évi. Gabi anyukája pedagógus volt. Persze. Szinte egész nyáron lesznek csoportjai, összvisz két hetet lesz otthon, akkor megfestik a nappalit. Apám alig várja, gondolhatod. Ja, de legalább el vannak. El hát persze, meg békén hagynak. Arra gondoltam, hogy megkérdem Béla bát a sárgában, hogy kellene kis segítség, hát ha keresek egy kis pénzt. Jó ötlet. Bár az én nyaram biztos nem lesz olyan izgi, mint a tiéd, vigyorgott Gabi. Félsz a repüléstől? Egy kicsit. De máshogy nem jutok oda. Iva meghúzta a mellette lévő kólát. Valójában egyiküknek sem volt kedve az utazásról beszélni. Az elmúlt hetekben annyiszor átrágták már, hogy kapcsolatban maradnak, hívják egymást, beszámolnak mindenről, ami történik. Mindhárman remélték, hogy ez így is marad, hogy ők lesznek a kivétel, akik a gimnázium után sem veszítik egymást szem elől. Kidőltem, Gabi, állt fel hirtelen Éva. Hazasétálok. Oké, én még maradok, amíg ez a ribi magához nem tér. Kéred a Jackidet? Dehogy, ki neved a feje alól? Holnap átviszem. Persze, holnap még találkozunk. Gabi még Éva után kiáltott. A parton menj haza, ott legalább égnek a lámpák. Évi visszafordult, és intett a barátnőjének. Ahogy az alakja egyre kisebb lett a sétányon, amint a hajnali párában egyre távolodott tőle, Gabi érezte, hogy a szeme megtelik könnyel. Mindig is ő volt a legérzelmesebb hármuk közül, gyakran elsírta magát egy filmen vagy egy szomorú dalon. De ezen a hajnalon nem ez volt a helyzet. Most úgy érezte, a gyerekkor véget ért. Évi nem csak úgy elsétál a parton, hanem elviszi egy repülő. Messzire. A félig alvó Nórira és Évi távolodó alakja után pillantva a zsigereiben érezte, hogy a gyermekkor ezzel véget ért. Véget ért, és vár rájuk a nagy ismeretlen. A védőháló nélküli élet. És nagyon nehéz lesz ezt a barátságot egyben tartani. De akkor, ott, ökölbeszorított kézzel megígérte magának, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megóvják egymást. És ezt komolyan is gondolta. Gabi kis híján hangosan felsírt. De szerencsére Nóri horkolni kezdett, így a sírásból hangos nevetés lett. – Mi van? – riadt fel a szőke. <gül> – Berúgtál és horkolsz, ha az van! – vihogott tovább Gabi. Aztán felállt a fűből és leporolta a nadrágját. – Gyere, Haza hazaviszlek! – mondta, és felhúzta Nórit a karjánál fogva. Évi, hol van? – hazament aludni. – El sem búcsúzott tőlem! – de fel egy kis tudatosság az arcán. Mert holnap budisát megyünk hozzá. Ez igaz. Na gyere, így is magyarázkodhatok anyádnak, hogy miért én viszlek haza. Gabi. Egy. Fogalmam sincs, mikor történt az a változás, hogy már nem energikusan kezdtem el a napot. Én mindig hajnalban a csicsergő madarakkal pattantam ki az ágyból, és a félházat kitakarítottam, mire a családom magához tért. Kávé nélkül is remekül funkcionáltam, friss reggelivel küldtem munkába a férjemet, és néha még ahhoz is volt kedvem, hogy hajnalban palacsintát süsek a gyerekeknek. Éveken keresztül futni jártam a partra, de már nem ébredtem úgy, mint aki fel akarja falni az egész világot. Régen én voltam az igazi reggeli pacsírta, a fény a hajnali reggelben. De már ez a múlté. Már nem úgy indítottam a reggeleket, mint régen, hogy legyőzök minden szembe jövő akadályt, hanem úgy, hogy tökéletesen és végérvényesen kimerült voltam. Percekig tartott mire bebútoltam, ahogy a lányom mondta, és csak bámultam a szoba falát. Még mielőtt egyáltalán megmozdultam volna az ágyban. Nem tudom, melyik volt az a nap, amikor a vigyorgós reggeleket felváltotta valamiféle apátia. Az a fajta, amikor a lábkörmödből is szükséged van minden energiádra, hogy el tud kezdeni a napot. Ezeken a reggeleken csak fekszel a puha párnán, és még húsz perc alvásért könyöröksz. Valakinek, aki meghallja. A legkisebb gyerekem, Marci, aki másodiknak született az ikrek közül, percek óta igyekezett felhívni magára a figyelmet. Nem randdalírozott, nem húzta le róla a lenge nyári takarót, és nem ugrált a fejemen, mint egy kölyök macska. Épp csak feküdt az ágyban, és folyamatosan mocorgott. <gül> Mi más csinálhatott volna egy 7 éves kisfiú? Ficcergett. Hol a lábát, hol a kezét pakolta ide-oda? Aztán forgatta a fejét a párnán, majd Cset kezdett a nyelvével. Ez volt a legújabb mániája, a szájával és a nyelvével csattogott. Az volt a legjobb, amikor a bátyja Peti is bekapcsolódott, és együtt csattogtak, mint a lovak. De Peti most nem volt itt, csak Marci. Anyaként különleges radarokkal rendelkeztem, akkor is felkeltem volna, ha nem csettinket, csak nyugodtan fekszik mellettem. Egyébként a gyerekek szuszogására akkor is felkeltem, ha nagyon mélyen aludtam. Már akkor felriadtam, amikor bejött, és bemászott az apja helyére. Na igen, az apja félőtt körül ment elfutni, aztán bejött a telefontöltőjéért, és hétkor már le is lépett dolgozni. Ezekre az ajokra is felébredtem természetesen. Utána bejött Peti, hogy ehete csokizza a ehet reggelire, aztán pedig megérkezett Marci, aki nem tudta, miért nem tömte a buciát ugyanúgy, mint az ikertestvére a konyhában. A lányom nyilvánvalóan valamelyik monitor előtt lógott a haverjaival, én pedig a félig leeresztett személyem mögül bámultam a falat. Még alig szűrődött be a fény, de a hálóban már nagyon meleg volt. Oldalra néztem, hogy szemügyre vegyem a legkisebb gyerekemet, még mindig csak fél szemmel. Persze lebuktam, mert engem bámult, és kiszúrta, hogy ébren vagyok. Tündéri volt, ahogy mégis megpróbált suttogni. – Anya, récikelj fel! – formálta a szavakat. Minden egyes levegővételnél megmozdultak a szeplői az arcán. Kinyújtottam a kezemet, és megsimogattam. Az érintéstől kicsit feltöltöttem, a fáradtságom nagy része elszállt. Hát persze, ezért csinálom, miatta. Imádom ezt a szeplős foghagyma keresztfenekű gyereket. Nem kelek, mondtam neki játékosan, és rámosolyogtam. Büdi a szád, fordult el. Reggel mindenkinek az. Válaszoltam, de azért a szám elé húztam a takarót. Nem akartam, hogy elszaladjon, mert pontosan tudtam, hogy nagyjából két perc múlva felugrik és elvágtat, csattogva, mint egy ló. A reggeli idélnek pedig lőttek. Peti azt mondja, hogy ma nem megyünk ki a strandra, folytatta izgalommal a hangjában a kicsi. Igen, hát ezt elfelejtettem neki mondani. A bátyának igaza van. Ma nem lesz időm strandolni. Millió dolgom van. Bármilyen halkan is próbált csuttogni Marci, a nővére a másik szobában meghallotta, és mint egy szélvész beszáguldott a szobába. Ennyit a reggeli idírről. Mi? Anya, nem már, az egész társaság kint lesz a parton! Nyilván megbeszélte a barátaival, hogy ott találkoznak. Elérkezett az a pont a lányom életében, amikor a haverok sokkal fontosabbak voltak, mint a családja. Sokan óvtak tőle, hogy egyszer eljön ez a nap, és így is lett. Fájdalmas szembesülés volt, hogy egyre kevésbé számítok, ugyanakkor teljesen random idegenek istenek lesznek a lányod szemében. Sajnálom, kicsinyeim, anyátoknak ma nagyon fontos munka megbeszélése lesz. Erre persze a harmadik is megjelent, és felugrott az ágy végére. Az összes gyerekem egy négyzetméteren csoportosult. – De anya, nem már, nekem a muszáj kimennem a strandra! – durcáskodott csenge. A fiúk szimplán az orrukat lógatták. Vagy talán azon forogtak az apró agyacskáikban az apró kerekek, hogy milyen érvel álljanak elő. – Ma lesz a rekordmeleg! – Dobta be a tegnapi híradóban hallott mondatot Marci, és karba fonta a kezét. Ezzel állt elő a gyermek. Mindig mindenre volt magyarázata. Vajon kitől tanulta? Tudom, gyerekek, de ezt most nem tudom megoldani. Csengetek imelc valamelyik barátod szüleivel, ha bevesznek a buliba, de ti fiúk mentek a nagyihoz. Jutka, mama, nem tud minket kivinni a partra, próbálkozott tovább Péter. Úgy tűnt, mindenképp ki akar menni a vízhez. Nem tudom, kérdezd meg, ha ideért. Dobtam le magamról a felelősséget. Nem volt ez túl igazságos anyámmal szemben, de ki akartam szabadulni a konfliktus helyzetből, mert már a délelőtti megbeszélésen járt az agyam. Egyébként hány óra van? Fordultam Csengéhez, aki testben ugyan jelen volt, de lélekben egész máshol, a mobilját bújta. Nem tudom, Dörmögött vissza, mint aki nem is hallotta, mit kérdeztem. De tudod, ott van a kezedben a mobil, köttem. De csetelek, vakkantotta. – Nem érdekel, emeltem fel egy kicsit a hangomat. Ez persze megtette a hatását. Fél nyolc, mondta, aztán kihiátrált a szobából. Persze forgatta a szemét és persze halálosan unta az anyját. Egy pillanatra elmerengtem azon, hogy vajon én is ilyen voltam-e. Valószínűleg igen. Kiszavartam a gyerekeket a szobából, mert nem volt időm továbbra is heverészni. Pont egy órán van még, hogy elkészüljek a megbeszélésre. Kilencre bent kell lennem a városban. Pattogtam, és kihessegettem a fiúkat, mint a kismadarakat. Remélem anyám hamarosan megérkezik, és átveszi a stafétát. Vagy lerakom a gyerekeket a tévé elé, és nem lesz miatt a lelki ismeretfordalásom, futott át az agyamon. Mindenki reggelizett? kérdeztem, miközben átmozgattam a nyakamat. Természetesen fájt, mint általában. Talán kéne egy új párna, Tűnöttem. Én még éhes vagyok. Kiabált vissza Marci, aki, mint a meg is feledkezett volna a strandról. Ehetek lekváros kenyeret? Hagyjak anyámra három gyereket, akiknek már reggel cukorsokjuk van, gondoltam. Egyél inkább pirítóst, mondtam, és neki láttam az ágyazásnak. Na, na, a Peti is eltett duzzogott. Akkor egyélte is azt. Megettem az összeset. Vigyorgott a bátyja az ajtóban. Ó, oh, szólt vissza a másik, és utána iramodott. Na, szóltam rá, hogy beszélsz? De természetesen már nem hallotta. A testvére után rohant az emeletre. Csak a lábdobogás verte fel az egész házat, mintha minden porzem táncolt volna a levegőben. Mindegy. Amíg nem ölték meg egymást, nem érdekelt, akárhogy is sivalkodtak majd elrendezik. A lányom már magára zárta a szobája ajtaját, gondoltam, igyekezett fuvar találni magának a partra. Nem tudom, mikor lett ilyen önálló. Talán akkor történt, amikor én ilyen enervált lettem. Álltam a tükrös szekrény előtt a hálóban, és azon tiprodtam, hogy mit vegyek fel a megbeszélésre. Nem volt ez igazi állásinterjú, hiszen a régi munkahelyemre mentem, az ikrek születése előtt több évig teljes állásban dolgoztam a könyvelő irodában, és több mint három éve voltam az állandó tanácsadójuk. Home office-ban. De azért izgultam, hiszen meg kellett mutatnom magam normális ruhában, normális valómban, hogy képes vagyok visszatérni a munkavilágába, és száz százalékig a munkámra és a cégre koncentrálni. Hónapok óta a megváltást vártam ettől a találkozástól, hiszen a fiúk szeptembertől súliba mentek, én pedig visszadolgozni. Normálisan, mint minden ember. Reggeli keléssel, pontos napi rendel, napkezdettel, napvéggel. Úgy hangzott, mint a mennyország. Én ugyanis azok közé az emberek közé tartoztam, akik imádják a munkájukat. Másoknak talán nem valami izgalmas a választott szakmám, de én megtaláltam benne az izgalmat. A szépséget a számokban. Abban, hogyha valami nem stimmel, azt kerek perec látni lehet, és javítani. Ez volt az én világom, ahol minden tényszerű, logikus és számszerűsíthető. Az irodavezetővel volt találkozom és úgy izgultam, mint egy randi előtt, pedig csak a pontos kezdést és a fizetést kellett fixálnunk. Persze azt a világért sem árultam volna el, hogy negyven forintért is gondolkodás nélkül visszamennék. Annyira vágytam már a változásra. A ház földszintjéről mocorgás hallatszott. Valószínűleg megjött anyukám. Imádtam, hogy sohasem késett. Ő egyszerűen ilyen volt. A végletekig lehetett rá számítani. Pláne, ha az unokáival kellett lennie. Bent vagyok a hálóban, öltözködöm, főz magadnak nyugodtan egy kávét, kiabáltam. Te is kérsz? kérdezte. Nem, köszi? Eléggé izgatott voltam koffein nélkül is. Ráadásul úgy terveztem, hogy ha végeztem, úgyis beugrom Nórihoz egy kis plegykálásra. Gondoltam, majd kávézom, ha túl vagyok a megbeszélésen. Kivihetem a gyerekeket a partra kiáltott fel. Hoztam naptejet meg törölközőt magamnak. Persze, kiabáltam vissza. Legalább lesz egy gondolatnyi időm magamra is, ha üres a ház. Kettő Viszonylag nyugodtan léptem be az iroda ajtaján a fehér lemvászonruhámban, amely inkább strandruha volt, és kínomban húztam magamra. Hogy miért kínomban? <gül> mert semmi sem jött rám, és erre egyáltalán nem voltam felkészülve. Addig próbáltam a hálóban a csini ruháimat, hogy két dologra jöttem rá. Az egyik, hogy egy nő sohasem lehet jól öltözött úgy, hogy a ruha kényelmes is legyen, pláne ha majdnem negyven éves, és utoljára a múlt évezredben volt rajta magas sarkú cipő. Ceruzaszoknyához meg mégsem lehet papucsot venni. A másik pedig hogy bármennyire is szerettem volna felvenni valami igazán csinosat, amiben megmutathatom a főnökömnek, hogy mennyire számít nekem ez a munka, viszonylag hamar rájöttem, hogy nem fog menni. Ugyanis legalább öt, de inkább hét kilóval voltam több annál, mint amikor még rám jött a szoknyám, és kibírtam a magas sarkút. Ezen persze kaptam egy kisebb hisztirohamot, mire anyám a segítségemre sietett, Pont úgy, mintha tinédzser lettem volna, aki moziba készül egy fiúval. Bár csak egy fiúval készültem volna moziba. Ezen a ponton leginkább a férjemmel mennék, mert mostanában csak a fiaimmal jutottam el, és leginkább olyan filmekre, amelyeknek a felénél a közönség nagy része elkezdett kimászkálni a mosdóba. Nem láttam még olyan hét évest, aki kibír egy teljes Disney mesét úgy, hogy közben magába dönt egy liter üdítőt. Szóval a film felétől feláz és leülsz, hogy a sorban bejebbülő gyerekek idejében kírjenek a klotyóra anélkül, hogy összepisélnék a sort. Szóval Jutka mama végső elkeseredésében egy olyan hosszú fehér ruhát adott rám, amelyben nem látszott, hogy cipőben vagyok, aztán kirakott az ajtón. Én pedig csak imádkozhattam a kocsiban, hogy a főnököm nehogy azt higgye, hogy a strandról jövök mert egyébként pont úgy néztem ki. De legalább nem kellett behúznom a hasamat, ami azért is okozott hatalmas megkönnyebbülést, mert amilyen ideges voltam és amilyen kánikula volt, szinte biztosra lehetett venni, hogy elájulok. Ezek után az volt a minimum, hogy kirúzsozom a számat még akkor is, ha erre csak a kocsiban tudtam sort keríteni, és nem is sikerült valami jól. Viszont a piros rústól mindig egy kicsit energikusabbnak éreztem magam. Amikor odaértem, Tibor, a könyvelőiroda tulajdonosa kedvesen behívott, kávéval kínált, és bekapcsolta a légkondit. Megköszöntem. Aztán pedig olyan dolog történt, amire egyáltalán nem voltam felkészülve. A nagyfőnök nem ült le az asztalához, hanem neki támaszkodott az elejének, és törtelni kezdte a kezét. Láttam rajta, hogy nagyon zavarban van, és valami olyasmit fog mondani, amire nem készültem fel. Nem foglak tudni visszavenni állandóra szeptembertől. Mindig is kedveltem benne azt, hogy nem kertelt. De mivel életemben először veszítettem el a munkámat, egy kicsit bántam, hogy nem volt kíméletesebb. Bár nem hiszem, hogy akkor sokkal jobban éreztem volna magam attól, hogy a tervszerű és precíz életről szóló álmaim szépen elolvadtak, mint ahogy a seggem is kezdett éppen a bőrfotelben. Persze nem csak emiatt mocorogtam, hanem amiatt is, mert egyre jobban eluralkodott rajtam a pánik. Hirtelen nem tűnt olyan jó ötletnek a kifestett száj, mert éreztem, hogy elkezdtem harabdálni, ettől pedig bizonyára rúzsos lett az összes fogam. – Hogy mi? – kérdeztem nem éppen finoman. – Nagyon sajnálom, Gabi, de a Covid miatt nagyon sok cég lehúzta a rolót. Egyre kevesebb az ügyfelünk, és a felveszlek, de mit is beszélek, nem tudlak felvenni, nincs rá keret. Bámultam a főnök szemüvegén lévő új lenyomatot, amelyet pont megvilágított az ablakon betűző nap. Azon méláztam, hogy vajon miért nem törli meg. Kedvem lett volna levenni az óráról és megtörölni. De nyilvánvalóan csak azért kalandoztak el a gondolataim a szemüvege felé, hogy megakadályozzam magam abban, hogy felálljak, és elkezdjek vele ordítani. Ezt az információt ugyanis telefonon is közölhette volna és akkor nem reménykedem hetekig ebben a munkában. Ezt telefonon is elmondattad volna Tibor, mondtam pikirten. Megrázta a fejét. Nem akarta mennyire tiszteletlen lenni. Számtalanszor kihúztál a csávából, amikor határidős munkáink voltak, és az elmúlt években nagy segítség volt, hogy otthonról is bedolgoztál a gyerekek mellett. <hállt> Ez nagyon úgy hangzott, hogy teljesen kileszek rúgva, nem csak a jövőbeli munkámnak fütyültek, hanem a jelenleginek is. – Jól értem, hogy a tanácsadói státuszom is megszűnik? – kérdeztem, és ezúttal már egyáltalán nem próbáltam leplezni az idegességemet. De azért ráültem a kezemre, nehogy felpattanjak, és levegyem a szemüveget a fejéről. Egyre jobban idegesített az a paca. Igen. Sajnos azt a szerződést is fel kell bontanom veled – Szomorúan nézett rám a mazatos szemüvege mögül. Nyugodtan kikapcsolhatod a légkondit, mert ez jobb volt, mint egy hideg zuhany. Sajnálom, én tényleg nem értem, minek rángattál ide, fortyantam fel. M mert így éreztem tisztességesnek. Évek óta dolgozunk együtt, nem akartam mobilon lezavarni. Mindig nagyszerű munkát adtál ki a kezedből, és a szakmai tudásod egészen kivételes. Szuper, akkor ne ki! Nem rúglak ki, csak nem veszlek fel. Ugyanaz. Nem, mondta határozottan. Egyáltalán nem ugyanaz. Ha tehetném, felvennélek, hiszen veled sokkal könnyebb a munka, de jelenleg éppen átszervezés zajlik a cégnél, és meg kellett hoznom ezt a nagyon nehéz döntést. Tudtam, hogy igazat mond, és hallottam a hangján, hogy tényleg sajnálja. Igyekeztem megnyugtatni magamat, mert lassan eljutott az agyamék, hogy nem azért hívott be, mert túráztatni akart, hanem mert tényleg nem akart telefonon elbúcsúzni. Hát, kezdtem bele. Nem mondom, hogy erre fel voltam készülve, de köszönöm, hogy szántál rá időt, hogy személyesen közöld velem. Borzasztóan sajnálom, Gabi, és amiben tudok, segítek. írok ajánlást, vagy felhívok néhány céget, ha szeretnéd. Bólintottam. Köszönöm, az tényleg sokat segítene. Nagyon szeretnék visszamenni dolgozni. A férjemről nem is beszélve, aki térdelő rajban várja a szeptembert, hogy leadhasson végre néhány projektet. – Hogy van, Nandi? – kérdezte. – Mit tudom, én alig látom – mondta műszintén. – És ha már a látásról beszélünk – odaléptem hozzá – megengeded? – Persze. Levettem a szemüveget az orráról, és a táskámban révő szemüvegtisztítóval lesuvickoltam a pacát róla. Rontja a látást a koszos üveg, mondtam. Hm, hiányozni fogsz, felelte Tibor, aztán megszorította a kezemet. Ti is nekem. Igyekeztem felszívni magamat, és méltósággal kilépni az irodája ajtaján. Ettől persze nem lett jobb, meg attól sem, hogy a titkárnők könnyes szemmel ölelgettek, amikor úgy húsz perccel később menekülőre fogtam. Naná, hogy sírtak. Ők pontosan tudták, hogy egy olyan ember megy el, aki után nem kell takarítani. Mármint nem lesznek dühös ügyfelek, és nem lesznek szakmai atlanságok. Pont ez volt velem a baj. Túl jó voltam, és gyors, és precíz. Tibor nem tudott megfizetni. Persze ezt nem mondta el, de én erre jutottam a kocsiban, amikor harmadjára is belevertem a fejemet a kormányba. Az első gondolatom természetesen az volt, hogy felhívom a férjemet. Nem vette fel. Végül is miért beszélne a feleségével? Nem erre a találkozóra készült napok óta. Értettem én, hogy elfoglalt, de néha ránézhetett volna a telefonjára. Neki legalább van munkája. Mutyogtam magam elé, aztán beletúrtam a hajamba. A legjobb lesz, ha átmegyek Évához a levenderbe. Minimum fél liter levendul a vizet magamra fújok, attól majd megnyugszom. Morogtam az autó kormányának, miközben felvettem a napszemüvegemet. Tanácstalan voltam. A szépen felépített negyedik negyedévem a kukában landolt, a férjem pedig cseszik felvenni nekem a telefont. Valójában nem fújni kellett volna magamra levendul a vizet, hanem fürödni benne. Bár ha fürödtem volna, sem lett volna elég. A fürdésről persze eszembe jutott, hogy a legjobb volna úzni egyet a Balatonban. A hideg víz majd kimossa az agyam. De legalább egy kicsit lehűti a strandruhás anyatestemet. Három. Ha a két legjobb barátod haragban áll egymással, te is nagyon nehéz helyzetben vagy. Ugyanis mind a kettő kimondatlanul is elvárja, hogy az ő pártját fogd. Ez bizonyos helyzetekben lehetséges, bár az mindenképp elgondolkodtató, hogyan tudsz megértő és lojális maradni mindkettőhöz. Én is két tűz közé kerültem, annak ellenére, hogy természetesen sem Nóri, sem Éva nem mondta ki, hogy foglaljak állást, kinek van igaza. Az volt az álláspontom, hogy mindkettőt támogatni fogom a döntésében, bármennyire is hajlok arra, hogy az egyiknek vagy a másiknak adjak igazat. Mióta kiderült, hogy vagy ezer éve egy kellemesen depressziós és alkohollal teli este végén Nóri és Tamás összegabajodott, Éva nem állt szóba Nórival. Függetlenül attól, hogy minden napot két egymástól öt méterre lévő épületben töltöttek, és Nóri kávézójába Éva anyja vitte a levendula szirupot, a lányok nem tudtak ebből kikeveredni. Én mindkettőt megértettem. Nóri nem volt őszinte, Éva pedig túlságosan makacs volt, hogy engedjen az igazából. És mindkettőjüket továbbra is feltétel nélkül szerettem, felváltva beszélgettem velük, de ennél jobban nem akartam beleavatkozni. Nem adtam tanácsokat a béküléshez, és nem közvetítettem közöttük arról, hogy ez egy marhaság, az élet rövid, Tamás imádja Évát, hova tovább egyébként Nóri is. Az járt a fejemben, hogy mivel az előző húsz évben sem létezett a nagy hármasunk, még egy-két hetet kibírok ebben az értelemben álló háborúban. Bár rettentő nehezemre esett, hogy a nyár elején frissen megtalált triumvirátusunkat, nem tudtam egy estére sem összehozni. Egyébként pedig nem akartam okoskodni mások érzéseivel kapcsolatban. Mióta gyerekeim voltak, egy nagyon fontos dolgot megtanultam. Akármennyire is ismered a másikat, lehet akár a saját véred, de azt, hogy mi jár a fejében, mi hogyan érinti, hogyan fog reagálni, nem tudhatod. Viszont el kell fogadnod. A lányom csenge millió módon meg tudott lepni, mert minden egyes érzése az arcára volt írva. Üdítő volt egy olyan személy az életemben, akivel mindig pontosan tudtam, hányadán állok. Persze azért érhetik meglepetések az embert, ha anya nem árt résen lenni. Ugyanis a lányom boldogsága egy perc alatt tudott heveny depresszióba fordulni. A gyereknevelés maraton, nem gyors futás. Mindig van hová fejlődni. Mindenkinek joga van megélnie a saját érzéseit, úgy, ahogy akarja. Addig, ameddig akarja. Ezt nem árt szülőként a fejünkbe vésni. A gyerekeink nem a babáink, saját érzéseik vannak. Innen pedig már csak egy lépés a következő gondolat. Ez nem múlik el akkor sem, ha felnőttek vagyunk. Jó. Talán kevesebb hisztit nézel a társadalom, és megtanulunk nem kiborulni egy elsózott spagetti miatt, de az érzéseinkhez akkor is jogunk van. Évának is, Nórinak is. Én pedig nem voltam hajlandó egyikük felett sem pálcát törni. De azért nagyon vártam már a percet, amikor ők ketten végre elássák a csatabártot. Vagy legalább megisznak együtt egy pohár proszekót. A levendertől kicsit távolabb parkoltam, hogy legyen időm bámulni a balatont, amíg lesétálok a partra. Tíz óra körül járt az idő, és péntek lévén a sétány már megtelt turistákkal. Messziről látszott, hogy Nórinál tele a terasz, és sokaknak volt a kezében erviteles, bögre bőgrelógós kávé, amin elmosolyodtam. Milyen ügyes ez a lány? Nem hiába dolgozott annyit. A Léti levender is tele volt. Legalábbis kintről úgy tűnt, hogy jó néhányan állnak a benti pultnál fizetésre várva. Zsuzsa és Évi is bent cserénykedett, így jobbnak láttam leülni a bolt előtt lévő padra. Alig néhány perc telt el, és Évi már ki is jött hozzám. Na, mi van? hajolt le, és megpuszilte az arcom. Kisajtoltad belőlük a milliós fizetést, meg egy toszkán villát a családnak? képpen néztem rá. Sajnos nem tartanak igényt a szolgálataimra, sem teljes állásban, sem homofiszban. A barátnő arcáról is lefagyott a mosoly. Azonnal mellémült. Mi történt? Igyekeztem nem túl dramatizálni a helyzetet, de mitagadás, nem volt éppen jó kedvem. Semmi különös. A COVID, sok cég bezárt, kevesebb a munka, én pedig Toszkán villa nélkül is drága vagyok. Szívás. Az. A vevők közben kijöttek az üzletből, Éva pedig mindegyiktől elbúcsúzott. Szerettem nézni, ahogy a vevőivel bánt. Bármilyen rossz napja volt, mindenkinek jutott egy mosoly. Egy kicsit olyan volt, mintha mindenkinek hálás lett volna azért, hogy betért hozzá. Nagyon vártam a szeptembert, tudod? Hogy a fiúk és csenge is suliba mennek, Nandi dolgozik, és végre én is visszamehetek teljes munkaidőben a számaimhoz. Nagyon jó lenne már, ha kerülne egy kis rendszer az életünkbe, bár ki tudja lehet, hogy ha gyerekeid vannak, akkor ez egy lehetetlen küldetés. Hát erről nem tudok nyilatkozni, mondta. Talán anyámmal kéne erről beszélgetned. Vagy a tiéddel. Nekik van tapasztalatuk. Anyámat nem mertem még felhívni. Majd miután beszéltem Nándival, vagy ha már kicsit lehiggadtam. Még nem tartottam ott, hogy nyugodtan tudjam közölni a tényt, mintha nem lenne semmi baj. Anya hatalmas segítség. Ha nem tudtam volna az elmúlt években a szüleimre bízni a gyerekeket, nem is tudom. Szerintem begolyóztam volna. Megértem. És csodálak. Engem? Ugyan? Az anyaság logisztika. Én pedig abban elég jó vagyok. Számok és oszlapok, tudod, az én világom. A váram és az igazodási pontom. Átsandítottam a kávézóra, ahol Nóri éppen a poharakat szette össze a teraszon. Átmosolyogtam rá, ő pedig integetett és a kezével invitált. Lopva Évára sandítottam, és a szemem sarkából láttam, hogy velem együtt ő is intett. Mintha egy apró mosoly és bojkát volna a szája szélén, de nem akartam szóvá tenni. Hullámokban tört rám a felismerés, hogy a szépen eltervezett életemet újra kell gondolnom. Hónapok, sőt évek óta abban a kényelmes gondolatban éltem a napjaimat, hogyha a fiúk suliba mennek, akkor szépen megy tovább minden, úgy, mint előtte. Visszarázódom a munkába, mintha csak egy aprócska pihenőt tartottam volna a karrierem útján. Ha újságszalag címként képzeltem el, nagyjából így szólt. Megszülettek a gyerekei, otthon maradt velük, később üstökösként ért vissza a munkavilágába a környék legjobb könyvelője. Hát nem. Nagyon nem. De a válaszok és a megoldások most nem jöttek. Egyelőre sajnáltam az egészet, és kezdtem magam nagyon rosszul érezni. Tudod, évén általában nem vagyok tanácstalan vagy szomorú. Teszem a dolgom, és mindig látom a következő lépést. Mondtam elgondolkodva. Oszlopok és számok? Igen. Előre megterveztem a következő tíz évet, nem csak az enyémet, hanem az egész családét. Felépítettem fejben, mint egy dzsenga oszlopot. Tudod, a fakockák, amiket egymásra kell pakolni, és úgy kiszedegetni őket egyesével, hogy ne boruljon le a torony. Éva bolintott. Most pedig nagyon úgy tűnik, hogy az egyik építőelemet elemet kihúzták a toronyból. Ráadásul egy elég fontosat, ami az egészet tartotta. Ez volt a helyzet. Bizonyára találni fogok munkát az én képesítésemmel, nem ez volt a gond. Hanem az, hogy visszamenni a régi cégemhez annyira kézenfekvő és annyira kényelmes volt. Kényelmes, mint ez a fehér strandruha. Fejeztem be hangosan a mondatot. Mi? kérdezte Éva vigyorogva. Semmi. legintettem. Az élet olyan lett az elmúlt években, mint ez a ruha. Bele is híztam. Csodásan nézel ki, mondta komolyan Évi. Egy szót se halljak, olyan média által sugalt követelményekről, amelyeknek egyetlen húsvérnő sem tud megfelelni. Nincs gond a testemmel. Nem utálom magam vagy ilyesmi. Csak tényként állapítottam meg ma reggel, hogy nem jött rám semelyik régi kosztümöm, de úgy látszik, nem is lesz rájuk szükségem. <gül> Szép kis metafora, mondta Évi, aztán felállt. Hátrafordultam a közben kiürült levender belseje felé. Be kell mennem pakolni, mondta a barátnőm. Folytathatjuk csak muszáj anyának segítenem. Most én legyintettem. Menj csak szívem! Köszönöm, hogy meghallgattál, de átmegyek Nórihoz. Iszom egy kávét. Hát, ha attól eszembe jut valami okos. Oké, okay. és hív fel, ha bármikor domálni akarsz, vagy gyere be, ha erre jársz. Tudod, hogy rád mindig van időm. Négy Alig néhány percet időztem csak Nórinál, mert szemmel láthatóan zavartam. Tömve volt a kávézó, és mivel egyedül vitte a pultot meg a teraszt, legyen az bármilyen kicsi is, lógott a nyelve. Nem akartam tovább terhelni a mizériámmal, így magamhoz vettem egy elviteles kávét, és lesételtem a partra. Magam mellé tettem a telefonomat, hogy meghalljam, ha a férjem hív. Nem akartam Nándinak üzenetben elmondani a hírt, úgy éreztem túlságosan aggódna, és azt nem akartam. Reméltem, hogy hamarosan visszahív. Aztán kiültem a móló végére a poharammal, és néztem a vizet. Én mindig is azok közé a balatoni emberek közé tartoztam, akik értékelték, hogy itt élnek a mindennapjaik. A víz hatalmas segítség volt, amikor már elég nagyok lettek a gyerekek, hogy biztonsággal kimerjem őket hozni ide. Valójában az ikrek születésüktől fogva minden nyarat a strandon töltöttek, Előbb egy paranyával, később pedig egy egyre többet megengedő anyával. Csengét még sokkal szigorúbban korlátoztam. A fiúknál már csak fél szemmel néztem föl, ha hínát a szájukba, vagy ha megettek egy fél kiló iszapot. Mivel a házban májustól szeptemberig elviselhetetlen az idő, ráadásul egy laptoppal a strandon is tudtam dolgozni, a gyerekek tényleg egész nyáron a vízben vagy a parton voltak és imádták. Imádtak halakat hajkurászni, apró rákocskákat keresni, vagy éppen madarakat megfigyelni a nádasban. Néha féltékeny voltam az apjukra, aki nálam jóval többet tudott a természetről. Így neki mutatták meg az első békatetemet a strandon, vagy az ő véleményét kérték ki, hogy milyen halakkal lehet reggel találkozni, és milyenekkel éjszaka. De amikor rájöttem, hogy ez mindannyiunknak egy fontos kapcsolódási pont, elengedtem a féltékenységemet. Ma már csodálatosnak találom, hogy a gyerekeim az apjuktól tanultak mindent, amit a természet közeli dolgokról tudnak. Ahogy ott ültem, az agyam furcsa régi helyekre vitt. Egyik pillanatban még a gyerekkoromban jártam, és én voltam, aki halakat kergetett, a másik pillanatban a férjem arcát láttam azon a nyáron, amikor egymásba szerettünk. Olyan jól ismertem ezt az arcot, hogy pontosan le tudtam volna rajzolni minden ráncot, minden eret a szemében. Ismertem és szerettem, ragaszkodtam hozzá, elkápráztatott a férfi, a lehet belőle, az apa, kivé vált. Pedig ezt az ember nem tudja előre. Én legalábbis nem tudtam, hogy egy balatoni nyári szerelemnek az lesz a vége, hogy tizenöt év múlva még mindig együtt vagyunk, és három gyereket nevelünk majd. Az egyetem után friss diplomásként miink volt a világ, legalábbis néhány hétig, amikor megismerkedtünk. Nándi néhány barátjával érkezett a városba egy nyári munka miatt. A tervezőiroda, ahol gyakorlaton volt, kivezényelte őket egy építkezésre, mondván, ne csak papíron, hanem gyakorlatban is nézzék, ismerjék meg, hogyan épül fel egy ház. Viszonylag hamar világosá vált mindkettőnk számára, hogy Nándinak egyáltalán nincs kedve visszamenni a barátaival Pestre. Ezt már a harmadik közös éjszakánkon pedzegette, de én persze egyáltalán nem vettem komolyan. A Balatonnál sok fővárosi fiú megfordul nyaranta, bőven van lehetőség flörtre és komolytalan kalandokra. Akadt nekem is bőven, mindig is szerettem bulizni, táncolni, éjszakázni. Júniustól szeptemberig miénk volt a part. Norival az összes pénzünket bárokban és diszkokban vertük el, imádtunk hajnalig táncolni, és a néhány napra állandó táncpartner is akadt, hát legyen. A helyén tudtuk kezelni ezeket a románcokat, és egyikünknek sem jutott eszébe férjet keresni. Alig múltunk húsz évesek, gondolanok voltunk, szépek, és nem érdekelt bennünket a holnap. Aztán megjelent ez a kicsit komoly, kicsit félszeg srác, aki, ha megígérte, telefonált, és akinek reggel sem utáltam a fejét. Néhány hét múlva mégis hazament, mert véget ért a kiküldetése, és furcsa mód még utána is telefonált, üzeneteket írt, és péntek este, miután végzett a melójával Budapesten, még elcsípte az utolsó vonatot, hogy ideérjen. Hajnalig beszélgettünk a mólón, mert persze szállást foglalni nem volt pénze. Időnként belógtunk a szüleim házába, azt a reggel Nándi igyekezett észrevétlenül kisurranni. Ez így ment egy darabig, aztán anyám megkönyörült rajtunk, és jóvá hagyta a viszonyt. Amúgy is tudta, hogy a srác a szobámban bújkált. Akkor már nem viszony volt, hanem szerelem. Őrületes, és mindent elsöprő. Természetesen olyan, amire nem tudtam nemet mondani, és nem is akartam. Boldogan úsztam bele ebbe a szerelembe, és csak azt tudtam, hogy sohasem akarom elengedni ennek a fiúnak a kezét. Néhány hónap múlva már feleség voltam. Núria haját tépte, mert pontosan látta rajtam, hogy elveszítette a bulizós barátnőjét. Egyébként Tündéri volt a tanumként a rögtönzött polgári esküvőn, és ő volt az első, aki hozott egy gofri sütőt az új albérletbe. Aztán megtanított használni is, mert kezdőházi asszonyként semmihez sem értettem. A volt pénzünk, elugrottunk Bélabához a sárgába lángosozni és fröccsözni, de általában nem volt. Nándi pedig egyre frusztráltabb lett. Hajnalban indult Budapestre, hogy odaérjen a tervezőirodába, ugyanis nem mondott fel a munkahelyén. Úgy látta jónak, ha továbbra is keményen dolgozik, még elég jó nem lesz ahhoz, hogy saját irodát nyisson, itt a Balcsin. A szüleim később lepasszolták nekünk a régi toyota amivel egy kicsit könnyebb lett az élet, hiszen nem vonattal kellett oda visszaingázni a mindennap. Így utólag visszagondolva nem is értem, hogy bírta energiával. Erre csak egy válasz van. Fiatalok voltunk. Vitt minket a lendület. A szerelmünkből töltekeztünk. Folyton akartunk valamit. Terveink voltak. Állandóan arról beszéltünk, hogy milyen házunk lesz, milyenek lesznek a gyerekeink, és bejárjuk a világot. A világot végül nem jártuk be. Helyette azonban lett egy saját világ, egy saját mennyország a gyerekekkel és a szerelmünkkel. De vajon mikor feledkeztem el ezekről a dolgokról? Mikor változott meg minden ennyire, és lettem ilyen kiéget, hogy már kora reggel fáradtan ébredek? Nem tudtam, mikor történt az a hatalmas változás az életemben, hogy már nem energikusan ébredtem. Csak a plafont bámultam, és vártam, hogy véget érjen a nap, és újra el tudjak aludni. Rápillantottam a telefonomra. Órák teltek el azóta, hogy megcsörgettem Nándit, és még mindig nem hívott vissza. Melekortyoltam a kávéba, és úgy döntöttem, hogy még nem megyek haza. Eltöltök egy napot magammal és a Balatonnal. A sétányon ebédelek, beúrom Lacihoz egy kifliért, vagy elmegyek a sárgába lángosozni. Adok egy napot magamnak, mert muszáj. Muszáj rendbeszednem a gondolataimat. Ez volt a tervem. És a legmeglepőbb az volt az egészben, hogy évek óta nem emlékeztem olyan napra, amikor valóban nem csináltam semmit, csak lógtam a levegőben. Meg a parton. Egészen eddig a napig. Öt Mire hazaértem a magammal töltött nap után, alaposan leégett az alkarom. Mivel nem készültem hosszú sétára a városban, elfelejtettem bekenni magam reggel. Öreg hiba. A fejem zsongott a melegtől, és feszült is voltam, mert este hat körül járt, és Nándi még mindig nem hívott, pedig a nap folyamán többször is kerestem. Jó volt hazaírni a csivitelésre, amely a konyhában fogadott, bár láttam, hogy anya arca is megpirult és fáradtnak tűnt. De tudta, hogy fontos napom volt, így azonnal nekem szegezte a kérdést. Minden rendben ment a megbeszélésen? Persze, majd később elmondok mindent. Erőltettem magamra egy mosolyt. Egyelőre nem volt energiám elmesélni neki, mi történt, főleg, hogy a három gyerek alaposan kimerítette. Ezt már akkor láttam, amikor beléptem az ajtón egy vödör-mencs várfagyival, amelyre az összes kiskorú azonnal rávetette magát. Nem volt kétségem afelől, hogy a nagyi is engedélyezett ma nekik legalább egyet, de úgy döntöttem én is eszem. Úgyhogy mindannyian körbeültük a konyha asztalt, és kanállal, dobozból faltuk a hideg finomságot. Septében elmesélték, hogy egész nap kint voltak a parton, de még mindig nem üzemel a csúszda, és Csenge tovább nyávogott, amiatt, hogy szeretne megtanulni vitorlázni, amit én túl korainak gondoltam. Egyébként pedig pillanatnyilag egy vasam sem volt. Szóval ismét nemet mondtam a vitorlás táborra. De anya! – vigyet le az alsó ajka, mikor fogod megengedni? Egyelőre a vizet fogom megengedni a kádba, és leveszem végre ezt a göncöt. A hajót mikor fogod megengedni? Ha ilyen erőszakos vagy, akkor semmikor. Vágtam rá türelmetlenül. És ha most két napig nem kérdezem meg, próbált kicselezni. Akkor majd meglátjuk két nap múlva. Válaszoltam rossz kedvűen. Kezdjétek el az esti rutint, de a lenti fürdőben ne fönt, a felsőbe én szeretnék menni. Jaj, anya, de akkor éjfélig is fent leszünk, mire Marci lezuhanyozik. Pörölt a lányom, aztán átsuhant az agyán, hogyha ő megy be először, akkor ez a szituáció nem fog fennállni. Szóval elvált a fagy és berohant a fürdőbe. Na, ez is megvan, mondta anyám, majd fáradtan elmosolyodott, megpuszítta a fiúkat, aztán elindult kifelé. Csodálatos nap volt veletek, köszönöm. Legyetek kíméletesek anyátokhoz, mert nagyon fáradt, kacsintott rám. Este hét körül járt az idő. Szerintem már nagyon ment volna, úgyhogy megint csak nem akartam a meséléssel feltartani. Köszönöm a segítséget, mondtam, és megöleltem, a szokásosnál talán egy kicsit hosszabban. Természetesen észrevette. Minden oké. Nem szoktál te ilyet, hogy egész nap bolyongsz a sétányon. Tudom, kicsit össze kellett szednem magam, átgondolni néhány dolgot. Láttam rajta, hogy kérdezett volna, de ehelyett csak elgondolkodva fürkészte az arcomat. Mintha olvasni tudna benne. Végül úgy döntött, hogy nem faggat. Ezt most elhiszem, mert elfáradtam, és nem tudok itt maradni lelkizni. Nem kell lelkizni, minden oké, okay, mondtam, és kinyitottam az ajtót. Menj haza, és pihent ki az unokáidat. Te pedig feküdj a kádba, biztos jót fog tenni. Bolintottam. Két órával később már az összes gyereket ágyba dugtam, én pedig a hálóban próbáltam egy könyvre koncentrálni. De leginkább arra, hogy ne robbannyak fel. Ahogy teltek a percek, Elmúlt este kilenc, és Nándor még mindig nem hívott vissza. Tudtam, hogy valószínűleg nem csavarodott fel egy fára a mert arról már tudnék. Viszont cseszett életjelet adni, amitől egyre inkább ideges lettem. Bizonyára neki is stresszes volt a napja, és millió dolga akadt. De nem ártott volna, ha legalább öt percet szállna feleségére, és visszahívja. Én legalább háromszor kerestem. Hiába. Már majdnem fél tizenegy volt, amikor hallottam, hogy beáll a garázsba, aztán pedig a konyhába ment, hogy egyen valamit. Mindig így csinálta, ha sokáig maradt bent. Annyira belemerült a munkába, hogy enni is elfelejtett. Máskor rettenetesen sajnáltam, hogy ilyen nehéz napja volt, de ezen az estén már nem tudtam tisztán gondolkodni. Iszonyúan mérges voltam rá. Annyira, hogy azt sem tudtam kivárni, amíg felér a hálóba, magamra kaptam a köntösömet, és lementem a konyhába. Már csak azért is, mert nem akartam az emeleten lefolytatni azt a beszélgetést, amely valószínűleg ordításba fog torkolni. Az pedig felébreszti a gyerekeket. Szóval leosontam a konyhába, és megálltam az ajtóban. – Te még ébren vagy – emelte fel a fejét a sonkás szendvicsből, meg a telefonból. Super. Tehát egy, életben vagy, kettő, működik a telefonod. – mondtam feldúltan. <gül> Miért nem működne? – nézett rám bombán. Hát mondjuk azért, mert ma háromszor hívtalak, és csesztél egyszer is visszahívni. – mondtam a rétező legszigorúbb hangomon. Nem érdekelt, hogy fáradt, és az sem, hogy lesből támadtam rá. – Baj van? – Kérdezte még mindig értetlenül nézve rám, bár lehet, hogy ez nem is értetlen volt, hanem fáradt. <gül> Most, hogy így kérded, de még nem volt kedvem túllépni azon, hogy nem hívott vissza. El fogom mondani, hogy mi volt ma ilyen fontos, amit egyébként tudnod kellene, de előbb térjünk vissza arra, hogy miért is nem hívtál vissza. Háromszor. Letette a telefont és eltolta magától az üres tányért. – Ezt most nem fogom megúzni beszekedés nélkül, ugye? – Hát nem, barátom. Beleegyezően bólintott. – Oké. Szóval azért nem hívtalak vissza, mert nem gondoltam, hogy fontos, és úgy számoltam, hogy öt körül úgyis hol leszek, és akkor megbeszéljük. Sajnos úgy adódott, hogy egy ügyfél fél négykor telefonált ordítva, hogy a katalógusban rendelt új hűtőgépe nem fog beférni az átalakított konyhájába, ami egyébként nem hangzik komolynak. De mivel ez egy fontos ügyfél, nagyon is komoly volt a probléma. Hadarta el egy szuszra. Összefogtam magamon a köntösemet, és leültem az egyik, a Konyha szigetnél álló magas székre. Sajnáltam, hogy rossz napja volt, de nekem még rosszabb. Nandi, milliószor megbeszéltük, hogy visszahívjuk egymást, ha nem érünk rá, akkor is olyan nincs, hogy nem veszel tudomást róla. Emeltem fel a hangomat megint. Sajnálom mondta békülékenyen elvitt a nap. Beleíttem a vízbe, amelyet kikészített magának a szendvicshez. Még mindig arra vártam, hogy megkérdezze mégis mi volt olyan fontos, amiért háromszor telefonáltam? Elmondott, hogy mi történt, vagy ki kell udvarolnom belőled? Nem a néztem rá szigorúan rohadt mérges vagyok rád. Bocsánatot kértem. Hallottam. Szóval, dobolt az ujjával. Nyilvánvalóan nem voltunk egymásra hangolva. Hirtelen már nem is volt kedven beszélni vele. Mindkettőnknek nehéz napja volt. Nem akartam veszekedéssel tovább a helyzeten. Összeülök egy rántottát. Egy kicsit én is megéheztem. Azt hittem, hamarabb jössz, és együtt vacsorázhatunk. Igen. Valójában azt terveztem, hogy leülünk vacsorázni, akár ki a kertbe, mint más normális családok, és megvitatjuk a dolgokat. Beszélgetünk arról, hogy kinek milyen napja volt, aztán rátérek arra is, hogy nem lesz munkám. De nem így történt. A gyerekek jobbra-barra döltek egész este, nem volt kedvük megvárni az apjukat, inkább tévésztek, aztán elaludtak. Hullafáradtak voltak a forró nap után. Csengét még csak-csak fel tudtam kelteni, de a fiúkat egyesével cipeltem be az ágyukba. Én pedig egész nap csavarogtam, régi helyekre sétáltam, és megpróbáltam rendet tenni a fejemben. Nem igazán sikerült. Persze hiszen közben végig azon bosszankodtam, hogy nem tudom magam kiventilálni a férjemnek. Aztán, ahogy kint besötétedett, egyre dühösebb lettem. Nem csak azért, mert nem ért haza idejében, hanem azért is, mert nem tudtam róla semmit. De attól még csinálhatok neki egy rántottát. A férjem hálásan nézett rám, aztán megfogta a kezemet. Nem kell, csak ülj le és mondd el, hogy mi történt. Utána elhetünk. Mindig megnyugvást találtam az érintésében, a barna szemében. Megvolt az a képessége, hogy rám tudott hangolódni. Mindkettőnknek megvolt. Ma bent voltam a könyvelő irodában. Kezdtem bele. Az ma volt, ne haragudj, elfelejtettem. Láttam, hogy elrohantál reggel. Mit mondtak? Nagy levegőt vettem, aztán kifújtam. Gyakorlatilag kirúgtak. Sem szeptembertől nem tartanak rám igényt, sem a kisebb projektekben. Eléggé oda a hír, egyáltalán nem erre számítottam. Tudom, suttogta inkább magának, mint nekem. Nehéz lett volna eltitkolni a csalódottságát. Azonnal kiült rá az aggódás, de persze igyekezett leplezni. Akkor ezért hívogattál ma. Ne haragudj. <gül> most már mindegy. Csaptam rá gyengéden az asztalra. Ez most már így alakult. Enyhén szólva is váratlanul ért. Sejtelmem sem volt. Annyira hülyének éreztem magam, hogy diadalmasan bevonultam a fehér kaftánomban, mint egy amazon, aztán meg jól pofára estem. Éreztem, hogy folyamatosan hergelem magam, de muszáj volt kiadnom a tehetetlen dühömet. Nyugi, majd kitalálunk valamit, csitított Nandi. Persze, tudom, csak elterveztem az egész évet, most meg itt állok korgógyomorral, zabálhatnék, van, és tanácstalan vagyok. Valójában hónapok óta terveztük már, hogyha újra főállásban dolgozni fogok, Nándi kicsit visszavehet a tempóból, amire nagyon nagy szüksége lett volna már. Láttam, hogy az ereje végén jár, egyre túlhajszoltabb, és nem tölt időt sem a gyerekekkel, sem velem. Elnéztem a fáradt és csalódott arcot. Egyikünk sem így tervezte a nyár hátralevő részét. Sajnálom. Tudom, hogy kevesebbet akartál dolgozni, mondtam neki, és megfogtam a kezét. Hát, ez van, felelte csüggedten. Megyek le, aztán lefekszem, mert holnap megint ötkor kelek. Néztem utána, ahogy eltűnik a lépcső feljáróban, aztán én is csináltam magamnak egy csonkás szendvicset. Úgy éreztem, szívesen beszélgettem volna még vele a jelenlegi helyzetről, de a jelek szerint ő nem így gondolta. Talán csalódott volt, talán fáradt, talán dühös is egy kicsit, vagy ezek közül mind. Az biztos, hogy én nagyon egyedül éreztem magam ott a konyhában, és ezen a sonkás sem segített. És a csak sem, amelyet utána küldtem. Jó lett volna még tovább beszélgetni, legalább érintőlegesen felvázolni, hogy mihez kezdjünk, de a férjemnek ehhez szemlátomást nem volt kedve. Pont úgy tett, mint akit egyáltalán nem érdekel, mi lesz velem. Mi lesz velünk. 6. Volt egy egészen jó trükköm arra, hogyan tudom visszaszerezni az irányítást az életem fölött. Amikor csenge öt éves lett, a fiúk pedig kettő körül voltak. Éreztem, hogy egyre jobban elfáradok, Kicsúszik a lábam alól a talaj. Mindhárom gyerek az időtájt érte el azt a korszakot, hogy már jártak, beszéltek, és az energia szintjük valahol az egekben volt. Úgy tűnt, hogy soha nem fáradnak el, csenge pedig napi három ezer kérdést tett fel nekem. Én megkidőltem. Még úgy is, hogy bőven volt segítségem a szüleimtől, és mellette nem kellett dolgoznom. Akkor tájt komolyan elgondolkodtam, mégis hogy a jó francba csinálják azok, akiknek nincs a kéznél nagyszülő, és a munka miatt is stresszelnek. Őszintén nekem soha nem ment volna, pedig az ikrek remekül el voltak egymással, csak csengét kellett állandóan lefoglalni, mert ő idősebb gyerek lévén extra figyelemre vágyott a kicsik mellett. Megértettem, és igyekeztem megadni neki, amire szüksége volt. Nem ment könnyen, mert közben lógott a nyelvem, és nagyon nehezen viseltem, hogy nem volt rend körülöttem. <gül> rend, Mondjuk inkább úgy, hogy káosz volt. Tudtam, hogy nem várható el egy olyan háztartásban, ahol három gyerek rohangál, hogy patikatisztaság és rend legyen, de engem nagyon idegesített. Így aztán egyik este beállítottam az ébresztőt hajnali ötre. Természetesen reggel lenyomtam, és ráhúztam még másfél órát. Aludtam, míg Marci felébredt, és másnap sem sikerült felkelni, de harmadnap kirúgdostam magam az ágyból negyedhatra. És akkor csoda történt. Nyertem magamnak majdnem két órát, mielőtt az összes gyerek megjelent pizsamában, és Nándi is felébredt. Reggel hétig megtörtént az a varázslatos dolog, ami már évek óta nem. Volt egy kis időm magamra. Elég friss voltam, hogy olvassak néhány oldalt, nyugodtan megigyem a kávémat anélkül, hogy kihűlne, és este találnám meg valamelyik polcon, és volt időm venni egy forró fürdőt, tele fürdősóval és finom olajokkal. Mire mindenki felébredt, túl voltam a wellness kezelésemen, Kicsit összerámoltam az esti kupit a konyhában, és megfésültem a hajamat. Megérte ezért kevesebbet aludni? Totálisan. Nem volt mindig energiám ezekhez a reggelekhez, és nem hazudok, simán előfordult, hogy inkább az alvást választottam. De megfigyeltem, hogy ha bevetem ezt a trükköt, a fejem tisztább volt, és jobban tudtam fókuszálni az előttem álló problémákra. Annak ellenére, hogy elég későn és nehezen aludtam el a sonkás szendvics és a csoki után, éreztem, hogy muszáj lesz megint bedobnom ezt a trükköt, és fel kell kelnem hajnalban, hogy rendezni tudjam a gondolataimat meg az energiaszintemet. Szóval, hogy újra embernek érezzem magam. A kánikula csúcsra járt, július végét írtunk, és a házban ment a légkondi. Igyekeztem tényleg csak végső esetben bekapcsolni, de a gyerekek nem tudtak pihenni, így muszáj volt. De miután felkeltem, azonnal kinyitottam a nappaliban az ablakokat, és kikapcsoltam a masinát. Engedtem, hogy a hajnali levegő beáradjon a házba. Nyugodt és csendes volt minden, csak a madarak indították a napot, de őket nehéz megelőzni, már négykor rákezdenek. Töltöttem magamnak egy pohár narancslevet, és úgy, ahogy voltam, mezítlább, kisétáltam a kertbe. Éreztem, hogy a reggeli harmattól vizes lesz a talpam, de nagyon jó volt érezni a földet a bőröm alatt. Megnyugvást hozott. Kapcsolódni tudtam a természettel. Engedtem, hogy az érzékeim, még ha tompák is voltak, de a minimumon vibráljanak. A nedves fű, a virágágyásból áradó földszaga a madarak csicsergése pont elég volt. Percekig álltam mozdulatlanul a fűben, és azt gondoltam, valójában milyen kevés elég lenne a boldogsághoz. Mindig elfelejtjük. Elfelejtem én is. Talán ideje lenne visszatérni az alapokhoz, a kezdetekhez, amikor még sokkal kevesebb is elég volt. Azon a reggelen például pont annyi, hogy hideg narancslevet ihattam, és állhattam a vizes gyepen, hallgatva a madarak csicsergését. Hét Te mit szerettél igazán? A kávét, mondta a szöszi kávézó tulajdonos barátnő, miközben elmosogatott néhány bögrét. Ha, ezt már kitalálhattad volna, vigyorgott, és egy kis tányérra kirakott egy-egy mákos pitét a gyerekeknek. Aztán kipenderült a pult mögül, és tökéletes koreográfiával szinte odaröptette a gyermekeimeli a tányírokat, mellé mindenkinek egy-egy pohár csapvizet. Precízen állt meg előttünk az evőeszköz is. Nehéz lett volna ilyen utána csinálni. Burkoljatok, terroristák, mondta nekik, aztán rám nézett. Gondolom, nem így értetted. Nem, mondtam, és hátradőltem a kényelmes széken. Úgy értettem, hogy emlékszel -e még a gyerekkorodra. Igyekszem elfelejteni, húztál a száját. Na most komolyan, emlékszel, hogy mi akartál lenni, amikor kicsi voltál? Hát, gondolkodott el, miközben feltöltötte a darálót. Nem igazán. A bátyám rocker volt, szerettem volna ráhasonlítani. Nírvánát hallgattam, emlékszel? Mindenki nírvánát hallgatott. Igaz. A kávézóban pesgett az élet. Mindenki a reggeli első koffeinjére várt, vagy a másodikra, attól függően ki mikor kelt. Már elmúlt fél tíz, szóval nekem is ideje volt inni egy második adagot. Lehet, hogy mégsem volt olyan okos ötlet a hajnali kelés. Volt valami gyerekkori vágyad? Érted, hogy énekesnő akarsz lenni, vagy tanár, festő, vagy ilyesmi? Nori elgondolkodva nézett fel a mosogatásból. Pénzt akartam keresni, de majdnem mindegy volt, hogy mivel. Emlékszel, amikor kitaláltam, hogy és karkötőket készítek, és beviszem a butikokba? Hangosan felnevettem. Persze, hogy emlékeztem azokra a szörnyűségekre. Valami lengyel alapanyagból volt, Nóri szerezte a nagy üzlet reményében. Éjszakákon át segítettem én is gumira fűzni a műanyag csillagokat, szívecskéket, medvéket, meg Isten tudja miket. Azt hittük, hogy ha eladjuk a butikokban, másnapra gazdagok leszünk. – Milyen kar kötő? – kapta fel a fejét a lányom. – hát… Nagyon menő. Van még vagy 1500 darab zsuzsa pincéjében. Kaphatok? Hát persze, mondta Nóri. Aztán szomorúan a levender felé is logott. Szerzek neked párat. Bologattam. Remek alkalom, hogy újra beszélje azzal a nővel. Tudod, a legjobb barátoddal, aki néhány méterrel lakik tőled. Mutogattam át a szomszédba. Ha esetleg kéne, ürügy a közeledéshez. Nuri bólogatott. Elég trükkös lenne, mert nem küldhetne el. Lévén a gyereknek kell a csecsebecse. Na, ugye? Még az is lehet, hogy működne. Csaptam az asztalra. Talán igazod van, majd délután átnézek, ha lesz hozzá elég bátorságom. Bólintottam, és örült a szívem. Olyan jó lenne, ha kibékülnének. Szóval azon töprengtem ma hajnalban a kertben, hogy most, hogy nincs melom, talán elgondolkodhatnék az életemen. Mi bajod az életeddel? Semmi. Attól eltekintve, hogy ki kéne találnom merre tovább. Nem mondt, hogy ez az egyetlen könyvelő cég a megyében. Húzta fel Nória szemöldökét, aztán kikémlelt a teraszra. Természetesen nem, válaszoltam elgondolkodva. Millió verzió átfutott a fejemen hajnalban, Még az is, hogy elmegyek egy másik céghez. Elvégre a számok azok számok. Van másik cég is, és imádom a munkámat, a rendszert, tudod? Tudom, bár nem értem, hogy miért, de legyen. A kávézóban éppen pangás volt, csak a teraszon ücsörgött egy idősebb házas pár. Ők már megkapták a kávéjukat, és boldogan eszegették mellé az Islert. Meleg volt a sétányon, úgy tűnt, mindenki a vízben van. Furcsáltam, hogy a gyerekeim nem nyaggattak a strand miatt. Persze elképzelhető volt, hogy előző nap annyira kimerültek, hogy még mindig nem töltöttek vissza. Magukhoz képest roppant csendesen falatoztak. – Ti betegek vagytok? – kérdeztem, mert nem tudtam hová tenni a hallgatást. A három kölkön bamba tekintettel meret rám. Ugye nem lesztek betegek, esdekeltem. Jutka, mama, ki sem engedett a vízből, ma meg hajnalban keltünk miattad, durcáskodott peti fiam. Miattam? Ugye miért keltél miattam? Azért, mert hangosan énekeltél a kertben, válaszolt a lányom. Azt hitted nem halljuk? Az tényleg én voltam bocsi. Napköszöntőt énekeltem. Hajtottam le a fejem szégyenkezve. <gül> Hogy mit? Hahotázott Nóri. Semmi, legyintettem. Nem fontos. Anyátok sámánkodott? Kacsintott össze a kicsikkel. Csak próbáltam közelebb kerülni a belső valomhoz. Sértöttem meg. Ne piszkáljatok már! Az életem fordulóponthoz ért, örüljetek neki, hogy nem vettem elő a hangtálat. Akkor híztizedek, amikor majd gongatni is elkezdek. Nori troppantul szórakoztatta a helyzet. Láttam rajta, hogy újabb sziporkákon törje a fejét. És, mit súgott a valód, hogy hülyeség reggel a hideg fűben ugrálni, vagy annyira nem kerültetek közel egymáshoz? Kinyújtottam rá a nyelvemet. Ha, mit tudnak ezek a muglik? Nem értik a spirituális dolgokat. Varástalan emberek. Történetesen nagyon klassz élmény volt kapcsolódni az anyatermészettel, és tudjátok mit sötétben tapogatózó, spirituálisan éretlen csemetéim? Holnap reggel még zenét is kapcsolok mellé, és ugrálni is fogok, meg táncolni. – Jaj, ne már! – nyávogott csenge. – Nem lehetne, hogy ne! – most már csak azért is. Táncolni fogok, és ünnepelem az életet, ti pedig tudjátok be a fületeket. Nóri elgondolkodva nézett rám. Tudtam, hogy mindig kinevetett a spirituális dolgok miatt, de most úgy tűnt, megkegyelmez. Ne haragudj, Gabi. Tudom, hogy neked ezek fontos dolgok, és amúgy te is megértemlet, hogy megtaláld a helyet, ha úgy érzed, hogy elvesztél. Nem tudtam, mit érzek. Egyelőre tanácstalanságot. És próbáltam magam annyira felszívni, hogy nekiálljak a munkakeresésnek. Tudtam, hogy a környék összes könyvelőcégét fel kell hívnom, mert nagyon szeretnék visszamenni dolgozni. De sajnos azt is tudtam, hogy mivel az egyik legnagyobbnak dolgoztam hűségesen, éveken át, valószínűleg nem fognak felvenni, nehogy Tibor később visszacsábítson, és elvigyem az ügyfeleket. Bármennyire is távoli volt a kémfilmek világa, valójában a könyvelőirodák nagyon is féltették a klienseiket, pláne a mostani nehéz helyzetben. De azért egy próbát megért. Lassan szedelőzködtünk, mert láttam, hogy egy nagyobb csoport nézelődik befelé. Sok a dolgod, mondtam, hazamegyek és frissítem az önéletrajzomat. Nóri bólintott. Én pedig megpróbálok beszélni Évivel, talán szóba áll velem. De addig is. A pult alá nyúlt, és elővett egy szórólapot. Néhány napja volt itt egy fickó, érdeklődött, hogy nem adnám-e bérbe a terasz melletti füves részt reggeli napköszöntéshez. Bármit is jelentsen ez. Még nem válaszoltam neki, de ha táncolni akarsz, akkor meggondolom. Úgy sem nyitok ki nyolc előtt. Egy órát ugrálhatsz vele. Kinyújtottam a kezemet, és elvettem a papírt. Elég szűk szavú volt. Táncolt magad a napba. mint az égitestbe testbe, vagy az előtte álló feladatokba. Nem mindegy. Érdekes, forgattam a kezem közt a fecnit. Ez egy másik város szórólapja. Igen, mert ez a pasi egy hajó lakik, és most itt kötött ki. Mármint szó szerint. Oké, okay. szóval egy férfi, aki egy hajó lakik. Tudunk mást is róla? Elég szexi, de nekem nem az esetem. És szeretnéd, hogy én is részt vegyek ezeken a reggeli szokon. Abban maradtunk, ha megengedem, hogy kibérelje a terepet, akkor meghirdeti a kurzust. Kicsit csodabogárnak tartottam, de talán érdekes lehet. Mondom, ha te is jössz, belemegyek. Viszont tök idegeneket nem akarok a fővenyemmel látni. De csak egy ötlet, ha nincs kedved, akkor hagyom az egészet. Ezt megértettem. Lehet, hogy nem ártana kiszabadulnom a házból, meg egy kicsit más felé terelni az életemet. És talán nem a kertben kéne ugra bugrálnom reggelente, hogy megnyissam a spirituális kapukat, mert úgy nem nagyon sikerül, ha valaki folyton megzavar benne. Gondolkodom rajta, mondtam. Ha közelebbről is megnéznéd, beszévele, A kikötőben horgonyoz a hajója. Hogy találom meg szerinted? Keres egy fehér vitorlást, ami lakik egy hapsi. Ha, hát, kösz szépen. Nyolc Úgy éreztem, hogy nem mondtam el mindent Nándinak, mert nem volt rá lehetőségem. Bár a kirúgásom napján az első hideg zuhanyt egy sonkás szendvics fölött valamelyest elemeztük, de éppen csak érintőlegesen. Bennem bőven maradtak még kérdések, amelyeket szerettem volna megbeszélni a férjemmel. A társammal. Ő viszont úgy gondolta, tegyem túl magam rajta, keresek másik munkát, és minden mehet tovább. Ez is egy megközelítés, és valószínűleg ugyanide jutottunk volna három óra kivesézés után is. Mégis volt bennem egy kis hiányérzet. Anyám szerint a hosszú házasság titka, hogy nem kell mindent túlragozni, és néha a nőnek egyszerűen csak be kell fognia a száját. Ezen hosszan vitatkozunk már vagy tíz éve, és én elfogadtam, hogy ő így él, de én ebben a században inkább arra hajlottam, hogy a kommunikáció sokkal fontosabb. Úgy véltem, ha valami bánt, ki kell beszélni, ki kell mozgatni, mert ha nem így teszünk, apró dolgok is simán elmérgesedhetnek. Nem én találtam ki, ezt mondja a tapasztalat. Nándi nem volt egy bonyolult eset. Ő evett, ha éhes volt, dolgozott, ha mennie kellett, aludt, ha elfáradt. Nem lelkizett se velem, se a gyerekekkel, az mindig az érre szorton volt. Egyébként tündéri volt, amikor mégis megpróbálta, és a fiúk ilyenkor szinte itták a szavait, a lányomról nem is beszélve. Hiába. Nekik viszont nagyon is szükségük lett volna arra, hogy az apjuk az érzéseikről beszélgessen velük. Különben utáltam a lelkizés szót. Miért degradáljuk le azt, hogy megbeszélünk dolgokat? Miért kell ilyen pejoratív jelzővel illetni, hogy szeretnék bővebben is beszélgetni valamiről, ami nekem fontos, esetleg bánt? Ez is rajta volt azon a listán, amit ki kellene írtani a családok szótárából. Pont olyan rosszat ez a kapcsolatoknak, mint a női hiszti. Vagy ha már itt tartunk, akkor a fiúk nem sírnak is mehetne a kukába. A fiúk sírnak, az apák elfáradnak, az anyáknak pedig nincs mindenben igazuk. Most éppen a saját anyámnak nem volt igaza, aki arról győzködött a telefonban, hogy nem kéne hajnalban táncikálnom az igaz valómmal, ellenben ki kellene már festeni a konyhát. Anyukám, nem fogok neki látni negyven fokban a festésnek, amikor éppen halvány lila fingom sincs róla, hogy szeptembertől hol fogok dolgozni, szóval hagyjuk. Hadartam el egyszuszra. Én csak azt mondtam, hogy jót tenne neked, ha elfoglalnád magad, kötötte továbbra is az a karóhoz. Igen, hallottam, mire én azt mondtam nem az a lényeg, hogy még jobban elfáradjak, hanem hogy kitisztuljon a fejem annyira, hogy megint tudjak adni a családnak, magamból, mert mostanában pont annyit láttak belőlem, hogy elalszom a tévé előtt. Akkor kapcsolt ki a tévét. Ezt vajon ilyenkor szándékosan csinálta? hogy lássam, mikor szakad el a cérnám. Szándékosan provokált. Meg kellett hagyni egyébként ezzel remek magyarázatot adott arra, miért nem hívom fel gyakrabban. Élőben csodás, telefonon átlényegül egy igazi anyaszörnyé. Leteszem, mert nem jutunk semmire, én pedig éppen főzök. Igyekeztem rövidre zárni a beszélgetést. Mit főzöl? kérdezett vissza azonnal. Hallhatóan unatkozott otthon, és tovább akart velem csacsogni. Esze ágában sem volt lerakni. Csak grillezek egy fél tehenet, hát ha kivételesen mindenki megérkezik a vacsora asztalhoz. Szóval költöd a pénzt. Mennyibe kerül most a hús? Szia, anya! Azzal kinyomtam. Tudtam, hogy nem sértődik meg. Sokszor előfordul, hogy ilyen olyan okok miatt egymásra tesszük a telefont. Nem tiszteletlenségből, hanem azért, mert ő rohan vissza az osztályba a gyerekekhez, vagy nekem akadt sürgős dolgom. De néhány óra múlva ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Amúgy meg pontosan tudja, hogy nem bírom, ha számon kéri, mennyit költök. Ráadásul nem akartam odaégetni a grillen piruló zöldségeket sem, de kis ilyen sikerült. Pont ezt akartam elkerülni. Nehéz volt kiválasztani az estének azt a fél óráját, amikorra éppen elkészülhetett a vacsora, még pont nem volt szottya, és hideg, és mindenki ráért kijönni a kertbe enni. Pedig úgy gondoltam, hogy nagyon fontos lenne a napból legalább azt a harminc percet kihasítani, amikor az egész család együtt van, és le tudnak külni közösen enni, átbeszélni a napot. Az esetek többségében hétköznapokon nálunk ez nem nagyon sikerült, mert Nándé általában vacsoraidő után ért haza. A gyerekek már vagy tíz percek körülöttem sündörögtek, de sejtettem, hogy őket nem a zöldség vagy a hús érdekli, hanem a vacsora utára beígért parfétorta. Végül is miért ne ünnepeljünk, nem igaz? Pillanatok alatt eltüntették a vacsorát a tányérjukról, aztán rohantak a konyhába az édességért, de nem hibáztattam őket, a gyerekek ilyenek. Az apjuk még a tányérja felét sem pucoltak ki, amikor már csak ketten voltunk. Mikor is kezdődik a suli? kérdezte. Még egy hónap, sóhajtottam. Egy örökké valóságnak tűnik. És te még itthon sem vagy, már nevet sértésnek. Nem vettem. De valóban ez volt a helyzet. Ezen a nyáron Nóri többet látta a gyerekeket, mint Nándi. Sok az ügyfél, sok a munka. A nyár az építkezések ideje, télen leáll minden. Ezeket a mondatokat mind jól ismertem. Viszont rettenetesen hiányzott a férjem. A beszélgetéseink, a nevetéseink. Az is, hogy mindegyütt legyünk, de az is, hogy csak mi, kettesben. Láttam rajta, hogy fáradt, legszívesebben elfeküdne a cseresznyefa alatt, és aludna, pedig még csak fél kilenc múlt. Úgy tűnt, az elmúlt éveken csak átrohantunk, olyan gyorsan történt minden. Szinte megélni sem maradt időnk. Meg akartam veled beszélni valamit. Kezdtem bele. Hallgatlak, nem került el a figyelmemet a fásult, már most beletörődő hangja. Máskor talán megkegyelmeztem volna neki, de most szerettem volna megbeszélni vele néhány dolgot. De mit gondolsz arról, hogy nem vettek vissza az irodába? Úgy értem, szerinted most mi lesz? Az arcán a meglepettség jelei renktek föl. Talán úgy gondolta, hogy az élet megy tovább, Nincs ezen mit megbeszélni, keressek másik könyvelőirodát. Néhány nappal ezelőttig én is így gondoltam, de azóta szétküldtem egy tucat önéletrajzot, és semmi sem történt. Illetve annyi, hogy az egyik cég válaszolt, mi szerint nincs náluk üresedés. De a legtöbben válaszra sem méltattak. A kirúgás után ezt is veszteségnek éltem meg, hiszen pont olyan volt, mintha egy tucatszor utasítottak volna vissza. Nem kellettem. Annak ellenére, hogy szerintem nagyon jó munkaerő voltam. De nem volt válaszom arra, hogyan tovább. Gondolom keresel egy másik irodát, mondta. Próbáltam, de nem kellek. Hogyhogy. Hogy. Elmeséltem neki, hogy mindenkinek írtam, telefonáltam, de nincs felvétel. Sehol. Fejeztem be a gondolatot. Úgy tűnt, meglepi ez a hír. Új távlatok nyíltak a pánikban. Talán nem lesz munka, talán valami másba fog kezdeni Gabi, a gyermekeim anyja, ült ki az arcára. Nyugodtan pihenhetsz néhány hónapot, van elég félretett pénzünk, mondta viszonylag nyugodtan, de ismertem őt, tuti átsuhant a fején, hogy mi lesz most. Te nem aggódsz? kérdeztem aggódjak, az segít. Nem azt kérdeztem, hogy segít-e, hanem, hogy mit gondolsz erről a helyzetről. Legyintett, aztán elpöckölt egy legyet, amely percek óta szemezett a hússal. Megértettem a röpködő kis lényt, én is vágtam magamnak még egy szeletet. Volt már ilyen, Gabi, ezúttal is meg fogod oldani, mint mindig. Kár is pazarolni rá a szót. Egy pillanatra elgondolkodtam. Rosszul hallottam. Pazarolni. Érdeklődés nélküli szemtelen volt a hangja. Azt itt nem beszélgetünk, mondtam finoman. De úgy tűnik, te nem akarod elmondani a véleményedet. Lerakta a kést és a szemembe nézett. Ismertem ezt a pillantást, Pontosan tudtam, hogy dühös lett, de még igyekezett visszafogni magát. Nem akarok veled összeveszni, kezdett bele. Van rá okod? Ezúttal nem nézett rám. Valamikor tavaly a nyár kezdetén mondtam, hogy szerintem visszamehetnél az irodába, emlékszel? Bólintottam. Valóban volt egy ilyen témájú beszélgetésünk, aminek az lett a vége, hogy úgy döntöttünk, csak itthoni munkákat vállalok, hogy a fiúknak ne kelljen táborba mennie egy csomó pénzért. Ráadásul Csenge egy elég furcsa életszakaszon ment keresztül. Nem igazán találta a helyét a világban. Végül azt tűnt a legjobb megoldásnak, ha velük vagyok. Emlékszem, de megbeszéltük, hogy inkább itthon maradok. Igen. Annak ellenére született meg ez a döntés, hogy én szerettem volna több időt itthon tölteni, mint az irodában. Lett volna lehetőségem kevesebb tervezést elvállalni. Ha, ezt nem éreztem sportszerűnek. Nándi, ezt most ne csináld. Mit? Ne illedjek a rossz arc, Megbeszéltük, hogy maradjak, ezért maradtam. Megjegyzem egyébként, hogy így is elég sok munkát vállaltam itthonra a gyerekek mellett. Erősködtél, hogy Csengének több figyelemre és nagyobb rendszerre van szüksége. A nagyszülők mellett elvadul. Ezt mondtad, felelte határozottan. Igen, emlékszem, emeltem fel most már én is a hangomat. Na, ezzel én nem értettem egyet, de végül azt gondoltam, te vagy az anyja, a lelki tanácsadója, biztos jobban tudod. Hogy mi vagyok én? Éreztem a cinizmust a hangjában, ez persze felhúzott. Miért? Nem teljes vele lelki életet? Ezen a ponton felálltam, és láttam összeszedni a koszos tányérokat. Tudtam, hogy ha ott maradok, tényleg össze fogunk veszni. Vagy ez már az volt? Te kérdezted a véleményemet akkor is és most is. Akkor is elmondtam, most sem tudok mást mondani. Mármint? Kérdeztem, mert úgy sejtettem, hogy nem volt őszinte. Megálltam a pakolászásban. Úgy éreztem, hogy az egy évvel korábbi beszélgetés rossz kimenetele miatt kapom ezt a büntetést. Persze az is elképzelhető volt, hogy csak nagyon kikívánkozott belőle ez az egész. Azóta. Csak jó lett volna akkor visszavenni egy kicsit a tempóból. Talán megoldotta volna az életünket, és akkor most te sem lennél munkanélkül. Ez csak ennyi, a mostani helyzettel pedig nem tudom, mi legyen. Gondolom, majd megoldod. Szíven ütött, hogy nem úgy fogalmazott: megoldjuk, hanem megoldod. Na, akkor ez is legördült a melkasodról, mondtam nyugodtan. Micsoda. Az, hogy végre kibögted, hogy szerinted egy évvel korábban kellett volna visszamennem dolgozni. Nem szólt semmit. Nem volt rá szükség. Kár, hogy ezt nem akkor közölted, Nandi, Több értelme lett volna. Mondtam, csak nem hallottad meg. Tartottam tőle, hogy be fog engem szippantani a munka, és így is lett. Ha, nem baj, legalább nem kell lelkizned a gyerekeiddel. Már nem tudtam kíméletes lenni. Dühös voltam, és nem volt igazságos, hogy lehordott egy olyan döntés miatt, amivel akkor egyetértett. Vagy csak magában tartotta, hogy nem ért egyet. Most már mindegy volt. Ez övön aluli volt. Állt fel. Na nem! Vágtam rá, és fenyegetően felemeltem a mutató ujjamat. Ebben a szituációban most illeszek az, aki feláll és elmegy. Szóval fektesd le a gyerekeket, én meg elmegyek megoldani az életemet. Imitelt a mocskakörmet az ujjaimmal. Ne hagyjál itt, mutogatott ő is az ujjaival. Persze egészen mást. Ő fenyegetően rázta a kezét. De most itt hagylak, mert ha maradok és végignézem, hogy elalszol a tévé előtt a fotelben ma is, akkor lehet, hogy belelógatom egy vizes vödörbe a kezedet. Felnevetett. <gül> Szórakozol velem? Nem. Elmegyek. Közöltem, és elindultam befelé a teraszról. Ott hagytam az összes mosatlan edényt és a mosatlan lábú gyerekeket. Mit képzel ez a hapsi? Nem fog egy passzív-agresszív játszmába belrángatni. Most én leszek az, aki elmegy, és lógva hagyja ezt a vitát, amiben ő egyébként nem volt partner, dolgtam magamban. Felpattantam a biciklimre, és elindultam a sétány felé. Kilenc A Lady Lavender már bezárt, úgyhogy évi kintült a babzsák fotelben, és a Balaton partján rajzolgatott egy vázlatfüzetbe, amikor megzavartam. Amikor feldúltam, bekopogtam, megörült nekem, és sietve szaladt ajtót nyitni. Van piád? kérdeztem, amint beengedett a boltba. Nem vezetsz? Biciklivel jöttem. Akkor sem ihatsz. Ha elkapnak, megbüntetnek, arról nem is beszélve, hogy elüthet valami állat. Nem érdekel, kérek egy pohár valamit. Félszemmel méricskélte az arcomat, aztán úgy döntött, talán eléggé felnőtt vagyok ahhoz, hogy tudjam, mennyit iszom. Felmegyek az emeletre, addig heverjel kint. Kirakom a hobb, mondtam, és így is tettem. Ahogy a fenekem huppant a babzsák fotelen, egy kicsit megnyugodtam. Ismerős volt minden. Kivéve, hogy a szomszéd placon nyugalom volt, Nóri kávézót zárta éppen, és szemlátomás nagyon pakolt valamit. Úgy csinál, mint ha ezer dolga lenne. Közben tudom, hogy megeszi a kíváncsiság, miről dumálunk. Vettem el a proszekót az időközben visszatért Évától. Megvonta a vállát, persze szigorúan úgy, hogy ne kelljen arccal a kávézó felé fordulnia. Ó, édes Istenem, hagyjátok már abba ezt az értelmetlen hülyeséget! Csattantam fel. Nem csak engem lepett meg a kirohanásom, hanem Évát is. Pontosan azért, mert szándékosan nem foglalta mállást ebben a vitában. Értem, hogy megsértődtél. Jogos volt, megélted, de most már elég lesz. Gabi, ez most mi a franc? Annyira meglepődött, hogy idejesen volt mérgesnek lenni. Látod? Mit? Vigyorogsz, nem vagy mérges, haladjunk! Azért ez nem ilyen, ha valaki ma még egyszer arra célozgat nekem, hogy az élet bonyolult, és történtek dolgok a múltban, amelyek kihatnak a jelenre, és, ja Istenem, de nehéz az élet, esküszöm felrúgok valamit. Az élet nehéz, mind hibázunk, szokjatok hozzá, nőjetek fel! Elfordultam a kávézó felé, a teraszán teljesen döbbenten állt Nóri egy bögrével a kezében. Szerintem hallgatózni akart. Csak lefagyott az ordibálásomtól, amitől zengett az egész sétány. Jaj, te sem vagy ártatlan bárány ebben, édesem, ne dobáld a szőke hajadat, igen, te! Mutogattam át, aztán meghúztam a bort az üvegből. És még neki sem álltam piálni, Mondta maga elé. Valami bajod van? kérdezte Éva. Igen, van és mindjárt el is mondom. Megint Nóri felé fordultam. Told a kerekseggedet, mert rád is szükségem van ebben a krízisben, és rohadtul belefáradtam, hogy ti játszátok itt a rossz szomszédot, úgyhogy elég volt ebből. Önzőség tőlem, hogy ma nem érdekel ki, hogy a megbocsátás skáláján a másikkal? Igen, tök önzőség, de más sem csinálok az elmúlt tíz évben, mint másokra figyelek. Szóval még egyszer mondom, hogy gyere át ide, és segíts megoldani a szarságot, amiben vagyok. Az egyik fél méterre tőlem mereztet hatalmas szemet, a másik pedig néhány méterrel odébb a kávézó teraszán. Aztán Nóri nélkül letette a bögrét az asztalra, és úgy, ahogy volt, a kényelmes munkacipőjében elindult, bezárta a kávézót, és bekopogott a bolt ajtaján. Évi szónélkül beengedte. Aztán leültek egymás mellé, mint két megfélemlített diák a szigorú tanár óráján. Csak épp megrökönyödve néztek rám. Na, mondtam. Akkor elkezdeném. Rendben. Nóri tényleg úgy viselkedett, mint akit megszíttak. Muszáj volt feloldanom a hangulatot. Először is elmosolyodtam, az mindig enyhülést hoz. Tudom, hogy az egyik őtöknek sem könnyű, és látjátok, elég sokáig meg tudtam állni, hogy tűrtőztessem magam, mert hiszem, hogy mindenkinek saját jogán kell elérnie a megbocsájtásig, nem pedig azért, mert valaki kényszeríti rá. Újabb nagy levegőt vettem, és igyekeztem megnyugtatni saját magamat is. Ezért nagyon köszönöm, hogy most itt vagytok, elviseltek és meghallgattok. Remélem, hogy minél előbb el tudtok jutni a nyugvópontra, mert őszintén szólva nagyon nehéz végignézni a partvonalról, hogy két ember, akik ennyire szeretik egymást, nem állnak szóba egymással. Itt megálltam. Várakozással telve rájuk. Nóri több időt töltött velem az elmúlt években, mondhatni szavak nélkül is értett, így ő vette a jelzést. Nagyon sajnálom, Évi, de hidd el, azért nem mondtam el, mi történt, mert rettegtem, hogy elhagyott mást. Mondta el Nóri sokadjára, de még mindig őszinte bűnbánással. És téged, fejezte be Éva. Amiatt is, és Hiddel nem sokat tudok a szerelemről, de ha az orrom előtt van, akkor észreveszem. Ez a pasas szeret téged, ezért óvott. Kérlek, bocsáss meg neki és nekem is, ha megtudsz. Íva lehúnyta a szemét. A világ megállt egy pillanatra. Hangosabban zümmögtek a méhek, Lassabban fodrozódott a víz a Balaton felszínén. Arra vártunk, hogy kedvező ítélet szülessen, És magunk mögött hagyhassuk ezt a bonyodalmat végre. Íva nem nézett Nórira, A levender hátsó falát bámulta. Aztán megszólalt. Lassan, megfontoltan. Köszönöm. És azt is, hogy az elmúlt időszakban nem erőltetted a bocsánatkérést. Valóban időre volt szükségem. Nehéz elfogadnom, hogy vannak, akik tényleg szeretnek, és néha még a legjobb szándék és hibázáshoz vezethet. Remélem, ha én hibázom, engem is türelmes emberek vesznek majd körbe is, – Szóval elhízik majd, hogy csak a jó vezérelt. Átnyúlt a levegőben, és lopva megérintette Nóri kezét. A szeme egy kicsit könnyes lett, de ez nem volt meglepő. Mind a hárman így voltunk ezzel. Egymásra mosolyogtak. A világ újra kerek volt, legalábbis ami a Balatonport ezen részét illette. Mitagadás én is megkönnyebbültem, mert tudtam, hogy Éva nem könnyen bízik meg valakiben, ahogy a megbocsátásban sincs túl nagy gyakorlata. Szeretném, ha megértenétek valamit, folytatta Éva. Az, hogy húsz évre elvesztettük egymást, teljes mértékben az én hibám. Anya minden egyes telefonbeszélgetésben elmondta, hogy ti szerettek, hogy üzentetek nekem, hogy írjak, hogy telefonáljak, hogy adjak hírt magamról. Tudom, többször kérdeztétek anyától, miért nem válaszolok, és te, Gabi, az itthoniak közül a legtovább bíztál benne, hogy felbukkanok az életetekben. Ez így volt. Sokáig nem tudtam elfogadni, hogy a legjobb barátnőnk nem, hogy nem jön haza, de nem is hallat magáról. Egy jó darabig türelmesen vártuk, hogy jönnek majd a levelek, a beszámolói e-mail vagy egy telefon, de nem jött. Évát úgy nyelte el a föld, mintha sohasem járt volna a sétányon. Csak az édesanyja beszámolói emlékeztettek arra a nagyon vagán csajra, aki tehetséges volt és gyönyörű és öntörvényű. Úgy látszik annyira, hogy még azt is megengedte magának, hogy szó nélkül felszívódjon. És miért nem? kérdeztem. Mit miért? Miért nem jelentkeztél soha? Bármikor hívhattál, vagy írhattál volna? csengednémi vád a hangomban. Kezdetben linkségből. Azt gondoltam, néhány hónap, és újra itt leszek. Élvezni akartam a teljes szabadságot. Az, hogy nincs ott anya, vagy a régi életem, hogy nem kell kuporgatni. Mindig van csípszakamrában, kamrában, ezt ti nem érthetitek. Próbáld meg elmagyarázni, folyt bele most már Nóri is. Éva felállt, majd ellépett mellőlünk. Hátat fordított, és inkább a víznek mondta, mint nekünk. Nekem egész életemben nélkülöznem kellett. Tudom, hogy mindenki azt hitte, nem zavar, hogy nincsenek drága, márkás cuccaim, hiszen anya mindig megoldotta valahogy. Turkált egy régi farmert, vagy levágta egy kockás ingóját, én pedig előadtam a vagán csajt. De valójában az egész gyerekkorom egy nagy lemondás volt. Egy nem lehet. Egyik sem dúskált a földi javakban gyerekként, mondtam. Pedagógusok gyereke vagyok, Rémlik? Az én gyerekkorom is a panelben telt, szóval pontosan tudjuk, mire gondolsz tette hozzá Nóri is. Ahogy végignéztem rajtuk, hirtelen utolért a felismerés. Igen, csúrók vagyunk mindannyian. Egyikünket sem vetette fel sohasem a pénz, és túl sok induló tőkét sem kaptunk. Tudom, persze, folytatta Éva. De amikor elutaztam Amerikába, ez megváltozott. A család, akiknél laktam, gazdag volt. Bőségben éltek. Hogy is magyarázzam, vakarta meg elgondolkodva a homlokát. Ahogy megélted, javasoltam. Mindig volt otthon kaja, több is, mint ami kellett, és nasi édesség a gyerekeknek. Ha kellett valami más, szóltam és megkaptam. Bőven voltak CD-im, annyit vásároltam a plázákban, amennyit akartam, és a babysitterkedéssel keresett pénzemet magamra költhettem. Eszem ágában sem volt hazagondolni, a csórózásra. Évi a távolba merett. A fiatalkori emlékei látszólag teljesen elragadták, és ezek nem voltak egyértelműen jók vagy rosszak, inkább csak távolinak tűntek. Az egész gyerekkorunk annak tűnt. Úgy viselkedtem, mint aki egyszer csak kiszabadult a nyomorból. Tudom talán kegyetlenségi így beszélni a szülővárosomról, de ez az igazság. Ha eszembe jutott, hogy írok vagy telefonálok, mindig elfogott a szorongás, amit itthon éreztem. A fájdalom, a szomorúság, hogy vajon anyám be tudja-e osztani a pénzét. Nem akartam erre gondolni. Végre jól akartam magam érezni. Nem voltak könnyű szavak. Nehéz egy embernek bevallania, hogy inkább az önszeretetet választotta. Talán önző dolog is, de egy fiatal lánynál tökéletesen érthető. Nem lehetett könnyű, gondolkodtam hangosan, és közben a saját gyerekeim jártak a fejemben. Ha ők vajon a jó dolgokat kapják tőlünk? Tudják, hogy az a bőség, amelyben élnek, egyáltalán nem hétköznapi? Évek teltek el évi, és semmit sem tudtunk rólad. Ezt azért ki kellett mondanom. Tudom. Sajnálom. Egy önző csitri voltam, aztán pedig szégyeltem magam. Utána meg más miatt szégyeltem magam. Jött John, és akkor már tényleg volt okom rá, hogy ne legyek olyan büszke magamra. Arról nem tehetsz. Nóri még ismeretlenül is mélységesen gyűlölte john aki egy vérbeli bántalmazó volt. Az egy igazi farok. Erre csak egyetértően bólogatni tudtam. Majd ismét meghúztam a baros üveget. Évával sokszor átbeszéltük azt a viszonyt, amelyet ott hagyott a nagy vizen túl. A menekülést, mindent. Jó úton járt a gyógyulás felé, és ebben Tamás is sokat segített. De persze ez az út még úgysem volt rövid, hogy a legnagyobb lépést már megtette, legalábbis látszólag. Azért mondom ezt el nektek, mert pontosan tudom, hogy a traumáim miatt nem akartatok nekem beolvasni, pedig megérdemlem, és elbírom. Szóval, gyerünk! Megfordult, és hívogató mozdulatokat tett a kezével. Pont mint a bokszolók, amikor provokálják az ellenfelet. Arra gondoltam, most tényleg azt akarja, hogy verbálisan verjük agyon? Nekem ez egyáltalán nem volt kedvem. És valójában dühös voltam, amiatt, hogy eltűnt. Persze volt bennem egy adag értetlenség, de már túl voltam rajta. Évi, most már hagyjuk ezt, mondtam. A magam részéről nem fogok ilyen régi marhaságokkal rugózni, van elég jelen idejű marhaság, amin rúgózhatok. Nóri bólintott. Na, arra, hogy évi, de nekem sincs kedvem bemosni neked. Pont most fogadtad el a bocsánat kérésemet, szóval. Szóval mi? Hagyjuk? Egyelőre. Feleltem. Vannak más dolgok, amikről nem ártana beszélnünk. Például? <hállt> Hol is kezdjem? Mondjuk ott, hogy mi lesz, ha a férjem nem száll le a magas lóról, én pedig elhalálozom kövéren és szexhiányban. Oké, ez durva, mondta Nóri, és kivette a kezemből az üveget. Ez jobb helyen lesz nálam. Továbbá, folytattam, azt sem ártana megvizsgálni, hogy Dani, a szexi építész hívta mostanában a szőszkét, vagy eltűnt a bal fenéken. Ez engem is érdekelne, vigyorgott Éva. Na, ugye? Nóri arca elszomorodott. Nem mesélt Daniról, mióta a pasi elment az országból, és talán pontosan azért, mert nem volt mit. Gondolom majd jelentkezik, eddig még nem tette, mondta halkan. De ha továbbra sem keres, nem fogok utána ácsingozni, sokkal fontosabb dolgom is van. Ismertem Nórit. Tudtam, hogy ritkán beszél a férfiakról, vagyis inkább soha. Így nem akartam tovább erőltetni a témát. Már csak azért sem, mert nekem viszont volt egy férfi az életemben, akiről szerettem volna beszélni. Azt hiszem, hogy krízisponthoz érkezett a házasságom, mondtam drámaian. Csak finoman, nehogy túl dramatizáld, intett Nóri. De komolyan. Hagyjuk már, ti vagytok a legboldogabb pár, akiket ismerek. Mi történt? Húzta meg most ő az üveget. Az történt, hogy szeptembertől nem lesz munkám. Nándi pedig annyira hülyén reagált, hogy azt sem tudom, hol kezdjem. Először nem érdekelte, vissza sem hívott, aztán pedig engem hibáztatott, amiért nem mentem vissza dolgozni már tavaly, mert akkor lett volna hely, és ő nem lenne most fáradt. Te mit gondolsz, igaza van? Szállt be Évi is. Egyértelműen rávágtam a választ. Igen. Fáradt, ezt megértem. De nekem támadni most egy tavalyi közös döntés miatt egyáltalán nem fer. És ami a legbosszantóbb az egészben, hogy rám hagyta, hogy oldjam meg, mert ő nincs otthon, neki dolga van. Ez bántott a legjobban. Hogy én is fáradt voltam és megint rám maradt az érzelmi teher. Meg a fizikai is. Valójában, Csajok, tele van a hócipőm azzal, hogy mindent én oldok meg. Ez a helyzet. Ha én nem működtetem a gépezetet, akkor szétesik minden. Évi gyengéden elmosolyodott. Akkor talán hagyni kéne szétesni. Ahhoz nincs bátorságom. Hát pedig néha csak a sok terápia működik, mondta Nóri. Látod, én is vettem egy kávézót, Évi pedig hazaköltözött egy szálbőröndel. Igaza volt, de én nem voltam ennyire bátor. Legalábbis nem tudtam róla. Tíz Nem tudom, hogyan fajult odáig a veszekedés, hogy el kellett jönnöm otthonról. Illetve azt sem tudom, hogy egy ártatlan kérdés hogyan fajult egyáltalán veszekedéssé. Fejeztem be az este történéseit a lányoknak. Valójában olyan ritkán látom a férjemet, hogy már azt sem tudom, hogy beszéljek vele. Már miért kéne valahogy beszélned vele? kérdezte Nóri. Nem az a hosszú távú kapcsolatok lényege, hogy nem kell egymást lábolyhegyen körül ugrálni, nem azzal maradunk sokáig együtt, aki az összes arcunkat ismeri. Erre így nem is gondoltam eddig. Nem szoktam a kapcsolatunkat elemezni. Ha engem kérdezel, azt sem vettem észre, hogy eltelt 15 év. Csak azt látom, hogy a gyerekek nőnek, mint a gomba, a fenekem meg egyre nagyobb. Azzal ne foglalkozz, mondta Éva. Nyilván van oka az állandó falás de lehet, hogy a problémáid egytőről fakadnak. Mármint melyik az a tő? Hát, azt nem tudom, lehet, hogy közelebbről is meg kell vizsgálnod a házasságodat, tanácsolta Nóri. Bár ki tudja, talán erről nem nekem kéne tanácsokat osztogatni. De szerintem neked, feleltem. Pontosan azért, mert te tacskókorom óta ismersz. Végig aszisztáltad az egész házasságomat, szóval kivele, Boldogtalannak tűnök mostanában? Talán nem volt valami sportszerű Nórinak szegezni ezt a kendőzetlen kérdést. Láttam rajta, hogy ő is küzd a válaszszal, de reménykedtem benne, hogy őszinte lesz. És abban is, hogy nemmel fog válaszolni. Jaj, szívem, hát fáradtnak tűntél mostanában, és Nandi tényleg nagyon sokat dolgozik. De most komolyan azt várod tőlem, hogy én mondjam meg, boldog vagy-e? Erre inkább neked kéne válaszolnod, nézett rám Évi. Szerintem nem árt, ha az ember időnként felteszi magának ezt a kérdést. Tudod, például összepakol egy táskát, és lelép Amerikából, ha nem tetszik a válasz. Ja, vagy veszel egy kávézót. Bologatott Nóri. Nekem nem állt szándékomban sem új szakmát választani, sem pedig elhagyni a családomat. De akkor mit csinálhattam volna? Tanácstalan voltam és zavarodott. Én, aki mindig precízen megterveztem az életem, néha óráról órára, most nem láttam tovább a másnap reggelnél. Számok és táblázatok, Erről szólt eddig minden. Tudjátok, olyan elveszettnek éreztem magam. Amíg felültem a biciklimre és áttekertem ide a levenderbe, azon tűnődtem, hagytam-e már valaha faképnél a férjemet egy vita közepén. Valószínűleg nem, de most nem volt energiám nézni a fejét és hallgatni, hogy ő már tavaly megmondta. Hát, talán jól tetted, hogy eljöttél. Pillogott rám egy félénk, mosoly mögül Évi. Nem tudom, de most már mindegy, nem igaz? A felismerés volt az, ami miatt elrohantam. Rájöttem, hogy egyáltalán nem tudom, ki vagyok a munkám vagy a férjem nélkül. Elvesztem az életemben. Lehetséges ez egyáltalán? kérdeztem. Nagyon is, bólogatott Nóri. Mennyire rossz már ez a klisé, hogy negyven felé az embernek újra kell terveznie az életét. Én ezt most hallom először, pedig viszonylag sok podcastet hallgatok a kávézóban, amikor este takarítok. És ott nem mondják, hogy az élet középi válság a nőket is érinti? Kérdeztem. Biztos rossz csatornát hallgatok. Te most válságban vagy? Nézetrem rám komolyan Évi. Nem tudom, és mivel nem tudom, valószínűleg van valami baj, nem? A lányok csöndesek voltak. Talán nem akarták elmondani az őszinte véleményüket, vagy nem is volt véleményük. Minden esetre én már eldöntöttem, hogy muszáj egy kis időt magamra szánnom, mert annyira levoltam merülve, Hogy lassan már senkinek sem tudtam adni magamból. Se a barátaimnak, Se a családomnak, Se magamnak. Holnap kimegyek a kikötőbe, És megnézem ezt a hajós pasast. Fordultam Nóri felé. Kezdetnek jó. Milyen pasast? Kapta fel a fejét Évi. Ekkora a baj, Hogy pasasokat nézegetünk? Nem úgy. Legyintett Nóri. Septében elmagyarázta, hogy ki ez a táncos lábú spiritualista. <gül> hát, ez jó, reggelente itt fogtok ugrálni a szomszédban Sámán zenére, vigyorgott. Azt megnézem, vagy inkább te is átjöhetnél. Minek? Hogy kapcsolódj önmagaddal, mondtam komolyan. Én tökre össze vagyok kapcsolódva. – Tűnnek? – Igen. – Akkor hadd kérdezzem már meg, mikor szándékozott Tamással beszélni arról, hogy vagy? Nagy levegőt vett. Talán messzire mentem, de nem érdekelt. Ha már Nórival kibékült, ideje volt rendbe tennie a szerelmi életét is. – Nem csak nekem van komoly beszélni valom a csávommal, mondtam. Neked sem ártana. – Igen. Hümmögött maga Elén úri, de csak nagyon halkan. Évi bólogatott. Nagyon jól tudta, hogy igazunk van. Talán még nem csesztem el végleg. Este felhívom, ha elmentetek. Helyes, nyugtáztam, aztán megpróbáltam felállni a babzsák fotelből. Harmadjára sikerült. Én is elhúzom a csíkot, amíg nincs még tök sötét ha nem látom be az utat. Én meg elmosom a poharakat, gondolom egyik őtök sem akar segíteni. <gül> Jól gondolod, nevetett Évi. Nekem még leltároznom kell, és felhívnom Tamást. Én pedig hazamegyek, és megnézem Nándi boldogult-e a gyerekekkel. Azt már persze nem tettem hozzá, hogy titokban abban reménykedtem, megvár ébren, és folytatni tudjuk a beszélgetést. Vagy épp az ellenkezője, tisztázzuk és lezárjuk ezt a konfliktust. De hatalmasat tévedtem. Mire hazaértem, az egész ház csendes volt. Csak az akvárium légszűrője duruzsolt a nappaliban. Annak örültem, hogy a gyerekek már alszanak, de az nagyon fájt, hogy Nandi nem várt meg. Ezzel azt üzente nekem, hogy minden rendben van. Vagy az, hogy nincs kedve tovább rágni a csontot. Bármelyik volt is az igazság, nagyon zavart. 11. A kikötő nem volt messze a sétánytól, de általában nem jártam arra. Nem ismertem hajótulajdonosokat, és nem is vágytam az ingatag platformra. Nem is igazán esett tudva, mindig másfelé vitt az utam. A kék vitorlás versenyt természetesen számon tartottuk, mint mindenki a városban, de nem igazán vonzott a vízi élet. A vízpart is sokkal inkább. Jobban szerettem a szilárd talajt a lábam alatt. Azt viszont készséggel elismertem, hogy van valami földön túl ilyen elegáns a vitorlásokban. Túl azon, hogy mindegyiknek saját története volt, ha hosszan bámolta őket az ember, meglátta bennük azt is, melyik kié. Érdekes játék volt, és pont passzolt ehhez a forró reggelhez. Nagyjából már egy órája ücsörögtem a fűben Nóri méregerős kávéjával, és sportot üztem abból, hogy kitaláljam, melyik ember melyik hajóra fog felszállni. Ugyanis a legszebb hajó tulajdonosa nem feltétlenül járt kék antilokbőrcipőben. Nekem inkább úgy tűnt, hogy aki nem csak a kirakatnak, hanem tényleg szenvedélyből vette a hajóját, magasról tett rá, miben mutatkozik a kikötőben. Illetve volt egy elsődleges szempont, pedig a kényelem. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy melyik hajó tartozik ahhoz a fickóhoz, aki szeretné kibérelni Nóri placát. Ugyanis csak egyetlen név utalt a tulajdonosára, az egyik vitorlást úgy hívták, Táncos. Fogadni mertem volna, hogy ez lesz az a fickó. Átültem egy padra, ahonnan ráláttam a hajóra és a férfira, aki éppen akkor tápázkodott elő a lakrészéből. Nem sietett, kényelmesen nyújtózott, és egy bögrével a kezében leült a hajó étkező részében. Bármint mondtam, egyáltalán nem értek a hajókhoz, azt még én is fel tudtam mérni, hogy ennek a vízi járműnek az ára valahol ott van, ahol a mi házunk. szép volt. Faberakásokkal, kintről is jól látható a hatalmas belső térrel. Biztos voltam benne, hogy még akkor is kényelmes, ha az otthonodnak választod, mondjuk a nyári hónapokra. Nem csak gyönyörű, de tekintét parancsoló is volt, ahogy nyugodtan pihent a víz felszínén, biztonságot nyújt valakójának. Óvta és védelmezte, talán a legnagyobb viharok közepette is. Elgondolkodtam azon, hogy ez a fickó vajon egy unatkozó milliómos, akinek semmi dolga, mert a szülei vagyonából él, vagy esetleg egy applikációt tervező milliárdos, akinek volt egy jó ötlete, amely kényelmes életet biztosított neki a halála napjáig. Könyvelő vagyok, sajnos megvan az a rossz tulajdonságom, hogy azonnal az emberek és a cégek éves bevételét kalkulálom. Ez a hajó kétségtelenül a nagyon drága kategóriába tartozott, a pasas pedig nem volt még ötven éves, tehát bizonyára sikeres ember, aki jó abban, amit csinál. Valószínűleg nem művész, mert ahhoz túl rendezettek voltak a körülmények, és egyébként túl jó képű is, hogy egy csoda bogár legyen, gondoltam. Megreztem a fejem. Milyen előítéletes vagyok, Jézusom! De nem bámulhattam tovább, mert már neki is feltűnt percek óta, és igyekezett nem zavarba jönni miattam. Szóval abba hagytam a hajó és a férfi stírölését. Jó reggelt, köszöntem rá határozottan. Jó reggelt, válaszolta kicsit meglepve, de javára legyen mondva próbált mosolyogni. Csak nem gondolta, hogy az adó hivataltól vagyok, azért méregetem centiről centire a hajót. Ne haragudjon, hogy így ismeretlenül zavarom, nemes Gabi vagyok, és a kávézó melletti füves terület kapcsán érdeklődnék. A nap már elég erősen sütött, és a napszemüveg mellé is elkelt a segítség. Muszáj volt hunyorognom, hogy egyáltalán bármit észleljek a fehérpólós szőke fickóból. Azt viszont láttam az arcán, hogy nem nagyon érti, miről beszélek. Nóri a kávézó tulajdonosa jó barátom, és megkért, hogy érdeklődjek, e még a tánc. A tánc mindig aktuális, vigyorgott. Most én néztem értetlenül. Közben azért igyekeztem kedvesnek tűnni. Kár, hogy egy robogó majdnem belelökött a vízbe. Halkan elnyomtam egy szentséggelést. Nem jönne fel a hajóra beszélgetni, nem szeretnék kiabálni. Állt fel a rendkívül kényelmesnek tűnő padról. Az árnyék is igen vonzó volt. Ugyanakkor féltem, hogyha megpróbálkozom a felmászással, tuti a vízbe esek. Csúnya hasalás lenne, ha megpróbálnám. Mondtam inkább magamnak, de úgy tűnt meghallotta. – Azért próbálja meg, vegyük úgy, hogy ez az első tánclecke, a balansz. – Na persze, az egyensúlyozás. – Lett volna mit tanulnom a témában. Mivel azonban az elmúlt napokban csupa furcsa élményért, és a lányok szerint is ideje újra gondolni önmagamat, úgy döntöttem kipróbálom, maximum beleesek a vízbe. Van egy kis létre a hajó bal oldalán, ott fel tud mászni, ajánlotta, és elindult felém, hogy segítsen. Nagy levegőt vettem, és felkapaszkodtam a táncosra. Mármint a hajóra, nem a hapsira. Köszönöm, fújtam ki magam, ahogy felértem a fedélzetre. Iszik egy kávét? Túl vagyok rajta, köszönöm, mondtam. A férfi halványan elmosolyodott. Elnézést nem mutatkoztam be, Simon Gergő. Kezet rásztunk, aztán leültünk. Igazából nem terveztem hosszan időzni, de ha már fent voltam a hajón, leültem. Biztos nem kérinni valamit? Nem. Tényleg csak néhány percre tartom fel. Nem tart fel. Délelőtt általában a hajón vagyok, nincs semmi halaszthatatlan dolgom. Összehúztam a szememet. Annyira nem lettünk jóban, hogy azonnal rákérdezek ezt, hogy csinálja. Szerda reggel fél kilenckor nem kellett dolgoznia, de nem kérdeztem. Nóri a tulaj, és őszinte leszek, szeretne egy kicsit tisztában látni arról, hogy mit tervez, milyen órákat. Részt venne rajta? Ki? Én? Igen, bólintott. Gondolom azért ilyen élénk az érdeklődés. Most, hogy ismét visszanyertem a látásomat az árnyékban, alaposabban is szemügyre vettem a fickót. Szakadt farmer, fehér póló, szőkehaj, vakító kék szempár, barnára sült bőr. Pont úgy nézett ki, mint egy floridai milliómos. Mezitlábült a hajóján, fehér bögréből kortyolta a kávét, és nem volt semmi dolga délelőtt. Megölt a kíváncsiság, hogy csinálja. Igen, gondolkodom rajta, válaszoltam meg a kérdését. Rendben, tette le a kávét. Furcsán fog hangzani, amit mondok, de talán kicsit eloszlatja a kétségeket, és választad arra, hogy mit tervezek a parton, mert nagyon tetszik a hely. Azt elhiszem, a sétány egyik legszebb része Nórié. Én májustól szeptember végéig a vizen vagyok, és ahol tudok, megállok. Nincs különösebb tervem, mivel egy laptop elég a munkámhoz, így nem vagyok helyhez kötve. Ahol pedig kikötök, szeretem megismerni a város lakóit. Miért? Budjant ki belőlem az őszinte kérdés. <gül> nem tudom, nevetett fel. Csak úgy, megszokásból, így alakult. Valószínűleg gyanakvóan nézhettem rá, mert elhallgatott. Talán a megfelelő kérdést fogalmazta magában, de megelőztem. És erre a tánc a legjobb eszköz? Tényleg, milyen tánc? Nóri elég ködösen fogalmazott. Mert nehéz elmondani. Tenne azért mégis egy próbát. Tisztában voltam vele, hogy a faggatózásom most már nem Nóri placcáról szól, hanem sokkal inkább a saját kíváncsiságomról. Furcsa módon érdekelni kezdett a pasas meg az élete. Olyan más volt. Nagyon más, mint amilyen emberekkel mostanában, vagy úgy egyáltalán az életemben találkoztam. Bólintott, majd felállt, és két tiszta poharat tett a csodálatosan fényesre csiszolt asztalra. Aztán eltűnt a hajó belsejében, és egy üveg vízzel jött elő. Mindkettőnknek töltött, végül belefogott a mesébe. Akkor elmondom, hallgatom. Valamikor három éve, amikor egy ugyanilyen nyári elvonuláson voltam, innen néhány kilométerrel odébb, egy reggeli futás alkalmával megálltam, és elkezdtem mozogni a zenére, amit éppen hallgattam. Nem volt semmi komoly koreográfia, egyszerűen mozgott a lábam. Nagyon jól esett. Megfigyeltem, hogy teljesen más energiákat szabadított fel bennem, mint a futás. Mivel gyerekkoromban a szüleim mindenféle kötelező táncra beírattak, tudtam, hogy nem teljesen idegen tőlem a dolog, de engem is meglepet, hogy még mindig bennem van a tánc szeretete. Érdekes, de nagyon is jól tudtam, hogy miről beszél. Fiatal lánykoromban imádtam táncolni. Ha bulizni ment a csapat, én voltam a csaj, aki hajnal ötig lesem jött a parketről. Másnap ugyanígy tettem, és harmadnap is. Negyedik nap már nem futni mentem, hanem táncolni, mozogni a vízparton. Mivel reggel hatkor még kevesen jártak arra, nem zavart, ha valaki meglátott vagy hülyének nézett, később pedig már egyáltalán nem feszengtem emiatt, és akkor társaságom is lett. <gül> a hajnalban buliból hazatérők, nevettem. Jó ötlet, de nem, más futók is csatlakoztak, megismerkedtünk, a hétvégére pedig már négyen voltunk, akik rendszeresen táncal köszöntöttük a napot. Furcsa volt. Nagyon modern, ahogy ott ült, mint egy szekta vezetője. Nem tudtam, hogy vonze vagy taszít a jelenség. Ez nem újdonság. Rengeteg formája van a napköszöntésnek. Én csak annyit teszek, hogy alkalmat teremtek erre az embereknek. Ehhez azonban kell egy hely, ahol rendszeresen találkozhatunk, ami viszonylag csendes és közel van mindenkinek. Amikor megláttam a kávézót, azonnal megtetszett a partja. Az a puha mosoly, amelyel ezt mondta, meggyőző volt. Talán mégsem egy beképzelt majom, aki új vallást akar terjeszteni Nóri Pázsittyán. Láttam rajta, hogy nem akar meggyőzni. Tökéletesen tisztában volt vele, hogyha ott nem, akkor majd máshol talál helyet. Mégis rám szánta az időt. Köszönöm az őszinteséget, azt hiszem értem, és ez egy klassz dolog lehet. Sokan vannak, akiknek szükségük lenne rá, hogy jól induljon a napjuk. Hálás voltam neki, hogy nem érte a hangomban bujkáló szomorúságot. Akkor mehetek? Kérdezte. <gül> és én? Örülnék. Mosolygott rám őszintén. A táskámban elkezdett zörögni a mobilom. Ja, persze, Nándi indulna már dolgozni, a gyerekeket pedig át kell vinnem anyámhoz. Én meg kedélyesen vízezek egy hajón. Köszönöm a vendéglátást, nagyon szép ez a hajó, mondtam, és elkezdtem készülődni. Máskor is szívesen látom, köszönjön be, ha erre jár. Most vettem észre, hogy még mindig magázódunk. Nem zavart. Szerettem ezt a kiveszőben lévő formulát. Megvan önnek Nóri elérhetősége? kérdeztem. Igen, számot cseréltünk. Hívja föl de én is beszélek vele, hogy minden oké. Okay. <gül> Akkor átmentem a vizsgán. Bólintottam, aztán lemáztam a hajóról. Egész jól sikerült. Nem estem hasra. Tizenkettő Kélek maradj még egy húsz percet, mondtam a telefonban Nándinak. Már úton vagyok hazafelé. Hová rohantál hajnalban? Ha este megvártál volna, akkor tudnád, gondoltam, de nem volt kedven veszekedni. Csak jártam egyet, de már megyek. Megvárlak, addig megetetem a gyerekeket. Köszi. Az igazság az volt, hogy már négy óra körül kidobott az ágy. Nem hagyott nyugodni, hogy nem beszéltük ki a veszekedésünket, és igen, az is bosszantott, hogy ő ennek ellenére az igazak álmát aludta. Én nem tudtam. Folyamatosan azon járt az agyam, hogy elrontottam-e valamit egy évvel korábban. Meg azon, hogy akkor ezt most rám hagyta-e, vagy dühös. És azon is pörögtem néhány órát, hogy miért nem látta be akkor, hogy Csengét nem lehetett lepasszolni egész nyárra. Meg a fiúkat sem. Szóval nem aludtam csak néhány perceket. Négykor pedig fel is adtam az egészet. Így kerültem a kikötőbe. Előtte meg Nórihoz, aki főzött egy brutál erős kávét. Hálás voltam érte, ő pedig azért, hogy előző este erőszakkal vetettem véget a szünetnek. Megkönnyebbültem, mert nem voltam benne biztos, hogy közbe kellett volna elavatkoznom. Visszafordultam, hogy újra megnézem a táncost, a szépséges vitorlást. Távolról is lenyűgözőnek találtam. Gabi, hát te... Tamás hangja vert fel a szemlélődésből, csak azt nem láttam, hol van. Körbefordultam a tengelyem körül. – Fent vagyok a hajón! – kiabált mögülem. – Valóban egy másik hajóról. <gül> – Ó, anyám, ez meg mi? – kérdeztem. – Ez tuti nem volt benne az adóbevallásodban, amit megcsináltam. Egy a táncosnál jóval szerényebb vitorlás orrában ücsörgött – kezében egy üveg kólával. Nem az enyém, mondta, csak a hétvégére béreltem ki. Aha, ezek szerint tegnap Évi felhívta, és minden rendben. Ünnepelsz? kérdeztem, és tettem felé egy lépést. Szerintem van némi közöd a dologhoz, mondta kedvesen, és leugrott mellém. Éva hívott tegnap este, és mindent elmesélt. Erre tereggel béreltél egy hajót. A hajót már egy hónapja kibéreltem, de szerencsére most lesz is, kivel kimennem a vízre. Megpuszílt jobbról és balról is. Nem tudom, mit mondtál a lányoknak, de köszönöm. Egy kicsit könnyebb lesz így az élet, hogy elsimult ez a konfliktus. <gül> nem rajtad múlt, húztam el a számat. Légyci, többet ne titkolozza csaj előtt, mert nem bírja. Most már én is tudom, hajtotta le a fejét Tamás. Tudod, hogy nem akartam neki fájdalmat okozni. <gül> Jaj, Istenem, rá ne kezdj újra. Nóritól más sem hallottam az elmúlt hetekben. Lépjünk túl ezen, ha lehet. Remélem lehet. Feltámadt a szél, és egy rakonzátlan hajtincset állandóan a szemembe fújt. Ideje volt mennem. Nem is tudtam, hogy tudsz hajózni. De tudokám, van, vizsgám meg minden. Évek óta fontolgattuk a volt feleségemmel, hogy veszünk egy hajót, aztán mindig volt valami. Most lehet, hogy rászánom magam. Amennyire Tamást ismertem, amit a fejébe vesz, azt meg is valósítja. Legyen az egy régi hotel felújítása, egy régi lány meghódítása, vagy egy hajó megvétele. Irigyeltem, hogy ilyen határozott. Régen én is ilyen voltam, mostanában pedig rendszeresen azt éreztem, hogy kicsúszik a lábam alól a talaj. Talán gergőnek van igaza, és az egyensúly megtalálásának kéne az első leckémnek lennie. Szerintem a gyerekei émárnák, ha lenne egy hajótok, mondtam. Gondolod, hogy ki tudom őket robbantani a képernyő elől? Mindig érdemes próbálkozni. A kezemben folyamatosan villogott a telefonom. Most éppen anyám hívott. Rohannom kell, mondtam. Csak még egy kérdés. Igen? Tibi mondta, hogy már nem vagy a cégnél, és... Jó, igen, a könyvelésed. Tudtam, hogy nem hozhatja el a cégtől az egész pakkot, de fel sem merült bennem, hogy inkább hozzám lenne lojális. Ne aggódj emiatt, legyintettem. De valójában aggódom, mert te tartottál kézben mindent. Megoldják, van elég jó könyvelőjük. Bizonytalanul méregetett. Talán azon tűnődött mennyit mondhat el nekem. Sajnálom, Gabi, te vagy a legjobb szakember, akit ismerek. Hiányozni fogsz a pénzügyről. <gül> Még szép. Van már új helyed? Dehogy legyintettem ismét. Nem kellek senkinek, túl sokat tapasztalatom és túl sokat kérek. <gül> Akkor lehet, hogy inkább neked kéne hajót venned. Nevetett. Szerintem alakul a parti sétánybrigád. Gondolkodtam el. Hogy érted? Úgy értem, kedves Tamás, hogy te sem gondoltad volna a gimiben, hogy egymás mellett fogunk végül kikötni. A volt... Nóri kávézója, és most te, egy hajóval a kikötőben, kezdjük egész jól belakni a partot. Gondolatban lepacsisztam a tizennyolc éves csitréjénemmel. Látod, Csajci? mégis Mégiscsak együtt tudtad tartani a bandát. És te? kérdezte. Hogy érted? Te mit hozol a bandába? <gül> a zseniális énemen kívül egyelőre semmit. Érjétek be ezzel! Nekem jó, kacsintott Pimaszul, aztán visszament a hajóra. Ha továbbra is elsimítod a konfliktusokat, bármikor jöhetsz a jövendőbeli hajomra. Csak a saját konfliktusommal nem boldogultam. 13. Az utolsó néhány száz métert futva tettem meg a házig. Már nagyon meleg volt, és a papucsom furcsa klaffogó hangot adott, ahogy a lábam kibecsúszkált benne. De a beígért húsz percen belül megérkeztem, és még egy dinnyét is tudtam venni a sarkiboltban. Gondoltam, jó lesz estére, addigra lehűl. Azt viszont nem értem fel, hogy mire hazaértem, nem éreztem a karomat. Megjöttem! rúgtam be az ajtót. – Valaki, vegye ki a kezemből a dínyét! Kiabáltam segítséget kérve. – Megyek! A legkisebb fiam volt a leggyorsabb. Szegényként majdnem akkora volt a dínyje, mint ő. – De jó! – derült fel a kis arcocskája. – Ehetek belőle? – Tegyük el estére! – javasoltam. – Most pisi meleg, be kell rakni a hűtőbe. – Pisi! – Ismételte a kiskorú, és vihogott. Imádtam, hogy még minden vicces volt nekik. Ez az egyik legjobb dolog a gyereknevelésben, minden új nekik, mindenre rácsodálkoznak, és tökéletesen idétlen dolgokon hetekig tudnak nevetni. A kaki és pisi viccek még mindig kifogyhatatlan nevetésforrással szolgáltak a házunkban. Jöhettél volna hamarabb, durcáskodott a lányom a konyhában. Legalább már átmehetünk volna jutka mamához. dögunalom itthon minden. Anyukád jött, ahogy tudott, védett meg a férjem. Amúgy sincs dolgod, nem igaz? Csenge a szemét forgatta. Vagy szeretnél kiporszivozni a nappaliban? Emelte fel a hangját a grimaszolásra az apja. A lányom nem válaszolt. Nem hallom, nézett rá Nándi. Nem akarta megint ráhagyni a tini lányunkra a tiszteletlenségét. Nem szeretnék. Helyes, akkor segíts a fiúknak elkészülni, átvislek benneteket a nagyihoz. Meglepett ez a fordulat. Azt hittem, sürgősen az irodában kell lennie. Nem fogsz elkésni? kérdeztem. Lemondtam a délelőtti találkozóimat, átviszem a gyerekeket. Akkor legalább lesz időm kitakarítani a házat, szuszogtam, aztán leültem a konyha asztalhoz. Meghúztam egy fél pohár narancslevet. Kicsit poshat tíze volt, de azért legurult. Hm, az már napok óta az asztalon van, vigyorgott a férjem. Észrevettem, húztam el a számat. Lenne mit csinálni a házban, sóhajtottam, mert eszembe jutott, hogy egy ideje fel sem mostam. Mi lenne, ha nem takarítanál, hanem kimennél a partra, lazítani kicsit? Úgy látom, rád férne. Egy pillanatra megálltam, és ránéztem. Több okból is meglepő volt, amit mondott. Ugyan nem volt tőle idegen az efféle figyelmesség, sokszor előbb vette észre, ha kidőltem, mint én. Ilyenkor igyekeztem magamra is figyelni, de ez már az elmúlt években nem volt elég. Gyakran vicceltünk januárban, hogy nincs erőm előről kezdeni az egészet, most lett vége az évnek. Kérek három hét nyaralást Maurícius szigetén, vagy két hetet tájföldön. Természetesen ez soha nem valósult meg, mert az élet megy tovább. A cégek az évelején már készülnek a könyvelés zárására. Szóval inkább dolgoztunk. Nem maga a javaslata volt a meglepő, hanem, hogy ő talán azt hitte, ezzel el van rendezve a nézeteltérésünk. Észrevettem az élt a hangjában, hogy szerinte az okozta az összezörrenésünket, hogy én fáradt vagyok. Talán inkább neked kellene, mondtam. Végül is te vagy az, aki pihenésre, kevesebb munkára vágyik. Én inkább több munkára vágynék, mondtam óvatosan, nem tudva, hogy ezzel milyen reakciót váltok ki. Talán igazad van. Állt fel az asztaltól, és berakta a koszos a mosogatóba. De mennem kell dolgozni. A délutáni megbeszélésekre oda kell érnem. Felkiabált a gyerekeknek, aztán még visszalépett hozzám az asztalhoz. Azt hittem, megvársz tegnap este, mondtam békülékenyen. Meg akartalak. Aztán elaludtam. Javaslom neked is. Az ő hangja viszont nem volt békülékeny, inkább nyers. Lehet, hogy igazad van, de jó lenne megbeszélni, ami a kertben történt. Ma biztos, hogy későn jövök. Kimaradt a délelőtt este kell pótolnom. Felsóhajtottam. Szóval akkor továbbra is marad a levegőben a dolog. Talán túl kéne lépnünk rajta, javasolta. Vagy talán nem kéne. Miért nem engeded el ezt az egészet? Megráztam a fejemet. Tényleg, miért is? Elengedném, ha nem érezném azt, hogy valami olyan miatt hibáztatsz, ami nem az én hibám. A három csodaszép gyereken megjelent a konyhában. Menjünk már, apa! nyivákolták. Megyünk, mondta. Aztán megfordult, és kiment az ajtón. Én pedig ott ültem egy halom mosatlannal az asztalon, és egyáltalán nem volt kedvem rendet rakni magam után. Tizennégy Egy jó házasságban, ha gondotok van egymással, akkor leültök és megbeszélitek. Ha ez a gond csak egy apró dolog vagy félreértés, nem ragozzátok túl, és nem terhelitek vele a másikat. Nincs értelme. Én is voltam már úgy, hogy szemet hunytam egy-egy bántó mondat fölött, vagy ha Nándi valamit rosszul kezelt. Nem mindig vettem elő ezekért, és biztos vagyok benne, hogy ő is kismilliószor kegyelmezett meg nekem egyszerűen azért, mert annyira nem volt fontos, hogy ügy legyen belőle. Aztán vannak azok a konfliktusok, amelyekhez már egy külső szem kell. Mert nem tudjuk eldönteni, hogy ez most komoly, vagy csak nekünk van rossz napunk, és egyáltalán jól értjük-e, hogy ez fáj nekünk, vagy becsap a szívünk. Erre az esetre vannak a barátok, akik ilyenkor segítenek. Nóri az elmúlt tizenvalahány évben szor hűtötte le a kedélyeket, vagy éppen tüzelt fel, hogy ezt vagy azt ne hagyjam annyiban. Esetleg pont az ellenkezője, hagyjam a fenébe, nem éri meg ezen rúgózni. Bevallom, általában hallgattam rá, és többnyire igaza is volt. Ha pedig már ez sem elég, akkor fordul az ember egy nála jóval bölcsebb személyhez. Ez jó esetben az anyja. Márha olyan viszonyban van az anyjával, hogy elfogadja a véleményét, hogy jót akar, és bízik az értékítéletében. életében. Én így voltam az enyémmel. Az elmúlt években viszonylag ritkán kértem ki a véleményét, mert állandó vitánk volt amiatt, hogy szerinte túlságosan sokat zaklatom a férjem a saját drámáimmal, de ha ezen túl tudott lépni, akkor képes volt épp tanácsokat adni. Mégiscsak negyven valahány éve férnél volt, ráadásul ugyanaz a pasas volt a férje, az apám. – Most tényleg az a problémát, hogy nem akar veled beszélgetni? – kérdezte. – Nem, anya. Az a problémám, hogy már hónapok óta nem láttam, nem beszéltem vele jó néhány fontos dologról. És kicsit úgy érzem, el is távolodtunk egymástól. Nem szeretném, hogy ez elfajuljon. Meg az is a problémám, hogy ezt eddig nem vettem észre. Reméltem, hogy a gyerekek nem hallják ezt a beszélgetést. Ez hónapok óta tart? kérdezte. A hálóban heveréztem, és nyomogattam a tévé kapcsolóját. Mivel le volt némítva, csak a villódzó fényeket néztem a teljesen besötétített szobában. Amikor a család lelépett, felvonszoltam magam, hogy megpróbáljak egyet aludni, de nem ment. A filmnézés sem. Mivel pontosan tudtam, hogy a lányok dolgoznak, sem a levenderbe, sem a bögrébe nem mehettem. Így maradt anyám, akivel beszélni tudtam. Anya, Nandi nagyjából három éve úgy dolgozik, mint egy őrült. És az megoldás lett volna, ha szeptembertől te is így teszel. Kicsit lazíthatott volna, azt gondoltam, hogy jót teszek vele. Ez volt a terv. Kivéve, hogy közben kiderült, hogy ő egy éve passzív-agresszív modorban haragszik rám, hogy miért nem mentem vissza előbb dolgozni. Azért remélem azt értékeled, hogy ma lepasszolhattad a gyerekeket, és elintézte, hogy magad legyél, dorgált meg a szülőanyám. Ezért elsősorban neked tartozom köszönettel, de valóban jó esett, hogy reggel el tudtam menni elintézni néhány dolgot. Nem akartam anyámnak a reggeli táncolásról beszélni, már csak azért sem, mert nem voltam benne biztos, hogy belevágok. Olyan volt, mintha a sötét szoba szimbolizálna a helyzetet, amelyben voltam. Egy sötét, légüres térben levegtem, nem volt sem célom, sem konkrét jövőm. De egyáltalán nem éreztem magam könnyűnek, sokkal inkább nehéznek. A jövő pedig homályos ködbe burkolózott. Mi lenne, ha elvinném a gyerekeket a táborba? Tudod, amelyik holnap kezdődik? Dobta be anyám. Milyen tábor? Erdei. A sulival? Igen, semmi extra, az, ahová minden évben viszem a gyerekeket. Alhatnak velem a kisházban, elférnek. Talán nem baj, ha kicsit kimozdulnak otthonról, és neked sem baj. Első hallásra is tetszett az ötlet. Nem igazán voltam kibékülve azzal, hogy a fiaim meg a lányom végignézzék, hogy az anyjuk minden nap fancsali pofával közlekedik a házban. Nem gond neked, ha elviszed őket? Akkor nem ajánlottam volna fel. Remekül fogunk mulatni. Meg kell beszélnem az apjukkal. Szerintem nem fogja ellenezni. Pakolj össze nekik egy hétre, és hozd át az utcokat. Holnap hajnalban vonattal indulunk. Ez pont úgy hangzott, mint az én gyerekkoromban. Erdei tábor, vonatozás, faház, szalonna sütés. Úgy gondoltam, biztosan élvezni fogják. Ráadásul imádták a nagyanyjukat. Köszönöm, anya, ez nagy segítség. Este átviszem a pakkot. Remélem, mire visszajövünk, közelebb lesztek a megoldáshoz. Bár én is ebben reménykedtem, tudtam, hogy ez nem fog olyan könnyen menni. Néhány probléma nem oldódik meg magától. Hívlak később, mondtam, mert Nóri csörgött be. Átvettem a hívást. Ráérsz, kérdezte izgatottan. Semmi dolgom, barlagon heberek, nem kell senkinek a tudásom és a szakértelmem. Akkor gyere át és hozd évát is, vészhelyzet van. 15. Őszintén szólva senki sem gondolta, hogy a kávézó néhány hét alatt ennyire fel fog pörögni. Reggelente a sétányon dolgozó emberek jöttek friss kávéért, később pedig a turisták rohanták le Nórit, levendulás, jeges kávéért. Amikor megkérdeztem, hogy érzi magát, mint sikeres kávézó tulajdonos, annyit mondott, hogy meglepve. Arra számítottál, hogy egész nyáron első izgetsz meg a lábadat lógatod? Kérdeztem. Nem, arra számítottam, hogy a teraszon nyomogatom a telefonomat, mert egy szálember sem fog bejönni hozzám. Egyébként úgy nézett ki, mint aki egész életében ezt csinálta. Mindig tisztaság volt, a pult roskadozott a süteményektől, a kávéillata belengte az utcát. És a legjobb, hogy Daninak igaza volt... Valóban az Instagramozók kedvenc helye lett a változatos, színes bögrékkel. A levendula jeges jegeskávért pedig a szomszéd városokból is érkeztek. Zsuzsa nem győzte gyártani az aranyszínű szirupot. Mitagadás, a sétánynak ez a része sikeres volt. A kávézó biztosította az állandó munkát Zsuzsának, Lacipéknek és a fiainak, meg Évinek is, hiszen aki nem tudott beülni a bögrébe, a levender környékén sétálgatott, és előbb-utóbb betért vásárolni valami levendulásat. Nem volt ebben semmi ördöngösség, így működik a piacgazdaság, és így tudnak összedolgozni a kézműves közösségek, ha akarnak. Ők pedig akartak, hiszen mindenki jól járt. Nem kannibalizálták egymás bizniszét, hiszen jól megfért egymás mellett a kávézó, a pizzeria a túloldalon, a lángosos vagy a kicsit drágább kategóriájú étterem. A sétány és mindenki, aki ott dolgozott, virágkorát élte. Ezért aztán több volt, mint furcsa, hogy a délelőtti csúcsidőben Nórinak volt ideje minket odarángatni és beszélgetni. Valójában az történt, hogy miután én a biciklizéstől teljesen csatakosan, Éva pedig talpig levendula illatban megérkeztünk a bögrébe, Nóri beállított minket a pult mögé és utasítgatott, miközben kiszolgálta a vendégeit a teraszon. Nem volt rá jellemző a kapkodás, most sem tette, de határozottan is gyorsan dolgozott. Utasításokat is így osztogatott. Évi, tegyél nekem három tányérra egy buktát, egy fehér csokis is lett és egy kókuszgolyót. Gabi, adjál nekem három pohár jeges vizet, köszi! Hadarta. Aztán lerakta a tálcát a pultra, és miközben mi csináltuk, amit kért, elgondolkodva belekezdett. Pontosabban nem belekezdett, hanem belecsapott. Dani megkért, hogy látogassam meg. Majdnem kiesett a kanál a kezemből. Hogy mi? Kérdezte Évi is egy kicsit hangosabban. Neki a báj, csitított minket. Még magamnak sem mondtam ki hangosan, illetve csak most. Jó, egy kicsit úgy tűnt, bedivizett. Septében kiadtuk neki a rendelést, aztán megvártuk, amíg mindenkit kiszolgált. Közben persze értetlen pillantásokat váltottunk egymással. Kezd az elejéről, mondta tárgyilagosan Évi. Mikor hívott? Három perccel azelőtt, hogy én benne teket Szóval most? Nagyjából. Na várjál, én azt sem tudtam, hogy van közöttetek rendszeres kommunikáció, vetettem közbe. Mert nem volt, felelte. Amikor két hete elment, üzent, hogy jó volt a közös munka, meg sok sikert, ilyesmi, aztán csönd. Te kerested? kérdezte Évi. Múlt héten ráírtam, mert nagyon bosszantott, hogy szó nélkül eltűnt. De semmi különöset, csak a munkáról, meg hogy milyen a kávé. Nem akartam tolakodó lenni, de az a helyzet, hogy hiányzott. Sütötte le a szemét. Ez új volt. Nórinak általában nem hiányoztak hapsik. Egy bizonyos, meg pláne nem. Ez a meglepettség valószínűleg késült az arcomra, mert azonnal észrevette. Tudom, ez meglepő, hidd el, nekem is az volt. Szóval ráírtál, terelte vissza a beszélgetést a medrébe Éva. Igen, és rögtön válaszolt is, váltattunk néhány üzenetet, kérdezte, hogy megy a bögre, írta neki, milyen a munka, de olyan óvatoskodó volt az egész, aztán kus. Mármint rádió csönd, kérdeztem. Úgy is lehet mondani, egészen mostanáig. Gondolhatod, hogy majdnem kiugrott a kezemből az Olivás kifli, amikor megláttam, hogy kihív. Erről eszembe jutott, hogy nagyon éhes vagyok. Benyúltam a tálalóba egy kifliért. Szabad? kérdeztem. Tojad? mondta Nóri. Szóval csörgött a telefon, én meg <gül> Nem mondod, nevetett Évi. Halál vagy. Ne piszkáj, Léci, annyira izgulok. Harapta be az alsó ajkát. Gyerekkorunk óta tudom, hogy nála ez az idegesség jele. Nyugi, semmi rossz nem fog történni, mondtam anyáskodva. Honnan tudod? Elmeséled végre, hogy mit mondott? Évi is kivett a tálalóból egy isteni olivás tanglít. Azt mondta, hogy a hétvégén szívesen vendégül látna. Van néhány nap szünete csütörtöktől jövő keddig és lemehetnénk akár a tengerhez is. Kérdezte, hogy van-e kedvem vele tartani? Ked van, mondtam komolyan. Igen, tudom, mit gondolsz, miért mondtam, hogy vészhelyzet van. Most már minden érthető volt. Nem hagyhatta itt a boltot. Még ha le is tekert volna egy fél nap alatt Szlovéniába kocsival, Kellett valaki, aki helyettesít. Ráadásul tudtam, hogy tuti belebonyolódik a kapcsolatba, ha együtt tölt négy vagy öt napot Danival. Értem a problémát, mondtam, és a fejemben már rendeződtek is az oszlopok és a számok egymás alá. Én nem látok problémát, vigyorgott Évi. Szerintem menjél, a többit megoldjuk valahogy. Szerintem is, bologattam. A kávézót majd én elviszem. Meg is hogy? Vegyél fel és taníts be, von rá egy napot, mondtam határozottan. Évi tovább szólta a kiflit, aztán kijött a pultból. Én is átjövök segíteni, Zsuzsa addig viszi a levendert, nem nagy ügy. Azzal megölelte Nórit, és elindult kifelé. Nem akartam utána szólni, hogy te mással leszel elfoglalva, ami még meglepi. Egy leszállt leszel Tamással. Ebben mi volt a vészhelyzet egyébként? Sétált ki az ajtón Éva, miközben egy férs stangli ki a szájából. Nóri leforrázva állt a kávézó közepén. – Ez most komoly? – kérdezte felén fordulva. Itt hagyott engem lesajnálva. Mi baja van ennek? Kibékült Tamással, és megint ő lett a fő romantikus. Ez olyan nagy baj lenne? Néztem fel Nórira, aki szemlátomás tiszta ideg volt. Kicsit élhetnél te is. A gyerekek holnaptól táborban vannak, szóval szívesen segítek. Amúgy sem árt, ha elfoglalom magam. De annyi mindent kell megmutogatnom. És mi van, ha bunkó lesz? Mi van, ha nem olyan lesz, ami ennek elképzeltem? Kérdezte sírós hangon. Tényleg túl stresszelte magát? És mi van, ha kedves lesz, és pont olyan lesz veled, ami ennek elképzelted? Ez nem is jutott eszembe. Közelebb léptem hozzá, és megfogtam a kezét. Nem lesz semmi baj. Néha a dolgok egyszerűen csak jól alakulnak. Még hinnet sem kell benne. A teraszon egy házas pár fizetni készült. Így Nóri magára öltötte ellenállhatatlan mosolyát, én pedig beálltam a pult mögé mosogatni. Mert végre valahol el kell kezdeni. Legjobb az elején. 16. Többféle fáradtság van. És a különböző fáradtságokra különböző a gyógyír. A legegyszerűbb, ha csak a testünknek van szüksége egy kiadós alvásra. Aztán van az a fajta fáradtság, amikor érzelmileg merülünk ki, és amin lehet segíteni feltöltődéssel. Van, akinek elég néhány nap magány, befelé figyelés, teljes kivonulás a nyüzsgésből, hogy az érzékei újra kitisztuljanak, és a túlcsordulás elmúljon. Aztán van a monitor fáradtság, amikor annyi vibráló képet nézünk, hogy nem megy tovább. Muszáj teljes digitális detoxot tartani. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy belefáradunk a túl sok hírbe, kommentbe, információba. Ilyenkor jobb kimenni a természetbe és hagyni az agyunkat pihenni. És van az a helyzet, amikor mindezek egyszerre jelentkeznek valaki életében. Ezt azonban nem gyógyítja a teljes ingermegvonás. megvonás. Ha az ember semmilyen hatást nem éri, akkor nyilvánvalóan pozitív inger sem érkezik. Tehát nincs minek örülni, nincs boldogság, egy nagy semmi van. Ilyenkor nem megoldás a sötét szoba és a tévébámulása. bámulása. Az volt a tapasztalatom, hogy ez csak ront a helyzeten. Az első kávézóban eltöltött betanulós munkanapom után rájöttem, hogy nálam többféle fáradtság is fennállhat párhuzamosan. Egyrészt iszonyú pihentető volt fizikai munkát végezni Nórival, végig dumálni, végig nevetni a napot, és közben tanulni, másrészt este nyolckor azt sem tudtam, hogy üljek fel a biciklimre és tekerjek haza. Paradox volt a helyzet. Az új élményektől feldobottam, és éreztem, hogy friss vér kering az ereimben. Ugyanakkor egész nap álltam a pultban, tanultam, jegyzeteltem, és ismerkedtem egy számomra teljesen idegen világgal. És ez nagyon fárasztó volt. Mindenesetre valahogy bevonszoltam magam a házba, összepakoltam a gyerekek táborozó cuccát, és felhívtam őket. Szerencsére nekik egyáltalán nem hiányoztam. Felváltva mesélték, hogy mennyire várják a másnapi vonatos utazást és az erdei tábort. Nem győztem hálálkodni anyukámnak, hogy megadja nekik ezt az élményt. Nekem pedig azt az élményt, hogy néhány napra teljesen kiszakadhatok az életemből, minden reggel lemehetek a sétányra, és csinálhatok valami Már mint a kávét. Nóri nem is tudta, milyen jót tett velem, hogy elfogadta Dani meghívását. Tisztában voltam vele, hogy nagyon izgul, de abban is biztos voltam, hogy jól fog alakulni az utazás. Ha nem lesz belőle semmi komoly, legalább le tudja zárni, és nem fogja vágyakozva bámulni a képernyőt, arra várva, hogy Dani telefonál-e. Mert bár ezt nem reklámozta, néha észrevettem, hogy így volt. Villámtempóban bepakoltam a kocsiba, és átmentem a szüleimhez, hogy leadjam a gyerekek cuccait. Imádkoztam, hogy nem maradjon otthon semmi fontos. Ebben egészen jó vagyok lista nélkül is. pilótaként tudok összepakolni öt főre egy hétre, vagy amikorra kell. Miután érzékeny búcsút vettünk egymástól, megöleltem és megpuszíltam mindenkit. Hazamentem. Alig vártam, hogy bedölhessek az ágyba, és alhassak végre. Abban már semmi meglepő nem volt, hogy Nandi nem volt otthon este kilenckor. Szinte kezdtem megszokni, hogy még kevesebb időt töltött otthon, mint egyébként. Mentségére szólja reggel, mondta, hogy csak úgy tudja megoldani a gyerek ha este ráhúz néhány órát. Sohasem azzal volt a baj, hogy sokat dolgozott. Az elmúlt években ezt megtanultuk kezelni. Valahogy. Néha jobban ment, néha rosszabbul. Néha egészen bámulatos energiákat tudtam mozgósítani, hogy mindenkinek minden rendben legyen. Az oviba vigyekbe szappant, a suliba pedig füzetet. Nem mondom, hogy néha nem szúrtam el dolgokat, és nem volt totális agyrém az életem a három gyerekkel, de megoldottam és nem voltam hajlandó rossz anyának érezni magam egy percre sem, ha esetleg valami elfelejtődött, vagy nem úgy sikerült. Kivéve, ha a gyerekeim elszomorodtak egy-egy molasztás miatt. Az mindig megviselt, és bár ők már elfelejtették, hogy nem értek oda a cirkuszi előadás első tíz percére, engem napokig bántott, hogy nem találtam helyet. Nandi mindig olyan jól meg tudott vigasztani ilyenkor. Minden rossz napomra volt tizenöt másik emléke, amikor remekül helytáltam anyaként. Ezt nagyon szerettem benne, mert fontos emberi tulajdonságnak tartottam a végasztalás képességét. Egy házasságban pedig pláne. Néha azt gondoltam, hogy bárcsak én is olyan jó lehetnék ebben, mint ő. Most valahogy mégsem találtuk a megoldást. Nem találtok egymást. Úgy éreztem, ő is belefáradt abba, hogy sokat van távol a családjától, mindig lemarad a kupak tanácsokról, és többet beszélünk egymással telefonon, mint személyesen. De túl könnyű lett volna ezt arra fogni, hogy miattunk csinálja. A helyzet ugyanis az volt, hogy nem csak miattunk, saját maga miatt is. Számtalan olyan helyzet volt, amikor lassíthatott volna, amikor kiszállhatott volna, vagy lepasszolhatta volna a munkáit. Nem tette. Méghozzá azért nem, mert látta, hogy csodák születnek a keze alatt, és ennek harabjává vált. Persze az is jól jött, hogy sok pénzt keresett, de valójában a siker és a kreatív munka volt az, ami hajtotta. Rengeteg olyan projektet is elvállalt, amiben szinte nem is volt pénz, de maga a tervezés és a kivitelezés nagyon izgalmasnak ígérkezett. Ezért mentem hozzá, mert szenvedélyesen szerette a munkáját, mert mindent szenvedélyesen csinált. Régen, korábban. Soha semmit sem tett félgőzzel, félszívvel. Ennek tükrében viszont érthető volt, miért esett ennyire rosszul, hogy engem hibáztatott. Nem volt igaza. Ő sem akarta feladni a munkát. Kiültem a teraszra egy pohár proszekóval és a hűtőben talált maradék kínai kajával, amit úgy, ahogy volt, be is faltam a dobozból. Nóri nagyon megdolgoztatott, napközben nem volt idő menni, így muszáj volt pótolnom, és a hideg italt kortyolgatva átgondoltam azt is, mit kell megbeszélnem a férjemmel. Eljett azonban lebukott a fejem, és elaludtam. Csak akkor ébredtem föl, amikor hallottam, hogy nyílik a garázs ajtó. Majdnem éjfél volt, amikor Nándi hazaért. Egy átlagos hétköznap már békén hagytam volna, és nem emlegettem volna fel a veszekedést, de ez nem volt egy átlagos hétköznap. Nem gondoltam, hogy még ébren leszel. Ült le mellém a nyugágyra, Aztán nagyot fújt. Nehéz nap? Nem vészes, inkább hosszú. Egy csomó munkát kellett megcsinálnom, De legalább készen van. Ilyes vagy? Megálltam a mekiben. Bólintottam. Akkor ez rendben van. Evett. Majdnem tökéletesen csöndes volt az éjszaka, csak a Balatonon cirkáló diszkóhajóból hallatszott a szink Már vagy tíz éve hallgattuk minden nyáron, hetente kétszer. Ők hogy nem mondják még? Ma egész nap a kávézóban voltam. Kezdtem bele. Azt hittem, itthon pihensz. Akartam, de Nóri felhívott, hogy vészhelyzet van, szóval áttekertem. Negyven fokban. Szuper volt. Láttam rajta, hogy elmosolyodik. Pontosan tudta, hogy nem használom az autót, hanem muszáj. Egy kisvárosban tökéletesen megfelel a bicikli is. Nem kell folyton égetni a benzint. Az egy másik kérdés, hogy megéri-e közben hőgutát kapni. A gyerekeket lepaszoltam egy hétre anyámnak. Tettem hozzá. Ne haragudj, hogy nem beszéltem meg veled előre, de holnap reggel indul az erdei tábor. Örültek neki, nagyon lelkesek voltak. Rám a szemét. Nem örült túlságosan, az ilyen dolgokról közösen szoktunk dönteni, de azt is láttam, hogy ahogy jött a gondolat, úgy tova is illant. Nem gond, jobb, ha a táborban vannak, mintha itthon nyomogatnak valami kütyüt. Én is így gondoltam. Ráadásul én sem leszek itthon. hogy? kapta fel a fejét. Ezt akartam elmesélni. Holnap után Nóri elutazik, és megkért, hogy ugorjak be pultozni a kávézóba. Zsuzsa is besegít, de alapvetően én leszek ott. Úgy sincs más dolgom. Ráérek. Kikombolta az inge felső két gombját, aztán hátra a széken. Ezt nem nevezném éppen pihentetőnek. Azt hittem fáradt vagy, és át gondolni az életedet. Igen, tényleg ezt mondtam. Jó esett ma a fizikai munka, mondtam mentegetőzésképpen. Nem, mintha magyarázatra szorult volna a döntésem. Kicsit hirtelen ötletnek érzem. Az is. Ma délelőtt döntött el, hogy utazik. Felhívott, odamentem, megbeszéltük. És gyorsan lepaszoltad a gyerekeket. Szerencsés véletlen. Értem. Mintha megint valami rosszat csináltam volna. Bosszantott ez a hozzáállás, hogy azt érezteti velem, semmit sem tudok jól csinálni. Te úgysem vagy itthon, mondtam. Nekem pedig muszáj elmozdulnom erről a pontról. Melyikről? kérdezte unottan. Erről? Erről a semmi erről, ahol éppen vagyok. Nem tudtam, hogy a semmiben vagy. Nem azt mondtam. Akkor nem értem. Nagy levegőt vettem. A veszekedések kezdetén mindig van egy pont, ahol az egyik résztvevő megadhatja a hangnemet és a témát. Ebben a kontextusban most érkezett el ez a pont. Tudtam, vagy felemelem a hangomat, és számon kérem, hogy miért szól bele az életembe, amit éppen próbálok gatyába rázni, vagy nyugodtan elmagyarázom neki, miért fontos nekem ez a dolog. Legalábbis megpróbálom nyugodtan, bízva abban, hogy megért, és nem kezd el vitatkozni. Persze ettől még simán kirobbanhatott a balhé, egyébként pedig azt éreztem, hogy nem valami kedves velem. Úgy általában. Ezért vártalak meg ébren. Kezdtem el a lehető legkedvesebb hangomon. Volt valami nagyon jó abban, hogy ma a kávézóban dolgozhattam. Úgy éreztem, fontos munkát végzek, valami foghatót teremtek, érted? Jól esett a lelkemnek, hogy segíthetek a barátomnak, és nagyon jó volt mosolyokat kapni a kávéért cserébe. Elfáradtam, de ez jó fáradtság volt, Kimozdított abból a szomorúságból, amit napogóta éreztem, hogy nem kellettem a cégnek, meg a többinek sem. Ma szükség volt rám, és ez jól esett. Ahogy hangosan kimondtam, én is megértettem. Megterhelő volt, és nagyon sok impulzusért. El is rontottam néhány rendelést, de igyekeztem jól csinálni, és amikor sikerült, az fantasztikus érzés volt. Nagy szükségem volt már erre az érzésre. Értem, és akkor most ez lesz, a kávézóban fogsz dolgozni? Csak néhány napot, amíg Nori kideríti, van-e közös jövője Danival. Valójában ezért utazik el. A férjem nem veszekedett velem. Nem volt kedve vagy energiája, nem tudom. De úgy tűnt, ahhoz sincs, hogy bármit hozzáfűzzön a mai napomhoz. Az örömömhöz. Ismertem már annyira, hogyha akart volna, mondott volna valamit. De nem tette. Csak feküdt a nyugágyban, és a kert végében álló fát bámulta. Vártam egy bocsánatkérést a múltkoriért, mert nem volt sportszerű azzal betámadnia, hogy miattam van túlterhelve, és szeretne lazítani. De talán ő is ugyanezt várta, mert magára hagytam, nem volt ötletem, hogyan menthetném a helyzetet. Nem szeretnék ebből egó kérdést csinálni, szólaltam meg. Miből? Abból, hogy elrohantam tegnap. Tudom, hogy bocsánat kérést vársz, de nem volt Fernándi. Melyik része? Nézett rám értetlenül. Az a része, hogy miattam vagy elhavazva Melóval. Nem ezt mondtam. Valójában de. Ezért rohantam el. Ezen sértöttem meg. Most már nem mindegy. Valójában igaza volt. Ezt a helyzetet kellett megoldani, nem az egy évvel ezelőtt itt. Szeretnél kevesebbet dolgozni? Elfáradtál? Kérdeztem kedvesen. Mert tényleg érdekelt, hogy érzi magát a férjem. Szerettem. Fontosabb volt nekem, mint az egon, vagy egy hülye veszekedés. És te? Ez most mindegy. Engem az érdekel, te hogy vagy? Te mit akarsz? A kérdés ott maradt a levegőben. És akkor megértettem, hogy miért tart már napok óta ez az ellentét közöttünk. Mert nem csak én vagyok egy semmilyen helyen, hanem ő is. Nem tudom, mit akarok. Felelte, aztán felállt és bement a házba. Most leginkább csak aludni egyet. Ahogy elment mellettem, kinyújtottam a kezemet, hogy hozzáérjek, ahogy a máskor is tettük, ha a másiknak vigaszra volt szüksége. Nem tudtam, hogy túl sötét volt-e, és nem látta, vagy nem akarta észrevenni. Minden esetre elsétált mellettem, mintha ott sem lennék. Fight. és kiózanítóan hatott. Ültem még néhány percig a kertben, és rettentően egyedül éreztem magam. Tizenhét Képtelen voltam felmenni a férjem mellé a hálóba. Még órákig bámultam a Netflixen a vikinges sorozatot, Hát, ha eltereli a figyelmemet a saját háboromról, de nem segített. Valamikor fél három körül eladudtam néhány órára a kanapén, és amikor Nandi lejött, hogy kávét készítsen magának, úgy tettem, mint aki mélyen alszik. De ébren voltam. Megállt fölöttem, és még egy takarót terített rám, amitől nagyon nehéz volt nem elbőgni magam, de nem voltam képes kinyitni a szememet és tovább folytatni a tegnap esti beszélgetést. Túlságosan zavart voltam, és ötletem sem volt, merre kellene terelnem a dolgokat, hogy mindketten kicsit megnyugodjunk, hogy ő is és én is egy kicsit jobban szeressük egymást. Tudtam, hogy gyorsan készülődik, ebben nem voltunk egyformák. Ő ébredéstől ajtóbecsukásig húsz percet töltött a házban, Nekem mindig hosszabb idő kellett, amíg felébredtem. Ő nem hagyott szanaszét mindent a konyhában, én még este is a lekváros üveg tetejét kerestem. Én viszont minden hajnalban szellőztetéssel kezdtem, őt nem zavarta, ha a reggeli áparodott várja haza. Egyébként is folyton szellőztettem, még télen is, amikor a család megfagyott emiatt. De azt mondják, egy jó házasságban mindig két típusú ember van, az egyik sohasem fázik és szellőztet, a másik mindig fázik és becsukja az ablakot. Én vagyok az előbbi, Nandi az utóbbi. Ezen a reggelen viszont nem segített a szellőztetés. Szinte kézzelfogható volt a házban a feszültség. El is üldözött az otthonomból. Nori nyolckor nyitott. És megbeszéltük, hogy előtte egy órával oda megyek, hogy a mai napot még tanulással és gyakorlással töltsem. Előtte még le kellett mennem a vízhez, hogy kicsit kiszellőztessem a fejemet. A biciklim a kikötőbe vitt, amely egyébként nem volt messze a sétánytól. Tudatos döntés volt, nem akartam sem lacipékkel, sem zsuzsával találkozni. Ők ilyenkor már pakolnak, nyitják az üzletet. Valójában csak a vitorlásokat akartam bámulni, és hallgatni, ahogy a Balaton hullámai lustán a hajótestekhez csapódnak. Nem akartam társaságot, nem akartam kérdéseket sem. Össze kellett szednem magam annyira, hogy el tudjam mesélni Nórinak az este történteket. Azt, hogy nem hogy nem oldottuk meg az előttünk álló problémákat, hanem épp ellenkezőleg, még távolabb kerültünk egymástól. Tudtam, ha kimondom és nevet adok a konfliktusnak, akkor kézzelfoghatóvá válik. Amíg csak két ember közt van gond, teljesen más a dinamika. Amikor már egy baráttól is segítséget kérsz, akkor megteremtődik. Életre kell. Nevet kap, és megoldást vár. Jó reggelt, huppant lemelém egy nem várt látogató. Gergő volt az, a vitorlásról. Annyira lefoglaltak a saját dolgaim, hogy el is felejtettem előző nap megkérdezni Nórit a táncos foglalkozásokról. Melegítőben és pólóban volt, látszott rajta, hogy ő is korán kelt, de biztosan nem azok miatt, az okok miatt, mint én. Valószínűleg lefutott már vagy ezer kilométert. Jó reggelt, feleltem. Jó, hogy találkoztunk, mert tartozom egy vallomással. Hallgatom. <gül> Elfelejtettem Norit megkérdezni, de emeltem fel az ujjam. Mivel holnaptól én vagyok a főnök, és ma egész nap a kávézóban leszek, mindenképp megtudakolom, hogy jöhetne -e reggelente a pázsítjára. Nincs ijegység, mondta nyugodtan. Bármikor tudunk kezdeni, a csapat már meg is van. Hogy sikerült ilyen gyorsan? A futók között toborzok, sokan vagyunk intreggel reggel a parton, koránkelők, sportőrültek, vagy épp olyanok, akik nem tudnak aludni. Szándékosan nem vettem fel ezt a fonalat. Nem akartam egy teljesen idegen férfival megvitatni az alvási szokásaimat, még akkor sem, ha ilyen kedvesen nézett. De valószínűleg árulkodó volt a karikás szemem, a fakó bőröm és a kócos hajam. Hirtelen teljesen biztos lettem benne, hogy el kell mesélnem Nórinak és Évának, mi történik a házunkban. És hálát adtam magamban anyámnak, hogy elvitte egy hétre a gyerekeket. A kezemben szorongattam a mobilt, és nagyjából fél percenként ránéztem. Hiányzott a szokásos reggeli üzenet Nánditól. Mindig írt, ha megérkezett az irodába. Tudta, hogy ez nekem fontos. Így indult a napunk évek óta már. De nem jött üzenet. Én pedig éreztem, hogy olyan szomorúság uralkodik el rajtam, amelyel nem tudtam mit kezdeni. Már nem zaklatott voltam, mint előző este, csak csalódott. Talán nekem is be kéne állnom táncolni, mondtam ki hangosan a következő gondolatot, amely eszembe jutott. Gergő rám mosolygott, Szeretettel várjuk. Bárki csatlakozhat bármikor. Azzal felállt a padról. Benézek délután a kávézóba, megkóstolom azt a levendula szirupos kávét, amiről az egész város beszél. <gül> Érdemes, mondtam addig kifaggatom a tulajt. Bólintott, aztán elindult a hajója irányába. Ahogy utána néztem, azon tűnődtem, vajon könnyebben neki, hogy az élete ilyen mobil? Hogyha nem tetszik neki egy hely, egyszerűen tovább áll. Talán ennek az életnek is megvoltak a nehézségei, de az biztos, hogy az ő nehézségeit simán elcseréltem volna az enyémekért. Legalábbis ezen a párás reggelen. 18. Nem tudom, melyikünk nézett kicsabzottabban. Én, aki egész éjjel a kanapén bámultam a tévét, mert nem tudtam aludni, Nóri, aki halálosan izgult az utazás miatt, vagy Éva, aki egész éjjel Tamással henterget. Mind a hárman szünetet tartottunk a munkában és a tanulásban a bögre hátsó teraszán. Mivel a nyaralók nagy része a strandon volt, szuszanhattunk egy kicsit a délutáni roham előtt. A nyár egyik legforróbb napja volt. Úgy tűnt, ha elég sokáig és kitartóan nézem a vizet, látom, ahogy párolog. Életmentő jegeskávét szürcsöltünk az árnyékban, és Éva csendesen bámulta a hangyákat, ahogy a lábán igyekeztek felfelé. Aztán megunta, és leráztam magáról az összes rovart. Egész délelőtt italokat készítettem, tejet habosítottam, asztalt töröltem, tányért mostam, rendeléseket rögzítettem. Szóval egyetlen porcikám sem akart megmozdulni. És szerettem volna elmesélni a lányoknak, mi van Nándival, még akkor is, ha tisztában voltam vele, nem fognak tudni segíteni. Így aztán hagytam a lábamon szambázó hangyákat szabadon futkározni. Azt hiszem, gond van. Kezdtem bele szomorúan. Úgy értem nagyobb, mint hittem. Milyen gond? kapta fel a fejét Nóri. Jól vagy? Nem egészségügyi. Hessegettem el a gondolatot a kezemmel, hanem érzelmi. Ezek szerint nem tudtátok megbeszélni, kapcsolódott be Évi is. Az, hogy nem tudtuk megbeszélni, enyhe kifejezés volt. Már nem is beszélünk egymással. És az a legfurcsább az egészben, hogy olyan, mintha fél óra alatt mérgesedett volna el a helyzet, Mintha évek óta, vagy mit tudom én, mióta ott lüktetett volna a felszín alatt. Mi az, hogy nem beszéltek? kérdezte Nóri. Az milyen? Úgy érted, hogy zajlik az egy olyan házasságban, ahol együtt élnek a felek és gyerekeik is vannak? Igen. Hát, vettem nagy levegőt. Mikor hazaérek, nincs otthon. Aztán megvárom, míg megérkezik hull a fáradtan, és ha megvárom, akkor sem jobb, mert ingerült, nem válaszol semmire érdemlegesen. Valójában hagytam félbe a mondatot, mert hirtelen megértettem valamit. Valójában ez nem most kezdődött, csak most csúcsosodott ki. A felismerés nagyon fájdalmas volt. Az a helyzet, hogy már jó ideje nem beszéltem meg semmit a férjemmel. Ő dolgozott, és rám hagyta a döntéseket. Most sem történt ez másként. Vagyis csak annyi történt másként, hogy szükségem lett volna a véleményére, a támogatására, és nem kaptam meg. Helyette megláttam hozzá elég tisztán, hogy már elég régóta nincs meg az összhang a házasságunkban. Elhallgattál mondat közben mondta óvatosan Éva. Igen, mert rájöttem, hogy ez a mostani eset egyáltalán nem kirívó, csak én vagyok érzékenyebb a témára. Hogy érted? Tették fel szinte egyszerre a kérdést. Most viszont már idegesítettek a hangyák. Egy mozdulattal lesöpörtem az összeset a földre, aztán felálltam a kényelmes padról. Úgy értem, hogy történt valami, amit most nem tudok egy fél nap alatt megoldani és elengedni. Readásul úgy tűnik, nem csak én vagyok belefáradva az életünkbe, hanem Nándi is. – Micsoda hülye vagyok? – csaptam a homlokomra. – Egy idióta. – Ne mondj ilyet, – csitított Nóri, aki nagyon igyekezett megérteni, miről beszélek, de a tekintetéből úgy tűnt, ez nem igazán megy. Én viszont egyre tisztábban láttam a helyzetet. A helyzetet, amit nem vettem észre, pedig annyira tipikus volt. Talán elmegyünk egymás mellett, és ez Nándit talán egyáltalán nem is zavarja. A lányok döbbenten néztek. Egyikőjük sem számított ilyen fajsúlyos felismerésekre, és őszintén zolva engem is meglepet, hogy kimondtam. Reggel a kikötőben a vitorlásokat bámolva pontosan ettől féltem. Ettől, hogy a logikus énem, amely állandóan táblázatokat és számsorokat rak egymás alá, ki fog hozni a végén egy következtetést pont úgy, mint a kettős könyvelésben. Tartozik és követel. A megbonthatatlan egyensúly. Az egyik oldalon beleteszel, a másikon kiveszel. Elég logikus ember vagyok, ezt tudjátok. Mindig a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb válasz a válasz. De mi a kérdés? Vágott közbe a némileg filozofikusabb barátnőm Éva. Elvesztettem a fonalat. A kérdés az, hogy mi történik otthon, hogy miért nem tudtuk áthidalni ezt a döccenőt. Máskor is voltak már váratlan helyzetek, problémák, egészségügyi, anyagi, sok minden, most valahogy mégsem kerültünk nyugvópontra, és most már azt is tudom miért. Láttam, hogy a barátnőimet megleptem a komolyságommal, és azzal, hogy elég siralmasan néztem ki. Aggodtak értem, értünk, de nem akartam túl dramatizálni. 15 év házasságba talán ez is belefér. Szerintem egy kicsit elegünk lett egymásból, mondtam kihangosan. Ne mond már, bizakodott Nóri, akinek mi voltunk az élő példa, hogy igenis vannak olyan szerelnek, amelyek kitartanak. Néha hitt ebben a dologban, és pont a mi házasságunk miatt. Ez a helyzet, kortyoltam bele a kávéba. Remélem megoldódik, semmikedben belemenni egy hülye szakításba. Hogy mi? kapta fel a fejét Éva. Mikor jutottunk el a szakításig? Láthatóan megrázta, amit mondtam. Váratlanul érte a valóság, amiről eddig nem beszéltem. Semmikor. Megpróbálhatjuk helyrehozni, de egyelőre az a helyzet, hogy Nandi nem áll szóba velem. Nekem pedig most nincs erőm a családi villámhárítót játszani. Így lesz egy hülye kis konfliktusból elhúzódó álló háború. Nem éreztem jobban magam, hogy nevén neveztem a dolgokat, sőt, jött az önmarcangolás. Ha én ezt most nem oldom meg, akkor vége lesz a házasságunknak. Pontosan tudtam, hogy az egóm vastagon benne van a csendes estéinkben, és abban, hogy nem volt kedvem reggel csókkal üdvözölni a férjemet. De tényleg mindig nekem kell engednem? Vajon hol van az ego igazsága? kérdeztem. Nincs olyan mondta Éva. Az egónak nincs igazsága. Akkor másként kérdezem. Mindig nekem kell engednem? Mindig nekem kell megoldanom, ha valami nyűg van? Talán nándi is így érez, tette hozzá finoman Nóri. Valószínűleg igen, feleltem. De most ezt nem tudom egyedül megoldani. Túl sok mindent oldottam meg az elmúlt években én. Az igaz, bólogatott Nóri értette, hiszen itt volt. Velem csinálta végig az egészet. Soha nem értettem, hogy bírod. Más típusú harcaink voltak. Nándinak is megvannak az övéi, nekem is az enyémek. Így épül fel egy család, gondolom. Hát, rám ne nézz, mondta Évi. Én egy albérletet sem tudok felmutatni, nemhogy egy működő mikrocéget, amit mások családnak neveznek. Igaza volt. A család egy mikrocég működtetni kell, és én boldogan vállaltam a cégvezető szerepet. Lehetséges, hogy ebben fáradtam el, és csalódott voltam, hogy nem tudtam átadni a stafétát, és nem tudtam elvállalni a munkát egy igazi cégnél. Tudjátok, Nándi azt mondja, hogy már egy éve vissza kellett volna mennem dolgozni, mert ő már egy éve fárad. Ami bizonyára igaz, le kell adnia a munkából, csak nem ártott volna, ha ezt egy évvel ezelőtt nyomatékkal közli. Nem mostanában döntöttünk úgy, hogy megbocsátjuk a múltbeli rozdöntéseket. rossz döntéseket? Szólt közbe félénken Nóri. De igen, épp az a baj, hogy ő nem bocsátja meg, hogy otthon vagyok, és nem viszek haza elég pénzt. Mert rájöttem, hogy ez a baja, hogy egyedül tart el bennünket, ezt ugyan nem mondja ki soha, de most ezt érzem, erre gondolok. És neked? kérdezte Éva. Nekem? Az a bajom, hogy szép lassan elfáradtunk egy olyan házasságban, ami az egyik félnek csak az otthonról szólt, a másiknak pedig csak a pénzkeresésről. És őszintén szólva nem látom ezt, hogyan lehetne kibillenteni erről a holtpontról. Nóri még reggel beállította a telefonján az emlékeztetőt, hogy mikor kell elindulnia a pakolni. Egyáltalán nem bántam, hogy félbeszakította ezt a beszélgetést. Jó volt egy kicsit örülni a barátom izgalmának és annak a lehetőségnek, hogy most néhány napig én leszek az, aki neki segít. Annak, hogy most néhány napig szükség lesz rám a kávézóban. Megnyugtató volt, hogy bármikor átnézhetek a levenderbe, ha úgy érzem kiborulok. Ismertem magam. A szépen és logikusan felépített érveim mögött volt egy szerelmes nő, akinek nagyon hiányzott a férje érintése, aki hiába nyúlt ki a férfi keze után. 19. Sosem szerettem azokat az embereket, akik nem tudják, mikor kell befogni a szájukat. Akik azért adnak tanácsokat, hogy a saját tudásukat, tapasztalatukat és fontosságukat hangoztassák, éreztessék. Tudtam, hogy néha nehéz felismerni azt a pontot, amikor egy elkeseredett ember nem kért tanácsot, csak nyugalmat akar, és hogy ne kelljen más életbölcsességére bólogatnia. Talán ezért is jobb, ha az ember olykor megtartja magának a problémáit. Többnyire én is ilyen voltam. A viharaim belüldultak, csak ritkán engedtem el magam, és szinte sohasem kértem tanácsot. Ezúttal sem tettem. Elmondtam, amit gondolok, meghallgattam a lányokat, aztán visszamentem dolgozni. Most éppen kávét főzni és számlázni: kávét darálni, szirupot önteni. Nóri úgy viselkedett, mint egy tinédzser. Zavarban volt a hajszíne miatt, fogalma sem volt, mit pakoljon be, közben ábrándos tekintettel merett az égre. Az járt a fejemben, hogy még a végén szerelmes lesz ebbe a Daniba, aki kétségtelenül iszonyú szexi, de egy öntörvényű művész lélek. Nem sok esélyt láttam rá, hogy ebből bármi komoly is lesz. Ismertem ezt a típusú férfit, aki baromi vonzó és intelligens, tele van tűzzel, de esze ágában sincs lekötni magát egy nő mellett, vagy egy helyen. Aggottam a barátom miatt. Évi ugyanakkor bizakodó volt. Hát már hogy ne lett volna. Az ő története pont azt mutatta, nem szabad félni, hogy az őszinteség és a bátorság akár egy húsz éve elfeledett szerelmet is újraéleszthet. Egy szerelmet, amely akkor nem is létezett. Vajon meddig létezik egy szerelem? Mikortól változik valami mássá, hűségé és barátságá? Mikor jön el egy házasságban az a pont, hogy már nem várjuk sürgető a másik érintését, hanem megszokottá, ismerőssé válik? És amikor eljön ez a pont, akkor el kell engednünk a másikat, el kell hagynunk, hogy újra felfedezhessük ezt a sürgető vágyat valaki mással? Vagy megtaláljuk egymásban újra ezt a szenvedét? Amikor Csenge hat éves lett, válaszoltam Évának a kérdésre, amelyet két pohár proszekó után tett fel nekem, miután lement a nap és vége lett a műszaknak. Akkor lett kevés a szex? Igen, nekem akkor. Az nem tegnap volt? Nem, mondtam, aztán felhörpintettem az italomat. De ezt a problémát megoldottuk azzal, hogy elfogadtuk. Ezzel oldottátok meg? kérdezte a fejét ingatva. <gül> nem tűnik túl hatékonynak. Nem kielégítő válasz szerinted? vigyorogtam. <gül> nem igazán. Hát... Nem szeretnék az a nő lenni, aki azt mondja, hogy minden rendben lenne, ha eleget szexelnénk. A szex fontos, mondta Éva. Nyilván, de ahogy múlik az idő, és egyre több gyereked lesz, belátod, hogy elég nehéz összehozni. Nem lehetetlen, és vannak csodás együttlétek később, is, csak sokkal több előkészítést igényel. Azt már csak magamban tettem hozzá, hogy ehhez az előkészítéshez pedig egyre több erőfeszítés szükséges, ami fárasztó, és ha te már alapból fáradt vagy, nem állsz neki. Későre járt, szedelőzködni kezdtem. Megyek, mert holnap nagy nap lesz, mondtam. Én nyitok. Átmenjek segíteni? Anya itt lesz, mert jön valami járó. Gyere! Nem baj, ha nem bénázom el már nyolckor. <gül> Majd ketten bénázuk el kilenckor. Klassz, mondtam, és megöleltem. Közi hogy el velem. Bármikor. Még lemegyek a kikötőbe, mert Nóri jóvá hagyta a napköszöntő táncolást, szólnom kell a hapsinak. Kilenc óra van, nézett rám meglepődve, és éreztem némi rosszallást is a hangjában. – És? – Menj haza inkább. – Jó, amint beszéltem Gergővel. – Gergő? – Igen. Ahogy igyekeztem felmászni a biciklimre, a hátamban éreztem Éva aggódó tekintetét. – Nyugi, nem alszom a vitorláson. – az kéne még. Ne aggódj, tudom, mit csinálok. Remélem is. Mint már említettem, viszonylag ritkán jártam a kikötőben. Sötétedés után pedig szinte sohasem. Nem csoda, hogy meglepet, hogy itt milyen élet van a hajókon. Elragadó apró fények táncoltak a fedélzeteken, és kisebb-nagyobb baráti társaságok vacsoráztak, így a holtfényben. Ahogy leraktam a biciklimet az első padnál, kedvem támadt mindenkinek oda köszönni. Olyan belsőséges, olyan meghitt volt, mintha egy másik városba kerültem volna. A fehér vitorlások lustáringatóztak a Balaton nyugodt hullámain, és szinte érezhető volt az esti enyhülést köszöntő megkönnyebbülés. Az napos kánikula kifárasztotta az embereket, és megviselte a hajók testét is. Mintha minden elcsendesedett volna, a város ezer részén nyoma sem volt az esti pesgésnek, amit a kocsmákban, bárokban tapasztalni egész szezonban. Itt nem voltak harsány teraszok, kicsinosított párokkal, nem kínált hideg fröccsöt a sétány meg annyi étterme. Csend volt és nyugalom. A hajók éberen vigyáztak az emberekre, talajtattak a lábuk alá, védelmet a víz ellen, mint a valódi otthonok. Nádi gyakran mondogatta, hogy mi magyarok valójában mediterrán nép vagyunk. Szeretjük a forró nyarat, de délután inkább elbújunk az árnyas teraszokra, hangosak vagyunk, harsányak, érzelmesek, sírva vigadók. Talán ezért szeretjük ennyire az olaszokat, mert olyanok, mint mi. Ugyanazokból a színekből vannak az zászlóink, és ezek szerint 8-10 vitorlás képes egy mediterrán tengeri kikötő hangulatát a Balatorra varázsolni. Én minden esetre azonnal éreztem, hogy nem lehet rossz egy hajó fedélzetén tölteni a forró nyári éjszakákat. Persze ki tudja, talán hajnalban ide is elér a városi ifjúsága. A táncoson csönd volt. Gergő egyedül poharazgatott a fedélzeten. Amikor meglátott kedves mosolyjal üdvözölt, amit nem esett nehezemre viszonozni. – Csatlakozik? – kérdezte. Nem tudtam nem észrevenni, hogy még mindig magázódunk, de nem bántam. Ő egy idegen férfi volt, én pedig egy férjes asszony. Szándékosan tartottam a távolságot. Köszönöm nem, csak azért jöttem, hogy szóljak zöld lámpát kapott nóri -tól. Indulhat a reggeli buli. Ez jó hír, köszönöm. Egyébként a holnaptól néhány napig én dolgozom a kávézóban, szóval nyugodtan jöjjenek, én már hétkor ott leszek. Áthajolt a hajó korlátján. Akkor bármikor elkezdhet velünk mozogni, ha ráér. <gül> – Nem hiszem, hogy lesz rá időm a pakolás mellett, de azért majd magukra nézek. – Értesítem a többieket – lengette meg a telefonját. – Ne lepődjön meg, ha már mi is ott leszünk holnap reggel – vigyorgott. <gül> – Nem fogok. – Lehet, hogy maradunk egy kávéra is – tette hozzá. – Még nem volt időm tesztelni a szirupos sztár terméket – Majdnem megkérdeztem, mégis mi dolga van egész nap, hogy nincs ideje egy kávéra, de inkább befogtam a számot. Amúgy is menni akartam. – Viszlát, Gergő! – mondtam, és elindultam hazafelé. Elhaladtam a hajó mellett, ahol a minap tetten értem Tamást, de nem volt ott. Nagyon reméltem, hogy nem futamodott meg. Évi szerintem boldogan ment volna vele hajókázni a Balatonon, ha magamban néztem, én sem vágytam semmi másra, csak csendre és nyugalomra a vízen. Őszintén szólva nem csak azért ittam meg még egy pohár proszekot Évivel, miután Nori elrohant csomagolni, mert ez volt a klubunk neve, és mert be volt hűtve. Hanem azért is, mert már délután ideges voltam, ha arra gondoltam, hogy haza kell mennem.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 21. A bögre hátsó terasza melletti füves terület egy nagyjából ötszörös plac. Nóri valójában azért nem építette be Danival az egészet terasznak, mert úgy érezte, hogy kell egy kis tér. Ráadásul a kisgyermekes vendégei le teríteni a pokrócukat, kiülhettek egy kicsit napozni, amíg várták a kapucsinót meg a buktát. A napokban én is azt vettem észre, hogy szívesen ücsörögnek itt az emberek. Nézik a vizet, és ha épp nincs szabad asztal, akkor ide is szívesen leülnek. Elszürcsölik a kávét, aztán mennek tovább. Nem akar senki itt maradni vagy napozni, ahhoz nem elég nagy. Viszont egy kellemes lehetőség, ha valaki nem szeretne a tömegben ülni. És nagyszerű hely arra is, hogy reggelente néhány félőrült a nap felé fordulva táncoljon mozogjon kellemes, nyugtató zenére. Gergő és a kis csapata, egészen pontosan hárman, nem sokkal hét után érkezett. Ott volt Karcsi, aki olyan huszonkettő lehetett. Tökéletesen kisportolt testalkata elárulta, hogy valószínűleg nem csak reggeli futással tartja magát karban. És Iza, aki bőven lehetett volna a nagyanyám is, viszont bemelegítésnek olyan ásánát hogy még a zsákban heverő kávészemek is vigyázva álltak, hogy megnézhessék. Akár csak én, aki odabentről tekintgettem kifelé. Mivel előző este mindent rendben hagytam, nem volt sok dolgom, bátran bámészkodhattam. Gergő is a többiekkel érkezett, és már akkor kicsattant a jó kettvtől, amit nagyon irigyeltem. Az én kedvem nem volt ilyen rózsás. Még mindig kialvatlan voltam, nem volt időm sminkelni sem. A hajamat épp csak összefogtam egy lófarokba, és hálás voltam Nórinak a fekete kötényért, amelyet jótékonyan magamra tudtam tekerni. Jó reggelt! köszöntek be. Aztán megmutattam nekik a kis fűves területet. Iza ámulva nézte a vizet. Én pedig felidéztem a mentők telefonszámát, hogyha a negyedik tánclépés után a néni rosszul lenne, tudjam, kit kell hívni. Aztán ledobta a textilt, kigurította a pink színű jogamatracot, és neki látott bemelegíteni a fiúkat. Én pedig szépen elszégyeltem magam, aztán tátott szájjal néztem végig, ahogy a nyugdíjas, fiatalokat megszégyenítő rugalmassággal mozog, háttérben a Balatonnal. Ennyit erről, mondtam, majd eszembe jutott, hogy utoljára akkor értem el lehajolva a padlót, amikor csengével voltam a szülőszobán. Akkor ugyanis pont úgy csavargattam magam a fájdalomtól, mint a lánya Kör című japán horrorban. Úgy döntöttem, inkább átmegyek Lacihoz a rendelésért. Volt valami a levegőben, mert az amúgy mogorva pékis, füligérő szájjal fogadott. Gabikám, hallom, te vagy a főnök a héten, kiabált harsányan, ahogy benyitottam a pékség hátsó ajtaján. Nyugi, minden rendben lesz. Ha pedig bármi zűr van, elramlik a kávéfőző vagy elfogy a kókusztej, szólj és megyünk segíteni. Biztosított róla a pék. Tényleg úgy festett, mint aki bevet egy levél kedélyjavítót. Nem tudom, mit szednek ezek mindannyian, de én is kérek. Jó reggelt, Lacibá! Viszem a buktákat meg a szokásosat. A gyomrom hatalmasat kordult, ahogy megéreztem a pékségben a friss kenyér és a sütemények illatát. Nem ártott volna ennem egy falatot, mielőtt elkezdem a napot. – Éhes vagy? – kérdezte a pék. – Majd eszem később, tereltem, és kinyitottam a doboz tetejét, amelyben már ott volt az elkészült rendelés. Nekem magától értetődő volt, hogy átnézem, megvan-e minden, de úgy tűnt, Nóri nem szokta, mert Laci kicsit rosszallóan pislogott rám. Benne van minden, mondta. Gondolom, nem is azért néztem bele, csak az összesítőt keresem. Rend a lelke, nyúlt bele a dobozba, és az oldalából előhúzta a papírt, rajta minden tételesen. Ezt én is így gondolom. Kik azok a dirinyósok a fűvön? kérdezte vigyorogva. Ja, hát reggeli napköszöntést csinálnak. Az mi? húzta el a száját. Jöjjön át, és meglátja, vigyorogtam most én. Egyfajta tánc, még én sem láttam. Igaz is lehet, hogy megnézem. Bólintottam, aztán megfogtam a kosarat. A gyomrom ismét hatalmasat kordult. – Na várjál, te lány! – mondta Laci, aztán eltűnt egy ajtó mögött. Matatás hangját hallottam, majd előkerült egy papírzacskóval és átnyújtotta nekem. Friss, leveles tésztából készült sajtos tangli volt benne. Az ujjammal éreztem, hogy még meleg. – Szereted a stanglit? – összefutott a nyálaszámban. – Micsoda kérdés! Ki nem? – Nagyon szeretem, köszönöm. Mennyivel tartozom? egészségedre, mondta a pék, aztán kitessékelt az ajtón. Igaza volt, hamarosan nyitnom kellett, nem tétlenkedhettem. Miután mindent előkészítettem, azaz végigmentem Nori tételes listáján, hogy nyitás előtt mit kell csinálnom, felhívtam a barátnőmet, mert már hatkor üzenetet küldött, hogy ugye nem aludtam el, és ugye még mindig áll az ajánlat, és viszem a boltot. Egy csöngés után felvette. Minden rendben, mondtam a telefonba. Voltam Lacinál, előkészítettem a kávét. Ráadásul ő nem tudja, hogy látom, de Évi kb. két percenként átnéz a a Szóval minden készen áll, ne parázz, hadartam. Úgy is parázom, szóval mindegy. Ott mi a helyzet? Épségben megérkeztél? Meg? De Léci, emlékeztes rá, hogy máskor ne induljak el Szlovéniába este. Elég fárasztó utam volt. Akkor feküdj le. Dani hogy fogadott? Zavarban. Várható volt. Ja. Egyelőre annyit láttunk egymásból, hogy én korahajnabban megérkeztem, elájultam, ő meg elment futni. Na, ha megjön, kísérdel az zuhany alá. Kivett nekem egy külön szobát, szóval... Ez valóban jó hír volt. Nem árt a külön tér. És ezt te hogy fogadtad? Jól. Elég nagy baj lett volna, ha egy szobában kellene aludnunk. Szerintem ez nagyon kedves gesztus. Ebben egyetértettünk. Lehet, hogy Dani nagyjátékos, de legalább volt stílusa. Ismertem a barátnőmet. Tudtam, hogy ez imponál neki. Odaértek a táncosok? Ide és tüneményesek. Éppen őket nézem. Elég komikus. Lacipek azt mondta, hogy dilínyósok. Most azon szurkolok, nehogy így hívjam őket szemtől szembe. Szerintem késő. Ne mondj ilyet. Lássuk be tényleg elég furcsán festett három fülhallgatós figura a színes joga matracokon, ahogy transzban táncolnak a zenére, amelyet csak ők hallanak viszont az arcukon látszódó földön túli nyugalmat nagyon irigyeltem. Jó lett volna, ha én is ilyen könnyedén bele tudom magam táncolni a napba. De talán valamikor én is beállok közéjük, és megfejtem a titkot. Vigyázz a kávézomra, amíg hazaérek, jó? Nem lesz semmi gond. Lazíts, nyugodtan, mindent kézben tartok. Ez a mondat legalább annyira szólt magamnak, mint Nórinak. Megérkeztek az első vendégek, ideje volt beizzítani a kávéfőzőt. 22. Az, hogy mindent kézben tartottam, enyhetózás volt. De annyi biztos, hogy megpróbáltam. Néha az is elég, nem? Szerencsére a nyitás után nem özöllöttek, csak szálingóztak a vendégek. Így volt egy kis időm belerázódni a rutinba. Évi háromszor hívott, hogy boldogulok-e, és meglepő módon a férjemtől is érkezett egy sok sikert üzenet, aminek nagyon örültem. Később átjött Laci, hogy minden rendben van-e a süteményekkel. én pedig buzgombólogattam, miközben teletöltöttem néhány elviteles poharat. A táncos brigád is végzett a furcsa koreográfiájú napköszöntéssel, és kidőltek a parton. Kivéve Gergőt, aki éppen a pultnál foglalt helyet. Vinnék a bandának egy-egy levendulás kávét, mondta. Készítem, vettem elő három bögrét a polcról. Természetesen mind a három másféle volt. Jó ötlet ez a bögre, gondolom fotózkodnak vele a fiatalok. Igen. Ez volt a cél. Nóri elég tudatos döntéseket hoz, és többnyire igaza is van. Hogy ment a tánc? A férfi bólogatott, miközben kinyomta a folyamatosan csörgő mobilját. Jól, mondta. Holnap te is csatlakozhatnál, ha van időd nyitás előtt. Észrevettem, hogy Gergő tegezésre váltott, de ez sem zavart. Mostantól úgy is minden nap találkozunk. Minden nap jöttök majd? Kérdeztem. Ki kell használni a jó időt? Ha esik, akkor nem jövünk. Kinéztem az ablakon, fel az égre. Nem úgy tűnik, hogy egy hamar esni fog, mondtam, még csak a nyár felettelt el. Közben készítettem a három kávét, feltöltöttem tejjel és sziruppal, majd egy tálcára pakoltam. Valamilyen reggelit mellé, egy bukta vagy sajtos kifli? Legyen mondta. Aztán felállt, és az üvegpulthoz lépett. Neked melyik a kedvenced? kérdezte Némi gondolkodás után. <gül> Nekem mindegy, nevettem. Láthatod, hogy nem válogatok, mit eszem és mit nem. Mutattam a csípőmre. Hm, ezt nem értem, mondta elgondolkodva. Egy kicsit zavarba jöttem. Hát <gül> úgy értem, hogy ne, nem szoktam számolni a kalóriákat. És az baj? Ez egy kicsit elszentnek tűnt. Pontosan tudta, hogy a nők általában számolják a kalóriákat annak ellenére, hogy ez iszonyú káros és önsanyargatás. De sajnos kevesen vannak, akik elfogadják magukat olyannak, amilyenek. Ahogy az idő múlik, a testünk változik. Jó lenne ezt elfogadni és nem kibukni egy-egy jó falat miatt. Persze én sem álltam túl jól a testem elfogadásával és szeretetével. Mostanában, mióta felszedtem néhány kilót, különösen nem. Nekem nem baj, 38 éves vagyok, és már nem 38-as méret, így értettem. Én meg úgy értettem, hajolt közelebb hozzám a pulton keresztül, hogy ennek szóba sem kéne kerülnie, ha egy ilyen csinos nőről van szó. Csodásan nézel ki, mondta. Ettől teljesen zavarba jöttem, és ezt észre is vette. De azt tanultam anyukámtól, hogy egy férfi illik megköszönni, szóval... Köszönöm, dadoktam. Bólintott. A lákváros bukta nagyon finom, már ha bírja a gyomrod a keltésztát. Válaszoltam a korábbi kérdésére. Akkor kérek hármat. Rendben, mondtam, majd az egész rendelést egy nagyobb tálcára pakoltam, hogy ki tudja vinni. Egészségetekre. Ezek után menekülésszerűen távoztam a pult mögül. Éreztem, hogy elpirultam, és attól féltem, összetörök valamit rögtön az első napom reggelén. Kimentem a teraszra összeszedni a poharakat, aztán vad mosogatásba kezdtem. Szerencsére nem tört össze a kezemben egy pohár sem, ami kész csoda volt. A sétányon zsuzsa közeledett. Úgy láttam, hozzá is eljutott az info, hogy én viszem a héten a kávézót. Egy üveg volt a kezében. Intettem neki, ahogy megláttam. Gabikám, kezdte. Hoztam még egy kis levendula szirupot, nehogy elfogyjon. Köszönöm, feleltem. Kérsz egy kávét? Végül is van tíz percem. Az jó, mert pisilni is elmennék, még nem volt időm. Akkor addig őrzöm a pultot. Megigazítottam a hajamat a tükörnél, biztos ami biztos. Mire visszaértem a kávézóba, Zsuzsa már a pult mögött állt, és újabb rendeléseket készített. Ezúttal ízának a táncos csoportból. Nézd csak, kit fújt ide a szél, kacsintott rám Zsuzsa. Izával vagy tíz évig együtt dolgoztunk a városi általánosban. Komolyan? Mikor? Jaj, drágám, mondta Jóganagyi, ahogy korábban elneveztem magamban a hölgyet. Még az átkosban. Mikor jöttél vissza? Nézett el Zsuzsa Izára. A Covid előtti nyáron. Szerencsém volt, hogy már a városban töltöttem a karantén idejét. Ausztriában megőrültem volna. Furcsa, hogy csak most találkozunk, kóstoltad a szirupomat? Nem akartam zavarni őket, így kimentem a külső teraszra leszedni az asztalokat. Még pont elcsíptem azt a néhány napos percet, amikor már nem száll a nedvesség a fűből, és nem tűz olyan erősen a nap, hogy kisüsse az ember fejéből a szemét. De ez hamarosan elillant a reggeli párával, és jött a forróság, a tele emberekkel, a sétány is megtelt, és tovább a hedonista nyár. Nagyon sóhajtottam. Hiányoztak a gyerekeim. De tudtam, hogy anyánál jó helyen vannak, és nem árt nekik a teljes mobil detox. Többek közt ezért is örültem, hogy elmennek egy hétre. Akkor még nem sejtettem, hogy ezzel esélyt kapunk a férjemmel, hogy nyugodtan rendezzük a dolgainkat. Már ha tudjuk. Ahogy beszívtam, majd kifújtam a levegőt, gergő telepedett mellém a székre. Elnézést, hogy az előbb zavarba hoztam, mondta megint magázva. Semmi baj, kicsit fáradt vagyok, ezért elég intenzívek a reakcióim. Hebegtem. Hallottam, hogy az ajtó fölötti apró harang új vevőt jelzett. Felálltam és bementem, magára hagytam Gergőt, akinek folyamatosan pittyegedt a mobilja, de nem vette fel. Talán mégsem volt olyan nyugodt az élete a vitorláson, mint gondoltam. Mindenkinek megvan a maga baja? Mindenkinek. Minden életkorban. Bár ahogy elnéztem Izát és Zsuzsát, ahogy egymás vállát csapkodták a nevetéstől, ezt rögtön kétségbe is vontam. Talán ahogy öregszünk... Egyre kevesebb bajunk lesz. Minden rendben van itt, hölgyeim, vagy megkísérthetem önöket egy friss limonádéval? Zsuzsa az órájára nézett. Nekem muszáj mennem, mert jön ma egy új beszállító, akinek végig kell kóstolnom a termékeit. Miféle új termék? kérdeztem. Levendulás baracklekvár. Az eszem megáll, csodálkozott őszintén Iza. Hát, itt tuti veszek belőle egy zsákkal. Na tessék, gyere velem, meg is kóstolhatod. Átmegyünk Lacihoz egy-két briósért, és leteszteljük. Újra összeszaladt a nyálaszámban. Tegyetek félre nekem is, mondtam elhaló hangon. Rendben, mondta Zsuzsa. Átjöjjön névi kell segítség? Lassan lement a reggeli roham, szóval nyugodtan elmosogathattam mindent. Nem kell, köszönöm. A két barátnő csacogva és nevetve magamra hagyott, én pedig újra elmerültem a mosogatás szépségeiben. Gergő a parton ücsörgött még tíz percig, aztán ő is elment. Előtte még megígértette velem, hogy fontolóra veszem a másnapi táncot. Nem akartam letörni a lelkesedését, így ráhagytam. Egyelőre ezen a napon akartam zökkenőmentesen túlesni, és nem összekeverni semmilyen rendelést. 23. Szerettem volna azt mondani, hogy minden tökéletesen ment, de ez nem volt igaz. Bármennyire is próbáltam minden rendelésnél pontosan felírni, milyen pörkölésű kávé és milyen tej, kérnek -e cukrot, és ha igen, akkor fehéret vagy barnát, esetleg édesítőt? Nem mindig ment. Összességében pont úgy zártam a napot, mint Tom Cruise a koktél című filmben, amikor lehúzza az okniát, és kicsavarja belőle a vizet. Nekem ugyan nem ázott el az oknim, és a legkényelmesebb futócipőmet viseltem egész nap, de délután ötre már felelevenítettem az összes étteremben és kávézóban elköltött ételt és italt, amire csak emlékeztem, és egyesével hálát adtam minden ott dolgozónak. Rohadt kemény egy munka volt ez, és nem való mindenkinek. Én bármennyire is élveztem, már egy nap után képes lettem volna feladni. A férjem tehát teljesen feleslegesen izgult, nem terveztem Nóri mellett állandó munkát vállalni, maximum a könyvelésben. Az a sok ember, az ingerek, az extra kérések és a gyors tempó teljes elhivatottságot kívánt, és talán egy olyan gént is, amelyben nem nincs meg. Nem tudtam, Nóri, hogyan csinálja, hogy mindenkihez volt egy kedves szava. Nem erőltette, nem tettette, hanem tényleg kedves volt. Még azokhoz is, akik fanyalokban nézték az itallapot, esetleg gorombák voltak vele, mert valamit elnézett, vagy mást vitt ki nekik. Párkivel előfordul, de ő mégis elegánsan, figyelmesen kezelt minden vevőt, bárhogyan is kommunikált vele. Már mint minden vendéglátós utája, lesz két eszpresszó mondatot, és most már én is pontosan tudtam, hogy miért. Hatkor bezártam az üzletet, és készítettem magamnak egy jeges kávét, mert úgy éreztem megérdemlem. Nem aggódtam a koffeim miatt. Viszonylag alacsony volt a vérnyomásom, nem zavart meg a kávé. El tudtam aludni akkor is, ha este ittam. Valójában nagyon büszke voltam magamra. Küldtem is egy szelfit Nórinak, amin idétlenül vigyorgok a zárva tábla előtt. Minden jól ment, írtam mellé. Nem akartam zavarni. Reméltem, hogy Danival valahol kézenfogva sétálgatnak, vagy épp vacsorázni készülnek. Persze azonnal válaszolt. Nagyon köszönöm, drága, holnap hívlak, most készülődöm csók. Megőrültem attól, hogy csókkal zárta az üzeneteit, de most nem akartam szóvá tenni. Úgy döntöttem, ücsörgök egy kicsit az árnyékos teraszon, és csak nézem a sétányon mászkáló embereket. A nyár legmelegebb hónapjában jártunk, ilyenkor már tényleg csak késő délután lehetett kibírni a városban, nem csoda, hogy tele volt a strand. Gyerekkoromban sokat ültünk a sétány padjain és kiröhögtük a német turistákat, akik naptej nélkül mentek a vízbe, és persze, mind pecsenye pirosra égtek. Másnap fehér pólóban ugráltak a vízben, rákét napra pedig hámló bőrrel flangáltak, és ették a foghagymás lángost. Ha a Balatonpartján nősz fel, nem igazán érdekel a víz. Totyogósként még nyilván, aztán téniként már egy nagyobb városba vágysz. Idegesít, hogy minden tele van idegenekkel, akik csak egy hétre jönnek, utána fütyülnek, meg a barátnőid után, a helyi kocsmák tele vannak, reggelente pedig olyan a város, mint amit foci huligánok taroltak le egy nyertes meccs után. Ha nincs minden sarkon hányás, vagy legalább eldobált üvegek, akkor nem is igazán jó a szezon. Aztán, amikor neked lesznek gyerekeid, és kicsit benő a fejed lágya, sok minden újra értelmet nyer. Van időd nekik is megmutatni a vizet, együtt úsztok reggelente, amíg nincs még senki a vízben. A férjed rendületlenül viszi a kicsiket edzésre, mert fontos, hogy megtanuljanak úszni. Szinte minden évben meghalt legalább egy gyerek a Balatomban azért, mert nem tudott úszni. És ezek nem csak hírek voltak, ezek itt történtek, alig néhány kilométerre tőlünk. Ilyenkor mindenki megállt egy kicsit, és értetlenül néztünk egymásra. Bárcsak minden szülő megtanítaná a kicsiket úszni. Életeket menthetnek az úszásoktatással, és felelőtlenség, hogy mégsem teszik. Emlékszem, néhány éve egy kislány elsodródott a matracon. Valószínűleg túlhevült a teste és úgy esett be a vízbe. Megmenekülhetett volna, ha van vízbiztonsága, ha nem esett volna pánikba. Még most is élt volna. Emlékszem, hetekig tehetetlen dűr rajtam. Örjöngtem a Facebookon, hogy lehetnek ennyire felelőtlenek a szülők. Nem értettem, azóta sem értem. Megreztem a fejemet, és belekortyoltam a kávéba. Igyekeztem nem arra a halott gyerekre gondolni, akinek az utolsó percei valószínűleg pokoliak voltak. Zsuzsa zavart fel a kisét depressziós merengésből. – Hogy ment a nap, Gabikám? – kérdezte. Nem ült le mellém, kezét a csípőjére téve várta a választ. – Egész jól, de hallod, én ezt nem tudnám hosszú távon csinálni. Miért? Mert nagyon fárasztó, mondtam. Évi anyukája szívből felnevetett. Hát, a szolgáltatóipar meg a vendéglátás kemény, főleg, ha a vendégeknek rossz napjuk van. És amikor ilyen meleg van, akkor mindenki idegbajos. Csodálom, hogy kávét isznak, a sok kis függő. Nem ehet mindenki levendulás várt. Apropó, hogy ment a kóstolás? Jól. Csillant fel a szeme. Összeraktam neked egy mintadobozt, ugorj be érte, Évi még nyitva van. Hogyhogy? -hogy? Kicsit közelebb hajolt, és halkan suttogott a tenyere akarásából. Tamás ma nem jön át. Szerintem valamiben mesterkedik, de nehogy elmond a hapsinek, hogy kiszúrtam, hogy valami készül. Tudod, az évek meg a rutin. Felismerem, ha a férfiak meglepetést terveznek. Nem akartam elvenni a kedvét, hogy én is sejtek valamit egy bizonyos hajóról és egy bizonyos randiról. Nem mondom. Amikor Tamás nem jön, Évi unatkozik, és inkább nem zárja be a boltot, ami nem baj, mert a nyaralók szeretnek este vásárolni. Nincs olyan meleg, bátrabban nézelődnek. Amúgy is kifogytam a fürdősóból. Benézek később. Van most fürdőolajam is, vigyél abból, Isteni! Szőlőmagolaj van benne. Szinte láttam magam, ahogy becsúszanok egy kád levendula illatú vízbe, gyertyát gyújtok, és kipihenem a napot. Milyen jó lenne, ha a férjem is velem tartana, és megbeszélnénk néhány dolgot, gondoltam. Talán jó hatással lenne az idegeinkre egy levendulás fürdő. Ami viszont nem volt jó hatással az idegeimre, az a sétányon dübörgő sportkocsi, amely olyan csikorgó kerekekkel állt meg, hogy felállt tőle a karomon a szűr, a nem létező. Ez meg ki a franc? Háborodott fel Zsuzsa is, én pedig kihajoltam mögüle, hogy jobban lássam. A fekete autóban egy ismeretlen férfi ült egy lányjal, akivel láthatóan nagyon jóban voltak legalábbis a szenvedélyes csókolózás erre engedett következtetni. A dübörgő zene megzavarta a sétány nyugodt harmóniáját, és amikor a szőke lány kipattant az autóból, a kocsi legalább olyan gyorsan, padlógázzal távozotta, hogy érkezett. Tudtam, hogy nem szabad elsőre érkeznem, mégis szúros szemmel néztem feléjük. Zsuzsa is elfintorodott. Szólja a srácnak, hogy sokan várnak a vesére. Az ilyenek szoktak felmászni a fára egy kanyarban, dühöngött Zsuzsa. Igen, remélem azért arra odafigyel, hogy ilyen tempónán is betartsa a szabályokat. A lány megvárta, amíg az autó elindul, majd tova tűnt a sétány másik végén, aztán valamit pötyögni kezdett a telefonján. Úgy tűnt erre felé van dolga, mert nem indult tovább. Egyik lábáról a másikra állt, tétován nézett körbe, talán várt valakit. Megyek a pékségbe, mondta Zsuzsa, menj be a cuccaidért nyugodtan. Tulajdonképpen te mikor akarod felvállalni, hogy együtt vagy Lacival? kérdeztem vigyorogva. Mi az, hogy együtt? Tudod, férfi és nő, romantika. Ne pimaszkodj! Emlékszem, még, amikor Éva elszúrta az első hajfestést, és piros lett a barna hajad. Felnevettem. Tényleg ilyen is volt. Halára röhögted magad a nyomoromon, fenyegetőztem az ujjammal. Mert vicces volt, tárta szét a karját. Szóval, ne terelj, úgyis tudja már mindenki. Akkor nincs miről beszélni, nem igaz? Kacsintott, és elépett az asztaltól. Reggel várunk a pékségben. Ott leszek. Ahogy Zsuzsa elment, megint a szőkelányra tévett a szemem. Eszembe jutott róla Nóri. Ő is ilyen volt kb. húsz éve. Magas és vékony, hosszú hajjal, darás derékkal. Bár ő kevésbé harsányan spinkelt és öltözött, de neki is volt néhány megkérdőjelezhető választása. Már ami a fiúkat illette. Akárcsak ez a lány, ő is pattant ki különböző fiúk mellől, más-más autókból. Elmosolyodtam. Amikor fiatalok vagyunk, azt hiszük, hogy mindig így lesz. Mindig lesz fiú, aki tetszik, ha az egyik nyári szerelemnek vége, jön a másik. Aztán megint csalódunk valakiben, amit gyógyítunk egy bulival, egy barátnős estével. Aztán egyszer csak annyi sebet szerzünk, hogy már nem vesszük észre a férfiak flörtre hívó tekintetét. Nem halljuk meg a bókókat, és nem megyünk el randizni. néztem ezt a változást Nóri életében. Az én drága, csinos és mindig szexi barátnőm egyszeriben már nem pesgett annyira, és nem voltak történetei szombatészakákról. Láttam rajta, hogy már nem enged közel magához másokat. Felnéztem az égre. Ó, ja, Istenem, add, hogy Nóri ne csalódjon ebben a férfiban, mert akkor megint bezárkózik néhány évre. Annyira reméltem, hogy Dani normális lesz, és nem sebzi meg az én legjobb barátnőmet. Éreztem, hogy elmerengő hangulatban vagyok, de nem tudtam nem párhuzamot vonni az út túloldalán álló lány és a kávézó tulaja között. Így múlik el húsz év. Ha most oda mehetnék a húsz évvel ezelőtti Nórihoz, mit mondanék neki? A felébe is. Ugyanazt, amit most is, ha itt lenne. Azt, hogy higgyen a szerelemben. Ehért csak ennyit írtam neki. Legyen csodás estéd, élvezd a szabadságod. Elmosolyodtam a gondolaton, hát ha Dani lesz az, aki mellett végre boldogságra talál. Évi és én is pontosan tudtuk, hogy Zoltán, az ügyvéd nem volt elég izgalmas Nórinak. Iszonyú normális volt, és kedves, de nem volt elég. Nóri nem tudott mellette szárnyalni. Dani talán más. Meglátjuk, mondtam kihangosan, aztán felálltam a teraszról. Csodás estét! Köszönt rám egy ismerős férfi hang. Minden rendben? Karcsi volt az a reggeli csoportból. A franc balacibá! Magamban már dilinyósoknak hívtam őket. Köszönöm minden, már bezártam, de ha szeretnél valamit... Jó, hogy nem, köszönöm! Szabadkozott, aztán rámutatott a túloldalon várakozó szőkelányra. Csak a barátnőmet viszem vacsorázni. Nem volt évedés. A fekete autóból kipattanó, más pasival csókolózó fiatal lányra mutatott, aki már el is indult felé. Leervatt a mosoly az arcomról. Egy kicsit szigorúbb hangon mondtam, mint akartam. Akkor jó szórakozást! Azzal bemenekültem a kávézóba. Visszavontam. Ez a lány nem olyan, mint Nóri. Ő sohasem csalt volna meg senkit pláne nem egy ilyen rendes látszott mint Karcsi. Ahogy biztonságos menedékbe, azaz a bögrébe értem, és már nem kellett visszafognom magam, hogy ne hogy de hát ez a lány megcsalhapsikám, azonnal visszanéztem az üvegajtó mögül. Csókkal üdvözölték egymást. Elhúztam a számat. Ki tudja, mit csókolt ez a lány, ugye? Fúj, mondtam kihangosan, aztán átnéztem a levenderbe. Évi a boltpolcait rendezgette, és vevője sem volt. Szegény fiú, pedig olyan kedves. Persze tudom, a kedves embereket is megcsalják, nem ezen múlik. Az embernek nem a jellemé múlik, hogy rosszul választ. Még csak nem is azon, hogy mennyire vagyunk jó emberismerők. A megcsalás néha csak azért történik, mert a másiknak nincs rendben az értékítélete. Nem volt közöm hozzá mégis szíven ütött. Sajnáltam ezt a fiút. És még egy dolog eszembe jutott. Viszonylag gyorsan átöltöztem a reggel frissen elrakott tiszta ruhámba, és háromszor ellenőriztem, hogy elzártam, bezártam, becsuktam, lecsuktam-e mindent. Nem lett volna túl jó, ha az első nap felrobbantok egy kávé darálót, vagy leolvad a fagyasztó. Mire mindennel végeztem, Karcsi és a lány már eltűnt a sétányon, én pedig áttoltam a biciklimet a levender elé. Évi az alatt kiszolgált egy időközben befutott vevőt, és mosolyogva üdvözölt. Mutattam neki, hogy jöjjön ki, nem akartam lezárni a bringát. – Anyám, összerakott neked valami lekvárt! – nyitotta ki az ajtót. – Igen. – Megvinnék egy hektoliter levendulás fürdőolajat is, hát halá Egy pillanat, mondta, aztán kihozott egy csodálatos üveget. Ez kell neked. Néhány csepp a fürdővízbe is garantált a relaxálás. Köszi, mondtam, és elraktam a hátizsákomba. Remélem nem folyik ki. Nem fog. Nagy levegőt vettem, és közben azon tűnődtem, hogyan kezdjek bele. A gondolat teljesen nonszensz volt, de ki akartam adni magamból? Azért, mert annyira távol állt a valóságtól és a világunktól, hogy megerősítésre volt szükségem. Kellett, hogy valakitől halljam, ez hülyeség. Szerinted elképzelhető, hogy Nándi megcsalengem. engem? Bögtem ki. Közben le vettem a szememet évi arcáról. Azért, mert tudtam, hogy ő nem tud hazudni. Pont olyan arcot vágott, mint aki citronba harapott. Ez a gondolat mégis hogyan került a fejedbe? Az mindegy, legyintettem. Láttam egy lányt, meg a fiúját a sétányon. Mondhatni, megihletett. Jaj, Gabi, én... Szóval... Ami először eszedbe jut, azt mond. Hát, először is az, hogy honnan is tudhatnám, hiszen alig éte ismerem a férjedet. Ez igaz, bámultam a messzeségbe. Látod, erre nem is gondoltam, hogy nem volt állít húsz évig, és nem is ismered Nándit. Bocsi, jogos. Fogalmam sincs, hogy kettőnk közül ki volt jobban zavarban. Évi, akit lerohantam egy ilyen fontos kérdéssel, vagy én, aki hirtelen nem tudtam, hogy csak pusztán hülye vagyok-e, vagy hülye és lúzer, akit átver a férje. Ennek tetejében még szégyeltem is magam Évi miatt, amiért ilyen helyzetbe hoztam, és Nándi miatt, amiért egyáltalán felmerült bennem az, hogy megcsal. De már ott volt. A kisördög nem hagyott nyugodni. Jól vagy? Nyúlt a kezem után a barátnőm. Őszinte aggódást láttam az arcán, de képtelen voltam neki egyértelmű választ adni. Ahhoz bennem is sok volt a kérdés. Nem tudom, ráztam meg a fejem. Azt hiszem, az a kell mennem. Beletúrtam a hajamba, de csak egy szabad kezem volt. A másikat évi szorongatta, és közelebb lépett hozzám. Nem akarsz beszélgetni? Teljesen össze vagyok zavarodva az egész helyzet miatt. Ez csak bekúszott a fejembe, és valami nagyon furcsa spirált látok magam előtt, amiben helyére esnek a dolgok. Lehetséges, hogy ez az a hiányzó mozaik a konfliktusunkból. Ezért nem tudjuk megbeszélni. Ezért távolodunk el egymástól. Évának volt gyakorlata a rossz kapcsolatokban. Biztos voltam benne, hogy John hűtlen volt hozzá, bár erről sosem beszéltünk, de éreztem. Pontosan ő volt az az ember, akivel tudtam volna erről beszélni, vagyis az egyik, a másik a férjem. Haza kell mennem, motyogtam. Szerintem is, mosolygott rám biztatóan. Ha ezt érzed, akkor tisztáznod kell. Sajnálom, hogy én nem tudok segíteni. <gül> ne sajnáld, mosolyogtam rá. Nem tudom, mi ütött belém, hogy téged faggatlak. Nincs gond. Mennyivel tartozom az olajért? Majd megbeszéljük máskor. Egy szíves teker jóvatosan, mutatott a biciklire. Reggel várlak a kávézóban, de ha bármi van, hívj. Megszorítottam a kezét. Így köszöntem meg. 24. Mielőtt felpattantam a biciklimre a sétány végén, felhívtam a férjemet, hogy otthon van-e. Mivel a válasz igen volt, nyugodtabban tekertem hazáig, ami nem is ártott, mert eléggé fel voltam dúlva. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy naív vagyok-e, és félrelép, vagy normális házasságban élek, ahol a megcsalás fel sem merül. Próbáltam nagyokat lélegezni, hogy kitisztuljon a fejem, illetve megpróbáltam felkészülni néhány kézláb mondattal az előttem álló beszélgetésre. Mégis mit fogok mondani Nándinak, hogy ne tűnjön lett támadásnak? Fogalmam sem volt, hogy kell ezt csinálni. A 15 év házasság alatt még sohasem merült fel egyik sem, hogy máshol keressük a boldogságot. Miért tettük volna? hiszen boldogok voltunk. De vajon még mindig azok voltunk? Mire elértem a házunkig, összecsíptek a szónyogok, de nem csak azért éreztem magam kellemetlenül. Ma nincs vacsora? Nyitottam be a konyhába. Égett a villany, így feltételeztem, hogy Nándi ott vár rám. Alványom mosolyodott csak el, már mit is vártam. Elég gyengére sikeredett a poén. Fél órája értem haza. Nem magyarázkod, csak vicceltem. Lerúgtam a cipőmet, leültem én is az asztalhoz, töltöttem magamnak egy pohár vizet a kancsóból, is, igyekeztem felmérni a férjemet. Általában egész jó voltam ebben. Ránézésre tudtam, milyen ideg állapotban van. De mostanában, mintha ez sem működött volna. Rendszeresen tévettem. Amikor azt hittem, lehet vele beszélgetni, szinte azonnal a plafonom volt. Amikor pedig beszélgetős kedve lett volna, akkor békén hagytam. Milyen napod volt? kérdezte. Egész jó, a végét kivéve. Történt valami? Semmi extra. Csak végignéztem egy szerelmi háromszöget, amelynek az egyik szereplőjét futólag ismerem, és ez eléggé megviselt. Nandi elgondolkodott egy pillanatra. Ki az? Nem ismered? Egy srác, aki a kávézóba jár. Jó gyereknek tűnik. Sajnálom. Lehet, hogy félreértetted. Az kizárt, mondtam határozottan. Ezt nem lehetett félreérteni. Gyűjtöttem a bátorságot, hogy szóba hozzam a gyanúmat, de nem jutottam el odáig. Folyton az járt a fejemben, hogy ha megvádolom Nándit, mert gyakorlatilag erről van szó, akkor faképnél fog-e hagyni. De mivel másra sem tudtam gondolni, így elő kellett hozakodnom bele. Úgy döntöttem, kimondom a gondolataimat úgy, ahogy megszülettek a fejemben. Tudod, Kintültem a kávézó előtt, amikor jött ez a lány egy mély macsó, fekete sportkocsis vickóval. nem felfalták egymást. Aztán elment a kocsi, és jött ez a srác. Mikor oda nekem, akkor mondta, hogy a barátnője. Eléggé szíven ütött. itt láthatóan nem hozta lázba a dolog. Majd tisztázódik, nem? Végül is nincs közünk hozzá. Talán észre kéne vennie a srácnak, hogy milyen lányal van együtt. Milyen lányal? csattantam fel. Olyannal, aki megcsalja, mondta szinte teljesen szemftelenül. Természetesen nem vártam, hogy azonnal zokogni kezd a story miatt, de talán épp az bosszantott fel, hogy mostanában mindenre érzelmek nélkül válaszolt. Az ember néha nem veszi észre, ha megcsalják. Vágtam vissza. Eszülyeség, Gabi. Aki nem veszi észre, az nem akarja észrevenni. Lesöbört az asztalról. Legalábbis úgy éreztem. És akkor rendben van? Nem, nincs rendben. Nem erről beszélgetünk. Jó, akkor beszélgessünk erről. Most már bosszús voltam. Kihúzta magát a széken, és rám nézett. Talán érezte a hangomból, hogy nagyon gyorsan távol kerültünk a kedélyes, ma nincs vacsora poénomtól. – Miről szeretnél beszélgetni? – kérdezte most már ő is némi éllel a hangjában. – Tudtam, hogy itt a lehetőség előrukkolni mindennel, ami nyomja a lelkemet, de csak ennyit tudtam kinyögni. – Van valakit? – a férje marca számomra térkép volt. Ismertem az összes ráncot, azt a néhány szeplőt, a vágásait az állán, a kapkodó borotválkozás miatt, és pontosan tudtam olvasni a tekintetében. Most sem volt ez másképp. Először a szomorúság sohant végig az arcán, aztán pedig az a fajta dű, amelyet az állatok szemében látni mielőtt támadnak. De ő nem támadott. Pedig jobb lett volna, mert akkor legalább érdekelte volna ez az egész. De úgy tűnt, nincs kedve veszekedni sem. Erre a kérdésre nem válaszolok. Miért nem? Azért, mert sértő. Vagy inkább csak kétségbe esett? Ki van kétségbe esve? Én vagyok! csattantam fel. Nem veszed észre, hogy napok óta csak kerülgetjük egymást? Nem veszed észre, hogy valami baj van, és nem tudjuk megbeszélni? És neked erre az a megoldásod, hogy számon kérsz meg, csalla ke. Ez nem a megoldásom, hanem egy utolsó kísérletem. mire? Hogy kiszedjen belőled, mi a baj? Felállt a székről, és a hűtőhöz lépett. Kivett belőle egy doboz sört, és felnyitotta. Mindezt nekem háttal. Néhány napja megmondtam neked, hogy nem tudom, mi a baj. De megnyugodhatsz, nem másztam be valami másik nő seggébe. Nagyon durva volt. Talán pont azért, hogy felfogjam, mennyire megsértettem. Felfogtam, de nem éreztem megnyugvást. Nem volt katarzis. Nándi kiment a kertbe és letelepedett a nyugágyba a sörével. Hallottam, ahogy recsegett a székfa kerete, amikor leült. Istenem, mit nem adtam volna egy hétért, amikor a gyerekeim táborban vannak, én pedig kettesben lehetek a férjemmel, és végre használható időt töltünk együtt. Eljett éppen kinyírtuk a házasságunkat, mert ezek szerint teljesen más hullámhoz szomozogtunk de nem tudtam utána menni és bocsánatot kérni. Vágtam magamnak egy szelet kenyeret, és felmentem a hálóba vacsorázni a mobilommal. Úgy festett, azzal bensőségesebb kapcsolatot ápolok. Válaszolt a kérdéseimre, és megnyugtatott, ha rossz napon volt. Évi üzenete várt. Vélhetően a frázt hoztam rá, amikor berontottam. Erről persze eszembe jutott a levendulás olaj. Felhívtam inkább, nem volt kedvem pöttyörészni. Egyedül eszem a szendvicsemet a hálóban, ebből kitalálhatod, hogy ment, mondtam köszönés helyett. Veszekedtetek? Nem, mi nem veszekszünk, úgy tűnik. Sértegetjük egymást, aztán a másik elvonul. Pedig talán jót tenne nektek egy veszekedés. Aztán meg egy békülős szex. Szerintem sem ártana, de mostanában a férjem nem mutat az irányomba semmilyen érzelmet. Ez az, ami végtelenül bosszant. Mondtad neki? Kérdezte Évi, és hatalmas hatásított. Szegény. Lehet, hogy már aludt. Basszus, most látom mennyi az idő, ne haragudj, hogy felhívtalak. Nem gáz, még nem aludtam. Akkor jó. Szóval, mondtad neki, hogy bosszant, hogy magasról tesz rám és a kapcsolati válságunkra? Nem. Talán nem ártana? Talán. Ha lenne hozzá energiám. Meg ha nem az lenne mindig, hogy én szóba hozom, én kivesézem, én megoldom. Most úgy döntöttem, hogy nem fogom. Nem fogom erőltetni. Ha neki ez így rendben van, és nem jutunk el odáig, hogy meg akarja oldani, akkor ennyi. Én nem töröm magam. Megint csak az történt, ami néhány nappal ezelőtt. Kimondtam, és életre kelt, mert ez bántott leginkább. Nem féltem attól, hogy a férjem elhagy egy másik nőért, és nem féltem attól sem, hogy vagyok a család terhei alatt, mert azok csak helyzetek, amiket meg kell oldani. Attól féltem, hogy Nándit már nem érdekli annyira a kapcsolatunk, hogy ő is meg akarja oldani a bajokat. Inkább belekényelmesedik a rosszba. Elfogadja. Nem harcol. Én sem harcolok. 25. Most én voltam az, aki takarót terített a másikra. Hajnali 5-kor már fenn voltam. Vettem egy levendulaolajos fürdővizet, Játszottam húsz percet a telefonomon, felöltöztem, aztán lementem a nappariba. A férjem félig nyitott szájjal aludt, nem volt szívem felkelteni, ráadásul el akartam indulni, mielőtt felébred. Betakartam egy vékony nyári takaróval, majd felpattantam a biciklimre, és mire leértem a sétányra, már nagyjából fel is kelt a nap. Furcsa mód, nem én voltam az egyetlen, aki ilyen korán kelt. Gergő, Iza és Karcsi már a parton voltak, színes jogamatra matracokon nyújtották az izmaikat. Alig múlt el hat óra. Ahogy lezártam a bringámat, intettem nekik, és Iza hívott a kezével. Oda sétáltam hozzájuk. Jó reggel, csapat! Üdvözöltem őket. Kértek egy kancsó vizet, vagy valamit? Gergő a fejét ingatta, és mosolygott. Volt benne valami megnyugtató, ugyanakkor friss volt és energikus. Érigyeltem. Hoztam egy extra fülhallgatót, gondoltam csatlakozhatnál. Az egész csapat megállt egy percre. Várakozva néztek rám. Magamban már fogalmaztam is a válaszokat, hogy fogom visszautasítani a kérést. Aztán eszembe jutott a beszélgetésem Nórival néhány nappal korábban. Amikor azon tűnődtem, hogyha visszatérnék a kedvenc dolgaimhoz, akkor megtalálnám-e újra a középpontomat. Akkor én kérdeztem Nóritól, emlékszik-e még, mit szeretett a legjobban fiatalon. De a kérdés magamhoz szólt. Én táncolni szerettem. Őrülten, szenvedélyesen imádtam a zenét hallgatni és mozogni rá. Így aztán nem volt ellenérvem. Beálltam én is a délinyósok közé. Majdnem egy óra volt még nyitásig, így egy kis tánc belefért. Oké, hogy kell csinálni? kérdeztem bizonytalanul. Gergő közelebb lépett, és a kezembe adta a dugószerű fülhallgatókat. Ugyanazt a zenét hallgatjuk, de mindenki úgy mozog rá, ahogy akar, nincsenek kötelező lépések. Ha kedved van, ugrálhatsz, vagy meg sem kell mozdulnod. Váltottunk megint bizalmasabb hangnemre, tegeződésre. Még közelebb lépett hozzám, ha lehetett egyáltalán, szinte éreztem a bőre illatát. Azon lényeg, hogy ne figyelj senkire és semmire, csak a saját testedre. Bólintottam és bedugtam a fülembe a dugókat. Azért egy kicsit melegíts be, javasolta Iza. Bár az én hajlékonyságom a közelében sem volt az övének, igyekeztem követni a mozdulatait. Valóban nem lett volna túl okos dolog nyitás előtt lesérülni. Éreztem, hogy az izmai megfeszülnek, és néhány perces nyújtás után már olyan izmaimat is éreztem, amelyekről eddig azt sem tudtam, hogy léteznek. A néhány perces gyakorlatokat követően Gergő elindította a telefonján egy olyan zenét, amilyen egy masszázsszalomban vagy wellness központban szól. Nyugtató, relaxáló, talán fuvola vagy pán síp. Ettől zavarba jöttem. Ezekre a dallamokra ugyanis én maximum légző gyakorlatokat szoktam végezni, vagy feküdni egy asztalon, esetleg intim tornázni. Az pedig most nem égen lett volna a helyén való. Néh, és hogy mozogjak rá? Aztán emlékeztettem magam arra, amit Gergő mondott. Nincsenek kötelező elemek. Behunytam a szememet, hogy még véletlenül se bámuljam izát vagy karcsit. Arra gondoltam, hogy tényleg az lesz a legjobb, ha magamra maradok. Önmagammal. Így aztán hallgattam a zenét, és lélegeztem, felemeltem a karomat, és csukott szemmel elkezdtem jobbra barra hajlongani, mint a fa, amelyet fúj a szél. Eszembe jutott, hogy a Balaton partján állok, ahol a fák ágai a vízbe is simulhatnak, ha elérnek a felszínéig. Ahol a ringatás megváltás lehet. A víz védelmet nyújt. Lassan mozogtam, úgy, hogy közben éreztem minden izmomat, és hogy mosolygok. Éreztem, hogy a felkelő nap megmelegíti az arcomat. Ha kinyújtom a kezemet, a tenyerem is meleg lesz. Éreztem, ahogy a fűből felszáll a pára, egy kis hangya felmászik a bokámra, aztán tovább siet. Éreztem, hogy minden egyes csontomat átjárja az ébredő reggel energiája. A hajnali fáradtságom meglepő módon elillant. Amint a nyugodt és relaxáló zene egy kicsit dallamosabb ritmusokra váltott, én is erőteljesebben mozogtam. Olyan volt, mintha visszatért volna belém az élet. Szinte fokról-fokra enyhült az idő, és mire a nap már melegen sütött, a zene is véget ért. Féltem kinyitni a szemem, mert nem akartam semmilyen vigyorgást, hogy béna vagyok, vagy hogy egyáltalán nem így kell csinálni. Ugyanakkor pontosan tudtam, hogy mennem kell Lacihoz a péksüteményekért, és hamarosan nyitnom kell a kávézót. Szóval félénken körbenéztem, de nem foglalkozott velem senki. Iza és Gergő a cuccukat szedegette. Köszönöm, ez jól esett. Léptem oda hozzájuk. Megvárjátok, amíg kinyitok, meghívnám a társaságot egy reggelire. Ennek nem mondhatok nemet, vágta rá Karcsi. Átmegyek a pékségbe egy perc, addig üljetek le kint. Mivel a kávézó nem az enyém volt, nem akartam senkit beengedni. Igaz, már nem voltak idegenek, de nem éreztem helyén valónak. Tíz perccel később amúgy is kinyitottam, kipakoltam a buktákat és a stanglikat, pörköltem a kávét, készítettem az első amerikánot, ezúttal ízának. Köszönöm, drágám, mondta, és nagyot kortyolt. Ez isteni! A táncos banda különösen jó energiákat hozott az üzletbe, csak úgy peregtek át az ujjaim között a pörkölésre váró kávészemek, és mintha nem is hagytuk volna abba a táncot. Bekapcsoltam a rádiót, és hagytam, hogy halkan bekúszson a bőrünk alá a zene. Gergő a pultnak támaszkodva dobolt a kezével, én pedig villámgyorsan szolgáltam ki a vendégeket. Iza és Karcsi nagy megbeszélésben voltak, de azért arra szántak néhány mondatot, hogy megköszönjék a reggelit. Gergő magában mosolygott, nem bírtam szó nélkül hagyni. Mi ez a mosoly? kérdeztem. Semmi extra, csak jó rád nézni. Szinte bezseksz. Hát, mitagadást tényleg jól érzem magam, ami furcsa, mert az elmúlt napok eléggé stresszesek voltak. De ezt inkább hagyjuk, legyintettem. Köszönöm az élményt. Nincs mit megköszönni. Én csak egy füldugót adtam. <gül> Igazából kettőt. <gül> ja, persze. A bögre előtt megállt egy piros robogó. Az utas, aki lepattant róla, a tegnapi lány volt, karcsi barátnője. Sziasztok! érkezett meg elsőprő energiával. A fiúra néztem. A tekintete azonnal ködös lett, és mintha el is volna kicsit. Ez ki? kérdeztem Gergőtől. Rebi, karcsi barátnője, vagyis inkább szerelme. Szinte éreztem, ahogy az arcvonásaim megkeményednek. Inkább ribi. Szűrtem a fogaim között. Gergő kérdőn nézett rám. Hogy? Plegykáljak. Elmondjam neki, amit tegnap láttam. morfondíroztam. Végül is... Ha én láttam, akkor más is láthatta, mondjuk az egész sétány. Tegnap láttam csókolózni egy fekete sportkocsis fazonnal, itt a kávézó előtt, mielőtt találkozott karcsival. Na, no, szép, nézett maga elé döbbenten tengergő. Igen, nem is nagyon titkolta, de ahogy elnézem, nem arról van szó, hogy karcsival épp fasírtban lennének. Mind a ketten lopva pár felé néztünk. Éppen indultak. – Nem kérted meg a lányt, hogy hiszik e valamit? – kérdezte a beszélgetőtársam. – Kizárt. Ahogy a pár felpattant a robogóra és tova illant, Iza is csatlakozott hozzánk a pulthoz. Nem kertelt, belevágott. – Nem tetszik nekem ez a rebiribi. Gergő hangosan felnevetett. Oh, – Az Isten óvjon minket a női megérzésektől. – Miért? – kérdezte jóganagy. Tegnap láttam csókolózni egy másik sráccal. Vágtam közbe. Egy fekete sportkocsis macsóval. A kis szemét, kacsi annyira jó srác! Én is ezt mondtam, hajolt a bögréje fölé Gergő. Most mi legyen? Elmondjuk neki? Kérdeztem. Mivel tapasztalatban Iza sokkal előttünk járt, így mindketten ránéztünk, és tőle vártok a választ. De ő nem felelt. Várjunk még, szólalt meg Gergő. Lehet, hogy csak időre van szüksége, és tisztázódnak a dolgok. Vagy nem, mondtam. Én még nem szólnék bele. Előfordult már olyan a történelembe, hogy rossz volt az időzítés, nézett rám Iza. Mintha tudta volna, hogy le kell egy kicsit nyugodnom. Persze, hogy előfordult, de ha belegondolok, hogy ez a srác hogy néz erre a lányra, miközben tegnap mit művelt, szóval nem lehetünk a bírái, nyugtatott Gergő. Hogy érted? Úgy, hogy nem tudhatjuk, mi történik éppen a kapcsolatukban, szóval nyugi, ne ugorjunk rá azonnal a fiatalokra. Általában nem szerettem, ha mások nyugtatgatnak, de most nem volt ellenvetésem. Rendben, tettem fel a kezem. Aztán kimentem a teraszra, mert új vendégek érkeztek. Fel kellett vennem a rendelést. Közben átintegettem Évinek, aki éppen a levender ablakait mosta. Kézzel lábbal elmutogatva megkérdezte, kell -e segítség, én pedig vissza, hogy nem, de azért köszi. Meglepően jól beilleszkedtem a kávézóba. Már csak minden ötödik rendelést cseréltem fel. Egyébként a számlázás ment a legjobban. De meglepő is lett volna, ha azzal nem boldogulok. Számok és oszlopok tartozik és követel. Ijányzott a munkám. Tudtad, hogy a mosogatás meditatív? Kérdeztem Gergőt, aki még mindig a pultnál ücsörgött. Hát nem, válaszolta. Erről szólt valaki a mosogatógépnek. <gül> Olvastam valahol, hogy a monoton mozgás, a kezünkre folyó víz és a gyors eredmény jót tesz az agynak. Kikapcsol, és sikerélményünk van tőle. Ez végül is jogos, de én inkább a hajómon meditálok. Meg a fűvön. Igen, de az más. A reggeli tánc energiát ad, az esti hajózás pedig megnyugtat. Évek óta nem voltam kint hajóval a Balatonon. Gergő szemöldöke a homlokáig szaladt. – Az meg hogy lehet? – sóhajtottam. – Nem tudom. A férjem nem igazán szereti a hajókat, így valahogy az ismerőseink között sincs olyan, aki ennek a szenvedélynek hódol. Az én ismerőseim pedig általában túl ehhez az életformához. – Hát, pedig balatoni lány vagy. – Minden porcikámban. Felhörpintette a kávéját, aztán kinyomta az állandóan csörgő telefonját. Nagyon nehéz volt nem rá hogy miért van nála állandóan ekkora forgalom. Mikor zársz? kérdezte. Tessék! lepődtem meg. Mikor végzel a kávézóban? Olyan hét körül szoktam. Felmosok, rendet rakok, hogy reggel már ne kelljen. Ha van kedved hajózni, egy, egy gyere át a kikötőbe. Szívesen kiviszlek. Ilyenkor minden házasságban élő nőnek azonnal bekapcsol egy pavlovi reflex, hogy felmutassa a kezét a gyűrűvel. Itt most mégsem ez volt a helyzet, mert először is Gergő biztosan tudta, hogy van gyűrűm, említettem is a férjemet, másodszor pedig egy ilyen sikeres és gyönyörű férfi mégis mit akart volna az én anyatestemtől. Vagy valami másról volt szó. <gül> Annyira bénának éreztem magam, hogy egyáltalán felmerült bennem, hogy ez egy randi, de szerencsére látta, hogy tipródom, és megkönnyörült. Ez nem egy randi, vigyorgott. Hú, fújtam ki a levegőt. <gül> Örülök, hogy megkönnyebbültél. Nevetett fel. Igen, ez talán sértő volt. Jaj, bocsánat, nem úgy értettem, hogy ne lennél nagyon vonzó, és egy randi... Uff, szóval dadogtam. Éreztem, hogy minél többet beszélek, annál kínosabb lesz. Gergő közelebb lépett hozzám, és megfogta a kezemet a pult fölött. Ez csak egy hajó, ne legyél zavarban. Értem, tudom, csak te meg egy nagyon vonzó férfi vagy. Hogy mit is mondtam most? Szerintem ideje kávét főzni, vigyorgott, Aztán elengedte a kezemet. Az ajtóban majdnem fellökte az akkor belépő Évát, Aki persze hallotta az utolsó mondatokat, És elkerekedett szemmel bámult rám. Gergő intett a jobb kezével, Ahogy rálépett a sétányra, Én pedig lefagyva álltam. Ez meg mi a jó franc volt? Kérdezte Évi. Nem tudom, ingattam a fejemet. Látszik a gyűrű az ujjamon, ugye? Mert már elfelejtetted, hogy ott van? Egyáltalán nem. Akkor mégis miért mondtad a hapsinak, hogy vonzó. Mert az, ez az igazság. Igen, rohadt dögös a hapsi, de először is ez hogy jött szóba? Másodszor, mi van? Septében vázoltam a helyzetet a barátnőmnek, miközben fél lábbal, vagyis inkább két lábbal kiszolgáltam mindenkit az első és a hátsó teraszon, aztán közösen beszedtük a szennyest. Volt egy szusszanásnyi időnk, mielőtt Évi visszament volna a boltba. – És elmész? – kérdezte. Hm. – Nándinak úgy sem hiányzom. – Ezt honnan tudod? – Onnan, hogy nem hív, nem üzen, nem beszél velem. Néhány nap alatt eljutottunk oda, hogy nem létezem a számára. Időt kért. Te mondtad? Igen, de az időkérés egy házasságban nem úgy működik, mint a gimiben. Kötelezettségeink vannak, közös életünk. Néhány napja még egyáltalán nem láttam ilyen tragikusnak a helyzetet. Túl voltunk terhelve. Volt már ilyen, azt hittem, megoldjuk. De most már ott tartunk, hogy bármit mondok idegesíti, ezzel pedig nem tudok mit kezdeni. Valójában nem is akarok, és tudod miért? Miért? Azért, mert elegem lett abból, hogy én vagyok a hibás. Ő akart most kicsekkolni a házasságból, és ezt most nincs kedven megint egyedül megoldani. Tehát a kérdés jogos. Megérdemle-e én is egy estét, amikor kicsekkolok a házasságomból? Évi a fejét rászta, de nem válaszolt. Tudom, nincs válaszod, és ez nem baj. Csak ne csinálj hülyeséget. Nem fogok belebonyolódni egy nyári románcba, vagy ilyesmi. Biztos, nem bonyolultál már bele, amúgy is. A kérdés ott maradt a levegőben. Hirtelen megszólalt a telefonom. Nóri hívott. Hálás voltam neki. Ezt muszáj felvennem. 26. A házasságunk 15 éve alatt maximálisan hűségesek voltunk egymáshoz. Az én életemben nem voltak olyan fiú, barátok, exek vagy kollégák, akikkel összejártam volna bandázni vagy munka után italozni. Amennyire én tudtam, Nándinak sem volt ilyen nő az életében. A kollégái férfiak voltak, és bár időnként eljárt kocsmázni, nem tudtam olyan esetről, hogy bármikor belegabajodott volna egy nő hálójába. Illetve egyszer megtörtént, hogy egy buliban ráhajtott valamit csaj, akivel táncolt, de miután hajnali hatkor még mindig enyhén italosan hazaért, felkeltett és azonnal elmesélte. Jól érezted magad? kérdeztem félállomban, vigyorogva az őszintességén. Azt hiszem, felelte. Tettél olyat, ami miatt kellemetlenül éreztem volna magam, ha én is ott vagyok veled a buliban? Megrázta a fejét, aztán lefeküdt aludni. Ettől a ponttól kezdve ez volt a mérce kettőnk között. Lehet flörtölni, táncolni, de egyikünk sem tesz olyat, ami miatt a másik kellemetlenül érezte volna magát, ha jelen van. Úgy tűnt, működik ez a kimondatlan szabály. Időnként előfordult, hogy Nandi flörtölt valamelyik barátnőmmel, és ezzel nem volt baj. Imádtam, amikor elemében volt, bókolt másoknak, és lubickolt a férfiasságában, mert ezt mindig mértékkel és ízléssel csinálta. Megvolt az a képessége, hogy ettől mindenki jól érezte magát, még én is. Büszke voltam a férfire, aki kedves másokhoz, és ilyenkor sohasem lettem féltékeny. Ez volt a dinamikája a házasságunknak. Cserébe ő sem készült megverni senkit, aki esetleg velem flörtölt, vagy megdicsérte a ruhámat. A döntés, hogy elmegyek gergővel hajókázni, nem fért bele ebbe a keretbe, és ezt pontosan tudtam. Már akkor, amikor eldöntöttem, hogy elfogadom a meghívást. Nem voltam hülye, tisztában voltam vele, hogy tetszettem egy férfinak. Neki tetszettem. Ezt már az első találkozásunkkor észrevettem. Azt is tudtam, ha egy férfi el akar csábítani, be fog dobni mindent, ami a tarsojában van. Ilyenek a férfiak. A kérdés nem az volt, hogy megcsalom-e a férjemet, hiszen természetesen eszemágában sem volt. Szerettem Nándit. Ezen nem változtatott egy hét mosolyszünet, és az sem, hogy pillanatnyilag teljesen kizárt az életéből és a gondolataiból. A kérdés az volt, hogy elég indok egy ilyen szabálytalan esti rendezúra az, hogy szerettem volna jól érezni magam, és nem az otthoni nyűgökkel foglalkozni. Nem a nőiességemet akartam ugyanis círógatni, hanem szerettem volna eltölteni néhány órát úgy, hogy nem törődöm azzal, lesz-e szeptembertől munkám, hogy éppen mi van a gyerekeimmel vagy a férjemmel. Nem érdekel, hogy van-e otthon elég tej, hogy anyukám szedje még a gyógyszereit, hogy mennyi lesz a tanári nyugdíja, vagy éppen az, hogy Nándi meddig tudja még húzni az igát anélkül, hogy okozna vele magának valamilyen szervi bajt. Eregen volt az egészből, és úgy döntöttem: jár nekem egy kis flört egy majdnem idegen férfival, egy pohár bor és egy balatoni hajózás. Azért nagyon messzire nem mentem a készülődéssel, mert ugyanazt a nyári ruhát vettem magamra, amiben reggel elindultam dolgozni, és a hajamat is csak egy egyszerű csofba kötöttem. Közben végig az járt a fejemben, amit Évi mondott, hogy ne bonyolódjak bele. Hogyan is bonyolódhattam volna bele, amikor a férjemet szerettem? Szerintem csak azt tud belebonyolódni egy viszonyba, aki megrudja nőiességében, vagy nem szeretik viszont. Nálunk reméltem, hogy egyik sem áll fenn. Mi csak egyszerűen elfáradtunk egymásban. Legalábbis bíztam benne, hogy csak ennyiről van szó. A nap folyamán gondolatban többször is visszatértem a férjemhez, aki nem hívott, és nem üzent. Szinte alig csillapodott a délutáni hőség, mire kiértem a kötőbe. A biciklimet a táncoshoz legközelebb álló padnak támasztottam, és ráraktam az árat. Gergő a hajón állt, szokás szerint mezít láb. A fején egy már sokat látott szalmakalap, kezében egy üveg hideg víz. Nem fogadtam volna rá, hogy eljössz. Hát, én sem. Mondtam, aztán igyekeztem felmászni a fedélzetre. Megint ámulatba ejtett a hajó szépsége. Ez még mindig elképesztő. Nem rossz, ugye? Hát nem. Néha eltűnődöm rajta, hogy én, aki az emberi értékekben hiszek, birtokolhatok egy ilyen drága tárgyat. És mit válaszolsz magadnak? Ültem le a fényesre csiszolt és nagyon kényelmes padra. Azt, hogy megérdemlem, megdolgoztam érte, de ha meg kell tőle válnom, akkor el tudom engedni. Hát, nekem nem menne könnyen. Azt nem mondom, hogy könnyen, csak hogy el tudnám engedni, mosolygott. Egyébként rendszeresen kondicionálom magam az elengedésre, ez fontos az életemben. Úgy értem, fontos tanulni való. Amikor kifutottunk a kikötőből, már éreztem, hogy jó döntést hoztam. Szükségem volt rá, hogy kiengedjem a gőzt, kicsit eltávolodjak a napi feladataimtól. Bármennyire is keményen dolgoztam a kávézóban, mindig ott volt az elvárás, hogy Nórit nem hozhatom kellemetlen helyzetbe, miatta kellett mindig keményebben dolgoznom. Az arcomat a szélbe tartottam, és hagytam, hogy az egész napos stressz és a kánikula is mögöttem maradjon. Szerencsére Gergő tette a dolgát a hajón, nem foglalkozott velem, így szabadon élvezhettem az esti Balaton látványát. Lenyűgözött, mint mindig. Ezt nem lehet megszokni. Az ember akármikor rászánja az időt, hogy kettesben maradjon a tóval, mindig ráébred a szépségére. Ez alól természetesen azok a szerencsés emberek sem kivételek, akik itt élnek. De vajon Gergő hol élt? Hogy került ide? Iszol egy bort? kérdezte. Én vezetek, de neked nagyon szívesen csinálok egy jéghideg fröccsöt. Jól fog esni, köszönöm. Úgy mozgott a hajón, mint aki egész életében ezt csinálta. lehet, hogy ez volt az igazság. Megkérdezhetem, mivel foglalkozol, amikor nem a kávézó gyepén táncolsz? Hogyne, tette le elém a bort. Gondoltam, hogy érdekel. <gül> nem én vagyok az első, igaz? Elég szabadon élek, és ez mindig értekli az embereket. Nincs ebben semmi fura. Én is egyike vagyok azoknak, akik időben fektettek be egy tech cégbe, aztán eladták a részvényeiket, és kaptak érte egy rakás pénzt. Én azt hittem, ilyen csak a filmekben van, meg Amerikában. Hát, majdnem. Angliában születtem, ott is nőttem fel. A szüleim nagyon gazdagok. Egész életemben kivételezett helyzetben voltam. Ők adtak pénzt a befektetésre, magamtól nem tudtam volna megcsinálni, és emelte fel az ujját, itthon sem tudtam volna megcsinálni. Szóval én vagyok az, aki külföldön sok pénzt keresett, berakta a bankba, aztán hazajött költekezni. <gül> Szép, kortyoltam bele a borba. Ez tényleg úgy hangzik, mint valami mese. Az is, némi tanulsággal persze. Mert ennek a történetnek vannak sötét fejezetei is. Mint mindegyiknek. Mesélj a te sötét fejezeteidről. Kábítószer és szexfüggőség elég fiatalon. A gazdagságnak is van, meg annak, hogy a szüleid magasról tesznek rá, mire költöd a tőlük kapott fontokat. De van egy ilyen szép hajód. Próbáltam humorral elütni a komorabb témát. <gül> Az tuti... Meg egy anyukám, aki fél óránként telefonál, mert még mindig azt hiszi, hogy nem vagyok képes megállni a saját lábamon. Vagy csak aggódik, javasoltam finoman. Persze, és nem hiszi el, hogy meg tudok állni a saját lábamon. Ami azt illeti, hamar eljutottunk a bortól a mentális problémákig és a függőségig. Sajnálom, mondtam halkan, mert nem akartam érzéketlennek tűnni. De nem volt kedvem arról beszélgetni, hogy ki mivel tette tönkre a fiatalságát. Én sohasem próbáltam ki a kábítószereket. Talán egyszer hozott Nóri valami spanglit, de nem volt rám hatással. Maradok a bornál, demonstráltam egy kortyal. Már túl vagyok rajta, ült levelem szemben, miután elém rakott egy tányér ételt. Mostanában leginkább beszem, amivel szintén nem árt vigyázni. A tányéron sajtok és húsok voltak, meg mindenféle zöldség és gyümölcs. Mind helyi, mondta büszkén. Elégedettem bólintottam. Szerettem, ha valaki tudatos vásárló. Meddig maradsz a városban? kérdeztem. Nem untatunk nagyon. Csodálkozott, aztán megrázta a fejét. Viccesz? kérdezte. Dehogy, ez mégiscsak egy kisváros. Imádom. Nagyon megszerettem a reggeli csapatot, és jól érzem itt magam. Bár a hajó kezd kicsit szűkös lenni, de azért el vagyok. Egyébként az az általános tapasztalatom, hogy akik itt élnek a Balaton partján, nem becsülik meg ezt eléggé. Ebben valószínűleg igazad van. Hétköznapi emberek vagyunk apró cseprő gondokkal. Nem foglalkozunk a csodával, ami az utca végén vár ránk. Eszembe jutottak az otthoni dolgok. Mi egy közel 200 négyzetméteres házban éltünk öten, mégis néha nagyon szűkösnek éreztem a teret. Ennek ellenére szívesen cseréltem volna Gergővel néhány napra. Jó dolog lehetett, ha csönd vesz körül, és csak magadról kell gondoskodnod. Egy hajón. Elgondolkodtál, mondta. Felkaptam a fejemet. A saját életem jutott eszembe, hogy az is szűk, pedig sokkal nagyobbak a terek. Nem tudom, miért volt, ilyen őszinte ezzel a férfival. Talán a bor tehetett róla, talán az, hogy már nagyon kikívánkozott belőlem. Van gyereked? kérdezte. Van, három. Gratulálok, emelte fel a vizes poharát. És hol vannak? A nagybamájuk elvitte őket egy erdei táborba, mobil és tablet nélkül. Szerintem remekül érzik magukat. És hiányoznak? Tudod, ez az anyaság legrémesebb része. Egyrészt néha annyira terítődsz a gyerekeiddel, hogy esténként csak azt várod, menjenek aludni. Másrészt, amikor meg elutaznak néhány napra, folyamatosan hiányoznak. Azt már csak magamban tettem hozzá, hogy ilyenkor az ember kétségbe próbál pihenni, vagy valami mást csinálni, amivel töltődni tud azokra a napokra, amikor megint lenyúzzák az idegeit a gyerekei. A másik pedig, hogy anyaként állandóan szoknod kell az elengedésüket, hiszen ezért érkeztek hozzád, hogy egyszer majd tovább menjenek. Nekem mindenki szuperhős, aki gyereket vállal. Én soha nem lennék rá képes. Mondta. Tisztelem ezt a véleményt, még ha a férfiaknál könnyebben el is fogadják. Aki nem akar szülő lenni, ne legyen. Sokkal tisztább, mint gyereket vállalni, aztán meg küzdeni egész életedben, hogy te ezt nem is akartad. Egyetértek, a szüleim nagyon tudatos döntést hoztak, hogy csak egy gyereket vállaltak. Igaz, azt meg majdnem elszúrták. Hogyhogy, kábítószer, függőség... Elevenítette fel. Ők a hibásak? Kérdeztem kíváncsian, nem számon kérően. Hát, az nem ártott volna, ha nem adada a Dada nevel fel, és néha megkérdezik, hogy vagyok. Lehet, hogy anyukád most kompenzálja ezt. Igen, és nem veszi észre, hogy a Balatonig menekültem előle. Esetleg beszélj vele. Látom, hogy mindig csörög a telefonod. No, csak, a telefonomat figyeled? Nem figyelem, csak jöttem zavarba ma már másodjára, szóval nehéz nem észrevenni. Nem csak anyám hív, hanem a volt barátnőm is. <gül> Jaj, de bonyolult az életed. Én meg már irigykedtem, hogy milyen jó neked itt a hajón egyedül, hogy senki sem nyűztet. Látod, semmi sem az, aminek látszik. Íme egy millió akit nem hagynak békén a nők. <gül> – Talán rosszul választasz, – mondtam nevetve. – Talán igen, mert a normális nők más férfiakkal élnek. Igyekeztem nem kihallani ebből a mondatból semmit, de nehéz volt. Meg az is, hogy hozzátegyem normális férfiakkal. Inkább a következő gondolatomat mondtam kihangosan. – Mégis milyen az, aki normális? – a hajón automatikusan felkapcsolt a padlóvilágítás, ezzel is jelezve, hogy lassan lemegy a nap, és sötét lesz. Talán ideje lett volna indulnom, de még maradtam volna. Felüdülés volt beszélgetni Gergővel, és nagyon meglepett az őszintesége. Elvégre nem olyan régen ismertük egymást. A normális nekem azt jelenti, magyarázta, hogy hasonló az értékrendünk, a normáink. Az elvárásaink az élet felé. Meg tudjuk beszélni a dolgainkat. Búlogattam. Talán hevesebben is, mint szerettem volna. A megbeszélés fontos. Nem vagyunk ebben olyan jók, ugye? Már mint kik. Mi, férfiak. Rengeteg dolgot tudtam volna erre mondani, de egyszerűen nem akartam a férjemről és a problémáimról beszélni egy másik férfival. Este. Egy hajón, a Balaton közepén. Túl intimnek éreztem. Nem hiszem, hogy ez az ember nemétől függ. Zártam le a témát. Sok mindenem múlik, hogy valaki elmondja el, mi bántja. Néha jobb, ha el sem mondjuk, mert azzal többet ártunk. Az őszinteséggel? Igen. Én már megtanultam, hogy néha jobb, ha nem mondunk semmit a másiknak, amíg el nem ül bennünk a vihar. Ez a megoldás eszembe sem jutott. De valószínűleg igaza volt. Talán ehhez férfi fejjel kellett gondolkodni. Én úgy hittem, hogy az őszinteség mindig jobb. Legalább nem okozunk a másiknak álmatlan éjszakákat, amikor azon tippródik, hogy mit rontott el. Csöndesen ringatoztunk a vízen. Nem akartam már több bort inni, mert úgy éreztem, ha a fejembe száll, nem tudok másnap helytállni a kávézóban. A telefonom pityegni kezdett. Először azt hittem, évi irogat, hogy húzzak haza a férjemhez, de nem ő volt. Nándi írt. Haza kell mennem. Álltam fel falfehér arccal. Baj van. A lányomat kórházba vitték, agyrázkodása van. Valami baleset érte. Azonnal hívtam Nándit. Mi történt? És miért nem hívtál? Nem értelek el, ezért üzentem. Lehet, hogy a Balatonon nem volt térerő? A, a Balaton közepén vagyok. Ennyit tudtam mondani. Közben láttam, hogy Gergő beindítja a motort, és elindultunk vissza a partra. A férjem nem firtatott semmit. Mindjárt odaérek a kórházba, anyukád van csengével. Azt mondta, semmi komoly. Leesett valami fáról. Sajnos alatta volt egy nagyobb kő. Jézusom! Billent meg alatta a világ. Megyek én is! Leraktam a telefont. Inkább magamnak suttogtam, mint Gergőnek. Siessünk! 27. Ahogy leléptem a hajóról, Azonnal felpattantam a biciklire, és tekertem a kórházba, mint egy őrült. Nem rém lett később sem, hogy elbúcsúztam a Ergőtől, vagy megköszöntem -e a vacsorát. Bár a férjemnek elég nyugodt volt a hangja, én nem voltam nyugodt, amíg nem láttam a gyerekemet. Mire beértem a korterembe, ahol anyám is ott volt, a hajam csatakosan tapadt a homlokomra, és a hátamon is folyt, úgy nagyjából fél liter ízadság. De nem érdekelt. Rekordot döntöttem biciklizésben. – Mi történt? – kérdeztem anyámat, aki azonnal a kezem után nyúlt. – Nyugi, semmi mai. Láttam már néhány ilyet a nyári táborokban. A férjem úgy nézett rá, mint aki kísértetet lát. – Veled mi történt? – kérdezte Nandi. Biciklivel jöttem. Szóval, anya? – Felmászott a fára, és leesett – Szerencsétlenségére alatta volt egy kő, és beverte a fejét. Azonnal mentőt hívtunk, mert szétnyílt a bőre. – Hogy mi? Hát, – Rosszabbul hangzik, mint amilyen valójában. Összevarták. – Akkor miért alszik? – kérdeztem. Bár még nem volt betört fejű gyerekem, azt azért sejtettem, hogy néhány kapocs miatt nem althatják el. – Azért alszik, mert valami ideget ért az ütés – Emiatt nagyon fájt neki, úgyhogy bódításban csinálták. De mivel elfáradt és késő is van, elaludt. Anyám félkézzel kiterelt minket a szobából. Most, hogy láttad, minden rendben van, ki is mehetünk. pihenjen, vette halkabra a hangját. Bármennyire is nehezemre esett, hogy nem menjek oda csengéhez és keltsem fel, nem tettem pedig az anyai szívem nagyon hangosan dobogott, de kénytelen voltam beérni azzal, amit anyám mondott, hogy nincs baja. Meddig kell bent maradnia? kérdezte Nándi, aki valószínűleg ugyanúgy későn érti, de akár csak én. A doki azt mondta, két napot bent tartaná, hogy biztos minden rendben van-e. Addig megfigyelik, de megnyugtatott, hogy nincs komoly baj, ez csak rutin. Nekem azért nem volt rutin, még mindig zakatolt a szívem. Nagyon megijedt? Néztem anyára. Ki? Csenge? Dehogy? Szerintem valami fiú is van a dologban, és mivel emiatt mindenki vele foglalkozott, inkább élvezte a felhajtást. Megkönnyebbültem. Akkor tényleg nem esett komoly baja. Egyébként nagyon stramlány volt, magas fájdalom küszöbbel. Meg kellett szoknia a két öccse miatt. A fiúk hol vannak? jutott eszembe. A táborban. Eszük ágában se volt bejönni a városba, miattuk ne aggódj fogta meg anya a kezemet. Én azért egy kicsit aggódtam, de csak mert én voltam az anyjuk. Így muszáj volt aggódnom. Amikor kiértünk a partra, olyan tempóban ugrottam le a hajóról, hogy meghúztam a bokámat. Most kezdtem érezni a pokoli fájdalmat. Az arcon fájdalmas grimaszba torzult. Gondoltam, épp távozott belőlem az adrenalin. Most a férjem fogta meg a kezemet. Elájulsz? kérdezte. Még nem, nyögtem fel, csak meghúztam a bokámat. Leröjtem a folyosó lévő műanyag székre. Még szerencse, hogy ez egy kórház. Anya, kérnél egy fájdalomcsillapítót a nővértől? Majd én megyek, mondta Nándi. Mintha anyám csak arra várt volna, hogy kettesben maradjon velem, azonnal leült mellém és faggatózni kezdett. A maga kicsit diszkrét módján. Nándi, nem tudtam megmondani, hol vagy, ez azért furcsa, nem? Így este kilenc körül. Bármennyire is szerettem, nem akartam neki elmesélni, hogy valójában egy rendkívül szexi pasival voltam egy hajón, és hetek óta először nagyon jót beszélgettem valakivel. Pontosan tudtam, hogy nem tudná leplezni a meglepődöttségét, aztán elkezdenek kioktatni, hogy mégis mit képzelek. Ezt pedig nem akartam. Már csak azért sem, mert tudtam, hogy nagyjából két perc, és a férjem itt lesz. Most itt vagyok, nem? mondtam inkább. Igen, itt vagy, csak furcsálom, hogy este kilenckor nem otthon voltál a férjeddel. Ezt már mondtad. Próbáltam lezárni a beszélgetést. Nem akarsz nekem elmondani valamit, kislányom? Nincs mit, anya, hidd el! Nándi visszatért egy pohár vízzel és egy fájdalom csillapítóval. Anyám továbbra is várakozva és ítélkezve vizslatott engem, de nem szólt semmit. Visszavigyelek a táborba? Ha nem nagy gond. Gabi, velünk jössz. Nézett rám anya. Inkább nem. Megvárlak benneteket a kórház parkolójában. 28. Nagyjából akkor szűnt meg az ideges remegés a gyomromban, amikor hazaértünk. Nándi összeszedett a parkolóban, és bezsúfolta a biciklit meg engem is a családja autóba. Útközben nem szóltunk egymáshoz ami még több feszültséget teremtett. Erre nem volt jó a gyógyszer. Iszonyú lelkiismeret furdalásom volt. Ahogy hazaértünk, kivette a kocsiból a biciklimet, és bevitte a garázsba, aztán ő is beparkolt. A lábam szerencsére már nem fájt annyira, talán mégsem szakadt el benne semmi, csak egyszerűen rosszul léptem le a hajóról. A konyhába érve megittem vagy fél liter hideg vizet, és töltöttem a férjemnek is, aki leült a konyhapulthoz. Várakozva nézett rám. Pontosan tudtam, hogy őt is az érdekli, ami anyámat. Hogy hol voltam. Lehettem volna akár a Levenderben is, vagy maradhattam volna takarítani a kávézóban, de én már a telefonban is elmondtam, hogy a Balaton közepén voltam. Próbáltam a fejemben összerakni a kezdőmondatot, de sehogyan sem hangzott jól. Ugyanis az, hogy este egy idegen férfival hajókázol a Balatonon, semmiképpen nem fest jó képet rólad. Most már nem éreztem magam olyan vagánynak, mint amikor eldöntöttem, hogy jár nekem egy kis flört. Inkább szégyeltem az egészet, de már mindegy volt. Magyarázattal tartoztam. Egy hajón voltam, valakivel. Ez így kimondva még borzalmasabban hangzott. Gyorsan hozzá is tettem, de nincs köztünk semmi, úgy értem, ez a valaki nem egy olyan valaki, nem egy szerető vagy ilyesmi. Ez egyre rosszabbul hangzott. A férjem nagy levegőt vett, aztán lenyelte, mint szándékosan visszafogta volna magát. Azt azért nem mondanám, hogy nincs köztetek semmi, ha esti hajókázáson voltál vele. Pedig nincs, csak beszélgettünk. Értem, állt fel az asztaltól. Ne hagyjál itt, légy szíves! Attól féltem, hogy megint nem beszélünk semmiről, ugyanúgy, mint az elmúlt napokban. Nem hagylak, ne félj. Ugyanis szeretném megkérdezni, ki ez a valaki akivel voltál. Egy barátom, Gergő. Barátod. Akkor én miért nem tudok róla? Ismerem? Nem, nem ismerek semmilyen Gergő nevezetű barátot. Visszaült velem szembe, és egyre dühösebb lett. Megértettem miért. Ha, tudod, Nandi? Azért az furcsa, hogy napok óta semmit nem vagy hajlandó megbeszélni velem, sőt, egyáltalán nem is beszélsz velem. Ezen meg most fel vagy háborodva, miközben azzal kezdtem, hogy egy barát. Azért ez egy kicsit más, hogy a feleségem esti hajókázásra ment egy hapsival, akiről semmit sem tudok. Kérdez nyugodtan, elmesélek bármit. Eszem ágában sincs. Akkor meg ne nekem a dühös szerelmest. Csattantam föl most már én is. Hogy mit játszom? Jól hallottad. Mind a ketten mély levegőt vettünk. Megint itt volt a pillanat, amely meghatározhatja a veszekedés hangnemét, sőt, a kimenetelét is. Lágyítottam még a hangomon. Hidd el, hogy ő tényleg csak egy barát. Akkor miért nem tudok róla? Mert csak néhány napja ismertem meg, a kikötőben lakik és Nórihoz járnak reggelente egy csapattal napköszöntő táncot járni. Nándi felnevetett. Ismertem a hozzáállását a spirituális dolgokhoz, mindig viccként kezelte. Most sem volt ez másként. <gül> szóval egy érzékeny lófarkas. Jaj, ne csináld már! Miért lenne az? Mert a kikötőben lakik, és reggelente táncik áll a fűvön. Ezt milyen életmód mellett teheti meg bárki? Gondolom valami művész lélek. Tudtam, hogy a következő mondatom fájni fog. Nem művész lélek. Egy milliómos, aki járja a Balatonparti kisvárosokat. Nandi elsápadt. Szóval a feleségem egy milliómos bohémmal hajózgat, fasza. Nem hajózgatok. Csak egyszer mentem el vele, mert szerettem volna lazítani egy kicsit. Tudod, rohadtul megterhelő volt az elmúlt hét, vagy inkább év. Elszomorodtam. Akkor is ott megértettem, hogy teljesen másról beszélgetünk. Értettem, hogy Nándi sértve érzi magát a férfiasságában, de én nem erről szerettem volna beszélni. Sajnálom, hogy téged ez bánt, és azt is nagyon sajnálom, hogy így derült ki. Bár most már nem tudok elképzelni egy olyan szituációt sem, ahol ezt jobban meg tudtuk volna beszélni. Akárhogy mondtam volna el, vagy előre engedélyt kérek. De ez milyen nonszensz? Hagytam félbe. Nem szoktam engedélyt kérni, de most már mindegy, értem, hogy neked ez fáj. – Azért csináltad? – kérdezte. – Miért? – Hogy fájjon nekem. Cinikus vigyorült ki a fejemre. – Nem, drágám. Azért, mert ehhez volt kedvem. Mert szükségem volt egy kis kikapcsolódásra. Egy porcikám sem kívánt hazajönni és téged vizslatni, hogy méltóztatsz-e megszólalni a társaságomban, vagy ma is elvonulsz valahová a házban, hogy még véletlenül se kelljen velem arról beszélgetned, mi a helyzet itthon. Nandi lehajtotta a fejét. Most már nem válogattam meg a szavaimat. Szóval sajnálom, ha neked rosszul esik, hogy elmentem egy férfival hajókázni és beszélgetni. Te hidd el, ezt nem miattad csináltam, hanem magam miatt, csak is magamért. Talán jobban át kellett volna gondolnom, és szólnom kellett volna Nándinak. De mivel egész héten nem állt szóba velem, így nehéz lett volna. Nem azért csináltam, hogy féltékenyét tegyelek, vagy titkolózzak előtted. Csak irigyeltem a nyugalmat, ami ezt a pasit körbelengi. De tudod, mi a legfurcsább az egészben? – Nándi nem válaszolt a kérdésre. Még mindig olyan arcot vágott, mint aki teljesen lefagyott. Fogalmam sem volt, mi járhat a fejében. Először is, hogy rájöttem, nem a hajó vagy a víz okozza a nyugalmát, hanem hogy rendben van az életével és önmagával, pedig nagyon nehéz élete lehetett. Gondolom. nem tudta elengedni, hogy látatlanban is utálja Gergőt. De megértettem. Bármelyik férfi így reagált volna. Tényleg az volt, de hat fejezzem be. A férjem bólintott, és végre rám nézett. Ezt nem bántam, mert fontos volt, hogy megértse, amit mondok. A legfurcsább az volt az egészben, hogy miközben azon a csodálatos hajó ringatoztam a Balaton közepén. Végig az járt a fejemben milyen kár, hogy te nem vagy ott... Te és a gyerekek? Csak erre tudtam gondolni. És arra, hogy felőlem, lehet ez a pasi bármilyen gazdag vagy jóképű. Lehet ez a fehér vitorlás bármilyen csodálatos. Én sokkal inkább lettem volna veled, és ittam volna egy fröccsöt a kertünkben, az öreg alma fa alatt. A végére elcsuklott a hangom. De még egy fontos gondolatot hozzá akartam fűzni. Szóval tényleg nagyon. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, és hogy most sértve érzed magad, de hidd el, nem ez volt a szándékom. Viszont tedd fel magadnak a kérdést, hogy ellenkező esetben, ha te volna egy ilyen hajón egy szexinővel, te hogy éreztél volna? Te is azt szeretted volna, hogy inkább én legyek ott? A kérdésem válasz nélkül maradt, aztán pedig már nem vártam tovább. Kimentem a kertbe, és leültem az öreg almafa alá. Egyedül. 29. Reggel hétkor a kórházban kezdtem. Tudtam, hogy a reggeli vizit előtt még be tudok lógni, ismertem az egyik ügyeletes nővért, így nem volt gond. A lányom már ébren volt, és úgy tűnt semmi baja, ugyanis boldogan nyomogatta a telefonját. <gül> azt hittem, már kinőttél a fáramászásból, mondtam neki egy gyors puszj után. Elhúzta a száját, ami nem volt túl jó ötlet, hiszen az összekapcsolt sebe egy kicsit még fájt. <gül> Fáj a fejem, ha grimaszolok, felelte. Nagyszerű, akkor ne grimaszolj. Meddig kell bent maradnom, amíg a doki azt nem mondja, hogy hazavihetünk. Elkerekedett a szeme. Hirtelen rettenetesen izgatott lett. Haza? Én nem akarok haza menni. Most én vágtam furcsáló arcot. Hogy-hogy? Hová akarsz menni? Vissza a táborba természetesen, vágta rá azonnal. Anyámnak igaza lehet, tényleg van valami fiú a dologban. De mindjárt vége van, neked meg betört a fejed. Semmi bajom, mondta teljes meggyőződéssel. De azt majd az orvosok eldöntik. Mint egy végszóra meg is jelent egy halomorvos a szobában. Elnézést, már itt sem vagyok, hadartam. Maradhat a kiskorú esetében teljesen normális. Kiskorú, tényleg. Mindig elfelejtem, hogy a lányom csak szeretne felnőttként viselkedni és felnőttnek látszani, de valójában még kislány. Ennek ellenére, miután megnyugtattak, hogy minden rendben, de még egy napot bent tartják megfigyelésre, elbúcsúztam. Nekem ugyanis jelenésem volt a parton. Nyitni kellett a kávézót, és ki kellett táncolnom magamból az ideget a dilinyósokkal. De távolról sem voltam nyugodt, hogy újra találkozni fogok Gergővel. Zavarban voltam, hogy így el kellett rohannom. Reméltem, hogy megértette, hogy ha a gyereket kórházba kerül, akkor rohansz. Nincs másik verzió. Kinyitottam a kávézó ajtaját, és sarokig tártam az ablakokat is, hadd szellőzzön ki minden. Aztán a hátsó ajtón kimentem Izához, Karcsihoz és Gergőhöz. Úgy tűnt sokkal nagyobb gondjuk akadt, mint az én előző esti elrohanásom. Karcsi ugyanis teljesen feldultanult a jóga matracán, a többiek pedig mellette. Igyekeztek megnyugtatni. – Mi történt? – kérdeztem. Rebi – Rebiribi dobta őt – mondta Iza. Aztán hátrahajtotta a fejét, hogy csak én lássam, és a szájával a következő szavakat formázta. – Hála Istennek! Nem tudtam, mit mondjak. – Hogy sajnálom? Hogy túl leszel rajta? Hogy jobb ez így, mert amúgy is kikacsingatott a lánya kapcsolatból? de csak ennyire futotta. A szakítás gáz. Gergő mosolyogva nézett rám. Velős? Úgysem tudok semmi vigasztalót mondani, szóval inkább csöndben maradok. Köszi, mondta Karcsi, aztán felállt. Kaphatok egy pohár vizet, nem sokat aludtam az éjjel. Persze, hozom. Megfordultam és bementem a kávézóba. Abban a pillanatban jelent meg Laci a dobozommal az ajtóban. Szinte pillanatok alatt átjárta a kávézót a péksütemények illata. – Kop, kop! – mondta, aztán belépett. – Itt a kaja! – Köszi! A legjobb kor! Arra gondoltam, felvidítom a csalódott srácot néhány kiló cukorral. Kivettem a csomagból egy islert, és a pohár mellé tettem a tálcára. Nori, mikor jön? kérdezte Laci. Holnap este, ha minden jól megy. Tudsz valami pletyit? kérdezte halkan. De tudok ám, válaszoltam ugyanúgy suttogva. És nem mondod el, ugye? <gül> De nem ám. Boszorkány, mondta is legyintett. Számla a dobozban. Köszi. Mielőtt kivihettem volna Karcsinak a segélycsomagot, Gergő lépett be a hátsó ajtón. – Hogy van a gyerek? – kérdezte. – Már menne vissza a táborba, szóval nincs semmi gond. Csúnyán beverte a fejét, fel is szakadt, szóval ma még tartják. Ez jó hír. – Igen, megkönnyebbültem. Felidéztem magamban az előző estét. Valószínűleg a nyár legizgalmasabb néhány órája volt, Eltekintve attól, amikor Évi bevallotta, hogy együtt van Tamással. Igaz, az máshogy volt izgalmas. Meg sem köszöntem a beszélgetést, mondtam halkan, és elnézést, hogy ilyen iramban rohantam el. Teljesen érthető, ne szabadkozz, intett le a kezével. Rendben. Ami pedig a másik dolgot illeti, Bármikor szívesen látlak a hajón, ha arra jársz. Nehéz lett volna félreértenem ezt a megjegyzést. Már csak azért is, mert közben finoman végigsimította a karomat, nem hagyva kétséget afelől, hogy neki ez esetleg mégis randi volt. Ez volt az a határ, amelyet már nem voltam képes átlépni, és tudtam, hogy ezt ki is kell nyilvánítanom. Tudod, hogy férnél vagyok, ugye? Alig észrevehetően, de hirtelen eltávolodott tőlem. Persze, hogy tudom, hiszen föl is hívott tegnap, hogy a lányod kórházban van. Ja, igen, csaptam a homlokomra. Zavaromban ez eszembe sem jutott. Elvettem a pultról a tálcát a vízzel és a süteményel. Szóval én vagyok, és nem akarok semmibe se belekeveredni, és ha félreérthető jelzéseket adtam, akkor ne haragudj, én nem ez volt a szándékom. Felemelte a kezét és megrázta a fejét, mint aki el akar hessegetni egy szúnyogot. Nem, de hogy Én csak szerettelek volna egy kicsit jobban megismerni. Ennyi? Feleslegesen a gyalom túl? Szakad ki belőlem az őszintei, nem? Ettől most ő jött zavarba. <gül> Tisztára, mint két gimnazista, komolyan? Ha most úgy érezted, hogy szeretnék belőle többet is, akkor jól érezted. De nem akarok belerondítani egy házasságba, ami még menthető, ha menthető. Erre nem tudtam válaszolni, és nem is akartam. Ez megint az a pont volt, amintúl nem engedhettem egy idegent. Mert bármilyen kedves is volt, és jó beszélgetőtárs. Ő nem a férjem volt, és nem is régi barátom. Kiviszem a vizet, mondtam, és kimentem a hátsó ajtón. Picit zsangott a fejem az előbbi beszélgetéstől. Letettem a tálcát a jóga matracra, és leültem karcsi jobb oldalára. A balon iza ült. A fiú szemlátomást össze volt zavarodva. Nem értem az egészet, Két napja még minden rendben volt. Azt tervezgettük, hogy elmegyünk Horvátországba. Minek? Szaladt ki a számon. Itt a Balaton. Iza válaszolt. Tudod te is, hogyha itt élsz, néha elvágyodsz. Aztán, mikor visszajössz, nem érted, minek mentél el. Amíg fiatal vagy, menni kell. Bólintottam. Ez érthető volt. Aki a balcsinál nőtt fel... A tengerre vágyott. Lehet, hogy mégsem volt minden rendben, mondtam, ha ilyen könnyedén tudott veled szakítani. Nem mondta, hogy miért. Dehogy nem, nézett rám szomorúan Karcsi. Szerinte én túl jó vagyok hozzá. De rossz szöveg, vágtaráiza. Attól még igaz, tettem hozzá. Szerintem elképzelhető, hogy ez az első eset a világ történelemben, amikor ez a szöveg történetesen fedi a valóságot. Nagyon nehezemre esett nem elmondani a fekete autós férfit, akivel a közelebbi kapcsolatba került a minap. De mivel úgy tűnt ez a kapcsolati dráma megoldódni látszik, inkább nem jártattam a számot. Amúgy is mennem kellett kinyitni a boltot. Nekem muszáj dolgoznom, de ti addig maradtok, amíg akartok. Felálltam, és megszorongattam karcsi vállát. Tudom, hogy ez most rettenetesen fáj, de hidd el, hogy túl leszel rajta. Az igazival nem szakít ilyen könnyen az ember. Gergőre néztem, aki elismerően bólintott, aztán szalutált nekem. Közelebb léptem hozzá. Szerintem inkább karcsit kéne kivinned a hajódon. Jót tenne neki egy kis figyelemelterelés. Nagyot sóhajtott, majd elmosolyodott. Fantasztikus nő vagy, Gabi. Remélem a férjet tudja. Felnevettem. Tudja, tudja csak most éppen elfelejtette, mondtam, és bementem a kávézóba pörkölni. A reggeli táncosbanda még egy órát lelkizett a füvön, aztán elindult a nap. Nem ültek be kávézni, úgy tűnt mindenkinek nagyon sok dolga van. Gergő átment a pékhez bevásárolni, Iza pedig Zsuzsához a Levenderbe, gondolom ugyanezen okból, bár amikor átnéztem tizenegy körül, éppen a parton hahotáztak valamin. Tudtam, hogy valószínűleg sokan megbeszélni valójuk, hiszen évek óta nem találkoztak, de nagyon jó volt látni a barátságukat, amely még mindig tartott. Remélem, mi is így leszünk a lányokkal. Írtam egy üzenetet Nórinak. Nagyon hiányzol. Itt minden rendben, ne aggódj, csak kíváncsi vagyok már, hogy mi van tanival. Nem akartam telefonon zavarni, nem tudtam, merre jár, de muszáj volt tudatnom bele, ami a fejemben járt. Átintegettem Évinek is. Fogalmam sem volt, hogy az elmúlt napokban, hetekben hová lettem volna nélkülük. Délután öt körül hívott az ügyeletes orvos, hogy másnap hazavihetjük csengét. Rá három percre a lányom is hívott ugyanezen okból, és Gergő is üzent. Megköszöntem neki, amiért szólt, hogy valaki összejárt a homokos papucsol a mosdót, aztán visszamentem kitakarítani. Közben azon tűnődtem, hogy ha Nóri hazaér, és ez a kis munkavállalás véget ér, mégis mihez fogok kezdeni. Végül is, bármikor elmehetek takarítani, gondoltam, miközben felmostam a padlót. Már egészen jól csináltam, a három gyerek mellett bőven tudtam gyakorlatot szerezni. Ahogy kiléptem a mosdó ajtaján, véletlenül felrúgtam a koszos vízzel teli vödröt. Nem volt nagy dolog, de mivel előtte nyaltam föl faltól falig az egész kávézót, egy kicsit ékenyen érintett. Rohadt életbe! Szűrtem a fogaim között, és igyekeztem a fókával megállítani a folyó vizet. A Fejeltem meg még egy szitokszóval, mert láttam, hogy a földön hagyott papírdoboz, amelyben az előkészített szalvéták és papírtörlők voltak, éppen elkezdett vízben állni. szaladtam és igyekeztem menteni a menthetőt, de sajnos a víz a padlón erősebb volt nálam, elcsúsztam. Ezen a ponton feladtam. Éreztem, hogy a felgyülemlet feszültség nem tud tovább bennem maradni, sokkal inkább kiszakadni készül. Én pedig hagytam. A vízes földön, a homokban és kozban ülve, lelkileg és fizikailag is a padlón, éreztem, hogy fel kell adnom. Elkezdtem zokogni. Tudtam, hogy ha utat engedek neki, akkor nem fogom tudni megállítani, de már nem is akartam. Jöttek a könnyek a férjem miatt, aki nem volt hajlandó beengedni a fejébe, hogy láthassam éppen mi történik benne. Sírtam a gyerekem miatt, aki bár most már jól van, de kórházba került. És sírtam a hajón eltöltött este miatt is, amely bár nem volt sportszerű a házasságomra nézve, mégis olyan bitang jól esett hogy bármikor visszamentem volna a vízre. Zokogtam a tény miatt, hogy megismertem egy férfit, akivel egy másik életben sokkal több időt töltenék együtt, és zokogtam amiatt is, hogy ezt felismerni mennyire fájdalmas volt. És hogy ez sohasem történhet meg, mert a férjemet jobban szerettem ennél. Annyira szerettem, hogy tudtam, nem tölthetek több időt Gergővel, mert veszélybe sodrom a házasságomat. Azt a végtelenül szoros köteléket, amely mindennek az alapja volt még akkor is, ha most egy buktatóhoz érkeztünk, és aminek a megoldásához én ezúttal kevésnek bizonyultam. Sírtam a felmosolében ülve, amiatt is, hogy nem vagyok mindenható, és ezt most valaki másnak kell megoldania. A férjemnek a férjemnek, aki éppen ebbe a káoszba lépett be, és akinek egy szár napra forgó volt a kezében. – Mi történt? – kérdezte az ajtóban állva. – Jól vagy? – Szerinted? – kérdeztem vissza zaklatottan, és a jobb kezemmel igyekeztem valahogy megtámasztani magam és feltápászkodni. – Ne gyere közelebb, mert minden úszik a vízben! – Kicsit erélyesebben kiabáltam rá, mint szerettem volna, de dühös voltam. Dühös amiatt, mert rájöttem, hogy túlságosan szeretem. És még dühösebb amiatt, amit az elmúlt napokban előadott. Egyébként meg azért se ide, mert baromira nem vagy a kedvencem per pillanat. Morogtam. Megértem és sajnálom. Na ez váratlan volt. Ide már kevés lesz a virág. Tudom, szeretnék veled beszélni, ha beengedsz. Várjál egy kicsit. Segítsek. Nem kell. Ne gyere be. Ezt elintézem, aztán beszélünk. Ülj le kint. Tisztában voltam vele, hogy úgy utasítgatom, mint egy katona tiszt, de már elfogyott a türelmem a fizáshoz. Igyekeztem minél előbb rendet rakni, aztán megmostam a kezemet, és belepillantottam a tükörbe. Nem, nem álltam készen a nagy beszélgetésre a férjemmel, de már ideje volt. Szóval nagyon is örültem neki, hogy végre eljutottunk idáig. Kimentem hozzá a teraszra, és leültem egy üveg hideg víztársaságában. Neki is adtam egy poharat, és meg is töltöttem. Rám nézett és átnyújtotta a napraforgót. Elfogadtam. De túlzás lenne azt állítani, hogy ettől meglágyultak az arcvonásaim vagy a szívem. Magyarázattal és bocsánatkéréssel tartozom. Bólintottam, de nem akartam félbeszakítani, ha már végre rászánta magát a beszédre. Az elmúlt napokban... Nagyon zavart voltam, és nem nagyon láttam a kiútat. És most már látod? Valamivel jobban vagyok. De azért nem múlt el a haragom. Ennek hangot is adtam. Tudod, Nándi, nem az a baj, hogy megrogytál, vagy hogy valami bajod van, hanem az, hogy kizártál belőle. Máshoz sem. Ez a része nem érdekel. Őszintén... Azért merült fel bennem, hogy valami nő van a dologban, mert mindennel hozzám jössz. Azonnal, ha új őszhajszálad van, ha elfogy a papír az irodádban, mindig jössz, mindent elmesélsz. Most mi történt? Nagy levegőt vett, mielőtt belefogott. Pont az történt, Gabi, rájöttem, mindig mindennel hozzád megyek. Te vagy a család feje, a probléma megoldó, aki mindenre tudja a választ. És ezzel nem akartam hozzád rohanni, mert én akartam megoldani. Hát erre most mit mondjak? Semmit, csak, csak hallgass meg. Csöndben maradtam. Pontosan tudtam, miről beszél. Én oldottam meg mindent, ő csak dolgozott. Rájöttem, hogy túl sok időt töltök a munkahelyemen, és túl keveset veletek. Amikor kiderült, hogy nem mész visszadolgozni, még. Igen. Szóval, az a hír teljesen fejbevágott, és nem a pénz miatt, hanem amiatt, hogy minden marad a régiben. Én dolgozom, mint az állat, meg otthon ülsz magadra hagyva. Azért ezt nem így találtad egy hete. Nem. Mert nem így éreztem. Úgy éreztem, hogy kétszer akkora lesz a hajtás, aztán pedig nem tudtam visszarendeződni. Nem tudtam tisztán átlátni a helyzetet, hogy mi lesz. Ezért inkább úgy döntöttél, hogy nem beszélsz velem? Nem tudtam, nem akartalak bántani. Szóval miattam volt. Az érzelemmentesség és kommunikáció hiánya mind azért volt, hogy nekem ne fájjon. Ez egy egészen új tapasztalat. A mi házasságunk eddig nem így működött. Viszont ezt az új nézőpontot nehezemre esett elfogadni. Látta, hogy rosszul viselem az inger megvonást, hogy nem beszél velem, mégsem állt levele. Azért nekem még lennének kérdéseim, mondtam. A napraforgót letettem az asztal közepére, és átfutott az agyamon, Vajon meddig bírja víz nélkül? De nem akartam bemenni kancsóért. Hallgatlak. Az nem jutott eszedbe, hogy ha nem beszélsz velem, akkor elfajul ez a dolog? De. Azért csináltam vacsorát. Dodod, amikor összeveztünk. Aztán megint akartam veled beszélni, mire elmondtad, hogy valami érzékeny lófarkassal hajózgatsz. Nincs lófarka. Az én fejemben van. – Rendben. Legszívesebben leverném, mint a taknyot. – Nándi! – kiaváltam. – Kélek ne mondj ilyet! Gergő nagyon kedves ember! – Ja, sündörög a feleségem körül, bár ez is biztos az én hibám. Valójában ez senkinek sem volt a hibája, csak így alakult. – Nem történt köztünk semmi, ugye tudod? – Mondtam puhán. Azért a semminél több. Szomorodott el. Igaza volt. A semminél több. Ha tényleg mindent megbeszéltünk, akkor ezt is el kellett mondanom neki. Elmondok valamit, amit szeretném, ha meghallgatnál és megértenél. Nem lesz könnyű, de ha nem tisztázzuk ezt is, akkor nagyra fog nőni az elefánt a szobában. Megpróbálok nem ordítani. Bólintottam, és igyekeztem úgy fogalmazni, hogy ne legyen túlságosan fájdalmas. Ha egy lépéssel közelebb engedtem volna ezt a férfit, akkor biztos, hogy viszonyom lett volna vele. És abban az esetben elképzelhető, hogy bele is szeretek, és akkor elhagylak. Nandi nagyot fújt, és elvörösödött az arca. Tudtam, hogy ez nem könnyű hallania, ellenkező esetben nekem sem lett volna az. Pontosan azért nem történt semmi, még egy ártatlan készfogás sem, mert ha történt volna, akkor lehet, hogy jó, felfogtam, nem mond el többször. Időt kellett hagynom neki, hogy feldolgozza a hallottakat. Rám nézett, és egyenesen nekem szegezte a kérdést. Tettél bármi olyat, ami miatt zavarban lettél volna, ha én is ott vagyok? Nem. Vágtam rá azonnal. Nándi, szeretlek téged. Te vagy életem szerelme még akkor is, ha éppen nem vagyunk jóban. De ha együtt fogjuk lejjelni az életünket, fel kell készülnünk rá, hogy időről időre lesznek, amik megkísértenek. Egy munka, egy utazás, egy másik ember... Én hiszek benne, hogy nekünk közös a jövőnk. A kérdés az, hogy te is így gondolod-e. Ez nekem nem kérdés, fogta meg a kezem. Éreztem, hogy megint szorongatja a torkomat a sírás, de most nem akartam sírni. Most meg akartam csókolni a férjemet, és meg is tettem. Ez a csók más volt. Olyan volt, mint régen, olyan, mint egy első csók, Szenvedélyes és egyértelmű. Két ember csókja, akik egymásra vártak, akik szeretik egymást, akik között nincsenek kérdések. Több időt kellene kettesben töltenünk, mondta, ahogy megsimogatta az arcom. Nem vitatkozom. Mit szólnál, ha haza mennénk? Az nagyon jó lenne. Van még egy egész éjszakánk a gyerekek nélkül. Kihasználhatnánk. Ezen sem vitatkozom, mondtam mosolyogva, és újra megcsókoltam a szerelmemet. 30. Engedtem magunknak egy nagykád vizet, és töltöttem bele az évitől vásárolt levendulás olajból. Csak egy törölköző volt rajtam, Vártam, hogy Nándi megérkezzen a földszintről, a behűtött peszgővel és a poharakkal. Valamilyen kellemes zenét vadáztam a telefonomon, amikor Nóri nevét jelezte a kijelző. Muszáj volt felvennem. Két percen van, mielőtt Nándi feljön a fürdőbe, és beülünk egy nagykád vízbe. <gül> Helyes, nevetett hangosan. Akkor jól mennek a dolgok? Reményt keltve, mondjuk így. Akkor nem zavarlak, csak azért hívtalak, mert indulok haza, valamikor hajnalban már otthon leszek. Hirtelen nem tudtam hová tenni ezt az információt. Nem úgy volt, hogy még két napot maradsz? De úgy volt, viszont Daninak valami sürgős munkája akadt. Így jobbnak láttam, ha inkább eljövök. De minden oké? Okay? Kínos hallgatás a másik oldalon. Hát, ez nem egy egyszerű történet, de majd otthon mindent elmesélek. Rendben. Nem akartam neki mondani, hogy valójában nincsenek egyszerű történetek. Aludd ki magad a hosszú út után, reggel pedig megnálássalak a bögrében. Köszi, Gabi, igyekszem magamhoz térni. Reméltem, hogy mindent rendben talál majd. Ekkor Nándi jelent meg az ajtóban a hideg itallal és a csilingelő poharakkal. Mennem kell, drágám, vezes óvatosan. Nehogy belefulladjatok a vízbe. Kinyomtam a telefont, aztán kivettem Nándi kezéből az egyik italt. Nori most indul haza. Jól van? Nem tudom, nála mindig van valami. Lassan beleereszkedtem a kádba, miközben igyekeztem nem kiönteni a pesgőt. Mit fogsz nekik elmesélni? kérdezte kicsit félve. Az egyhetes kapcsolati krízisről? Igen. Természetesen mindent. Gabi, nem már! Most mi van? Vigyorogtam. Hát, ha tanulnak belőle valamit? Például, hogy a házasság kemény meló. Például. Vagy azt, hogy nem árt, ha van egy fehér vitorlás a kikötőben, amivel néha el tudod vinni a nejedet randizni. Ezt vegyem célzásnak? Akár. Minek vigyem ki a Balatonra, ha egy kát forró vízben is jól érzi magát? Hát erre tényleg nem volt érvem, de azért elgondolkodtam. A férjem úgy nézett rám, mint aki gyanít valamit. – Ismerem ezt a nézést, – mondta. – Mi jár a szépséges fejedben? – Csak az, hogy mi lenne, ha megtanulnék hajót vezetni. – Ez most komoly, hajót akarsz venni? – Miért ne? – Mert rólad drága, és nem értünk hozzá. – Akkor kénytelen leszek elmenni Gergővel. Erre az arcomba fröccsentett egy kis vizet. – Túl korai a vicc. Ez a vicc mindig túl korai lesz. Akkor inkább fogd be, és csókolj meg. 31. A következő néhány nap rohangálással telt. A gyerekeket haza kellett hozni a táborból, csengén pedig elhatalmasodott a nyári depresszió. Nem volt hajlandó kijönni a szobájából, valami értelmezhetetlen pangzenét hallgatott, csak néha bukkant fel enni. Egyébként nem láttuk. Csak abból tudtam, hogy életben van, hogy időnként kiment a szobájából pisélni. Saját bevallása szerint csak a meleg miatt volt maga alatt. Anyám viszont esködött rá, hogy valami Robi nevű srác állandóan őt kereste, miután elvitte a mentő. Finoman közöltem vele, hogy nyugodtan jöhet hozzánk az új barátja is, akit megismert a táborban, Mire fülig vörösödött, és rám csapta az ajtót. De nem tudtam bosszankodni rajta. Nándival összenéztünk, és szinte egyszerre mondtuk ki: Kezdődik. A fiúk mind mindig most is el voltak egymás társaságában, mintha egyáltalán nem lenne szükségük a szüleikre. Nándi pedig azt mondta, hogy átszervezi a munkáit szeptembertől amire én nem mertem volna fogadni, de reménykedtem, hogy sikerül a terve. Nekem továbbra sem volt tervem. Nori felajánlotta, hogy nagyon szívesen lát a kávézóban, de mivel átnéztem a könyvelését, pontosan tudtam, hogy nem tudnak kikalkulálni egy alkalmazottat, és ami azt illeti, nem is akartam társulni vele. Nem volt nekem való a vendéglátás, Hiányzott belőlem az a természetes könnyedség, amely Nóriban megvolt. Én nem voltam képes minden vendégre mosolyogni, és hatodjára is megcsinálni ugyanazt a kávét. Én másfajta monoton munkát szerettem. Számok és oszlopok. Szerencsére nem kellett elsietnem a következő lépést az életemben. A családom velem volt, bármerre mentem is, és a barátaim is mindig készen álltak meginni velem egy pohár proszekót, akár a Balaton partján egy babzsák fotelben, amelyet évi folyton levendulás vízzel fújkált. Tulajdonképpen kiderült, hogy mi volt Nandi baja? kérdezte Nóri, és belekortyolt a hideg italába. Nem tudta feldolgozni, hogy a dolgok néha másként alakulnak, mint várjuk. Aztán megroszolt az időzítés. Válaszoltam. Aztán megjött egy magas, szexi hajós kapitány, tette hozzá Éva. Részleteket, csámcsogott egy oliva bogyón, Nóri. Nincs mit mesélni, csak egy kicsit meglegyintette a nőiességemet, amiről mostanában megfeledkeztem, magyaráztam. És hát lássok be, ehhez azért nem kellett olyan sokat tennie. Elég szexi, merett a messzeségben, Nóri. Még jó, hogy nem voltam itthon, még a végén rábeszéltelek volna a házasság törésre. Nem tudtál volna, vágtam rá. Bár ki tudja, honnan számít megcsalásnak. Jó kérdés, nézett rám Éva. Az már megcsalás, hogy elmentél vele hajózni? Elmentél, merett rám Nóri. Na jó, többet a büdös életben nem utazom sehová. Te csak hallgas mert még egy szót sem meséltél arról, hogy mi van Danival. Mert még nem tartunk ott. Szóval? Mi volt a hajóval? Semmi, mondtam, csak beszélgettünk. Fontos volt nekem az az este, mert rájöttem néhány dologra. És pedig, kérdezte Éva, miközben felhajtotta az inge ujját. még mindig túl meleg volt. Először is, hogy szeretem a férjemet. Csistadát! Erre ígyünk, mondta az Amerikából hazaszakadt, és beleívott a proszekkójába. Másodszor Gergő annyira fantasztikus ember, hogy talán nem ismerhetem meg jobban, különben véget ér a házasságom. Az pedig nem opció, mert, mint már említettem, szeretem a férjemet. Azt én nem értem, nyávogott Nóri, ha szereted a férjed, akkor hogy lehet majdnem beleszeretni egy másik emberbe? Évi felemelte a kezét, mint aki jelentkezik a suliban. Nem szerettem bele a hapsiba. Évi még mindig jelentkezett. Én értem. Szerintem a hosszú kapcsolatok már többről szólnak, mint a szerelem. Persze szerethet valakit, de ha mondjuk tizenöt éve vagytok együtt, mint ezek ketten, az már több, mint szerelem. Közben jöhet valaki, aki elvarázsol. Ilyen esetben nem fehér lovon, hanem fehér vitorláson. Lenyűgözött, hogy Évi pontosan értette, miről van szó. Csak bólogatni tudtam, és közben éreztem, hogy könybe lábad a szemem. Elvarázsolt. Igen. Mondjuk inkább így. A szerelem más. A szerelem az, ami köztem és nándi között van. Na, én erre is iszom, emelte fel most Nóri a proszekkós poharat. Akkor te jössz, mi van Danival? Hogy váltatok el? Jaj, hát nem váltunk el, somolygott a szöszi. Abban maradtunk, hogy hamarosan találkozunk. Elég volt ránéznem, hogy tudjam, ez most, mintha valami más lenne. Nóri olyan más volt. Ennek örülök, remélem normális srác. Nagyon is, vágta rá azonnal. Ez a néhány nap sokat elárult. Az a helyzet, hogy remekül elvoltunk voltunk egymás társaságában, és élek a gyanúperrel, hogy nem csak azért, mert nyaraltunk, kikapcsolottunk. De hát majd kiderül a következő találkozáskor. Ide jön? kérdezte évi. Meglátjuk. Egyelőre még egy hónapnyi melója biztos van, de addig is tartjuk a kapcsolatot. Nekem is sok a dolgom a kávézóval, majdnem, hogy túl jó is így, hogy nem vagyunk egymás nyakán. Nem úgy, mint egyesek, mutogatott Évire. Most mi van? Tamás szeret itt lenni a parton, mit csináljak? Semmit, csak mondom, hogy mások vagyunk. Én tutibe sokkalnék a palitól, magyarázta Nóri. Én valójában mindkettőt megértettem. Bennem is voltak ilyen érzések. Néha nagyon jó volt távol lenni a családtól, akik aztán tíz perc után azonnal hiányoztak. Ezt azonban nehéz lett volna elmagyaráznom a lányoknak. Majd ők is megértik, ha egyszer lesz egy tizenöt éves kapcsolatuk. Amúgy most mi van veletek? fordultam Évi felé. Meddig folytatjátok ezt a nomád életmódot itt a parton? Évi elgondolkodva nézett fel a bolt hátsó ablakaira. Őszintén szólva fogalmam sincs. Azt tudom, hogy nekem ez most így nagyon jó, és Tamás sem bánja. Egy kicsit olyan ez a bolt, mint egy sziget. Ide jön megnyugodni, és csak élvezzük egymás társaságát. Amikor lemegyünk az emeletről, akkor ott vár az élet meg a kihívások, de amíg csak ketten vagyunk, addig csodálatos. Örültem, hogy ilyen boldog. Őszintén megérdemelte. És Nóri is. Jó, kapott észbe Évi, és holnap este elmegyünk néhány napra, szóval anya lesz a boltban. Hová mentek? kérdezte Nóri. Nem tudom, Tamás nagyon titokzatos. Próbáltam nem elplegykálni, hogy egy hajó is van a dologban. Ehelyett töltöttem még egy pohár proszekot. Ugyanakkor a gyomrom hatalmasat kordult. Eszünk egy pizzát? kérdezte Évi. Két napja más sem eszem, mint ezt a levendulás baracklekvárt, amit egy új helyi beszállító hozott. Nagyon finom, de ölni tudnék egy kis tésztáért. Én benne vagyok, mondtam. Amúgy is kezdek becsípni, nem ártana lenyelnem egy szivacsot. Átmegyek a szomszédba és rendelek egyet. Kézenfekvő volt a megoldás, mégiscsak a sétány másik oldalán várt a pizzéria. De hülye vagyok, persze! Csapott a homlokára Évi. Adok pénzt. Hagyjad, ma kaptam fizut valami nőtől egy kávézóban. Vigyorogtam. Belebújtam a papucsomba, és átsétáltam a sétány túloldalára. Szerettem ezt a helyet, bár a pizza mostanában nem volt az igazi. Kicsit szottos volt a tésztája, és a feltétek sem voltak minőségiek. De arra pont megfelelt, hogy befaljuk a babzsák fotelben. Mintha még mindig gimisek lennénk. Pia üvegből, kaja dobozból. Jó estét! Köszönt rám a pizzéria teraszáról egy ismerős hang. Gergő volt az. Atya ég! Ugrottam fel. A frászt hoztad rám. Bocsánat! Megint itt tolálkodsz a sétányon? kérdeztem vigyorogva. Reméltem, hogy nem veszi rossz néven. Ami azt illeti igen, és még az is lehet, hogy mostanában gyakrabban fogsz itt látni. Nem mondanám egyértelműen, hogy ettől a hírtől felderült az arcom. Hogyhogy? Hogy? kérdeztem, és közelebb léptem a korláthoz, amely a sétányt és az éttermet választotta el. Úgy döntöttem, hogy tovább bővítem a befektetési portfóliómat, és megveszem ezt a pizzériát. Árulta el. Azt nem tudtam eldönteni, hogy a halvány mosoly a szája szegletében minek a jele. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy nem csak a reakciómat fürkészi, de mintha engedélyt is kért volna tőlem. Egy kicsit kiszáradt a szám. Ezt a pizzériát? Nos igen. A héten többször is jártam itt, és megismerkedtem a tulajjal. Azt mondja, elég komoly anyagi problémájuk van, a minőség is folyamatosan romlik. Szeretnék ezen változtatni. Valószínűleg tovább hallgattam, mint ami normális egy ilyen bejelentés után. Jól vagy, Gabi? Uh, igen, csak feldolgoztam az információt. Remélem nem bánod, hogy kicsit többet fogunk találkozni. Nem dehogy, vágtam rá határozottan, bár az én munkám a kávézóban véget ért. De azért majd csak összefutunk. Futás, hát igen, az jó lett volna, de még meg kellett vennem a pizzát. Gondolom, mondtam, sok sikert az üzlethez. Köszönöm, nézett utánam, amíg bementem az étterembe. Igyekeztem elkerülni a tekintetét, amíg a kajára vártam a pultnál, majd visszasétáltam a levenderbe a forró dobozokkal. Átadtam Nórinak... Közben kapkodtam a levegőt, mint aki futott. – Valami baj van? – Hát ilyen. – Mi történt? – kérdezték szinte egyszerre. – Gergő megveszi a pizzériát. – válaszoltam teljesen letaglózva. – Na ne! – Évi majdnem kiejtette a kezéből a dobozt. – De! – Ott ül a teraszon és tárgyal. Mind a ketten egyszerre rohantak át az üzleten, hogy kibámuljanak az utcára. Nem volt káprázat. Gergő tényleg a pizzéria ült a tulajdonossal, és kedélyesen cseveréztek. Én nem bírtam felállni, a teljesen elzsibbadt. Persze lehet, hogy csak a proszekó miatt. Évi otthagyott mobilja elkezdett rezegni és zörögni a földön. Ahogy felvettem, láttam rajta egy nevet. Koni. Évi, valami koni keres. Megyek. Átvette tőlem a telefont, aztán lesételt vele a partra. Néztem, ahogy mezit lábált a fűben, és angolul beszélt a telefonba. Biztos valaki Amerikából. Te tudod ki az a koni? kérdezte Nóra. Tudod, a Jack is nő. Ja, tényleg az isten keze. Csak így hívtuk magunkban az amerikai művészt, aki megadta a végső lökést Évának, hogy hozaköltözzön hozzánk. Most mi lesz, Gabi? Eltűnsz a sétányról. Kerülöd a hapsit. Eddig az volt a tervem, hogy kerülöm, de eszemágában sincs eltűnni a sétányról. Ezt még mindig így gondoltam. Valaki elvarázsolt, de szerettem a férjemet, és óvón vigyáztam a családunk harmóniáját. Várnak talán máshol más kalandok, de az én helyem itt van, tudtam jól, és eszemágában sem volt ezen változtatni, semmi pénzért, egy fehér vitorlásért sem. Vége a harmadik résznek.